James Kahn, a Jedi visszatér. Réges-régen egy távoli galaxisban. Prológus. Az űr mélységes mélye. Csak a hosszúság, a szélesség és a magasság, majd ezek a dimenziók visszagörbültek önmagukba, és olyan fekete mélységet hoztak létre, amelyet csak a pislákoló csillagok képesek mérni, bugdácsolva az űrben és elhomályosulva a végtelemben a mélységes mélyben. E csillagok jelölték a világegyetem pillanatai. Voltak öregedő, végsőt lobbanó színű napok, kék törpék, sárga ikeróriások. Voltak összeomló neutroncsillagok és tomboló szupernovák, melyek egyre tágultak a jeges végtelembe. Voltak születőcsillagok, Élő csillagok, pulzáló csillagok és haldokló csillagok. És ott volt a halálcsillag. A halálcsillag stacionárius pályán keringett a galaktika peremén a Zöld Endor hold körül. A hold anyabolygója már rég elpusztult egy ismeretlen kataklizma következtében, és elenyészett az ismeretlen tartományban. A halálcsillag a birodalom fegyveres harcbázisa volt. nem kétszer akkora, mint elődje, amelyet a felkelők erői sok évvel ezelőtt elpusztítottak, majdnem kétszer akkora, de ereje több, mint kétszerese, pedig már csak félig készült el. A sötét félgömb az Endor zöld világa fölött függött, Félig kész építmények csápjai tekerektek élő utitársa felé, mint egy mérges pók tapogatózó lábai. A gigantikus űrállomás felé egy birodalmi csillagromboló közeledett utazó sebességgel. Hatalmas volt maga is egy város, mégis méltóság teljes könnyedséggel haladt, mint valami óriási tengeri sárkány. Tívadászok tucatjai kísérték, fekete rovarra emlékeztető harci repülők, melyek előre-hátra cikáztak a csatohajó körül. Felderítést végeztek, kutattak, dokkoltak, rajokba rendeződtek. A hajó főzsilipje hangtalanul kinyílt. Rövid villanás látszott, ahogy egy birodalmi komphajó emelkedett ki az üreg torkából a világúr sötétjébe. Határozott tudatossággal száguldott a félkész halácsillag felé. A pilóta fülkében a komphajó kapitánya és pilótája. A műszereket olvasták le. Figyelték a leszállási manővereket. Mindketten ezerszer végrehajtották már ezt a műveletet, most azonban különös feszültség volt a levegőben. A kapitány az adókészülék kapcsolójához nyúlt és beleszólt mikrofonjába. Parancsolokság, itt ST321. Kék engedékód. Megkezdjük a közelítést. Kapcsolják ki a védőpalzsot. A hallgatóban zörej hallatszott, majd a kikötő felügyelő hangja. Amint ellenőriztük az adásuk kódját, kikapcsoljuk az elhárító védő pajzsot. Legyen készenlétben! A pilóta fülkére ismét csend borult. A hajó kapitánya a szája szélét harabdálta, idegesen mosolygott a másodpilótára, és azt mormogta, Amilyen gyorsan csak lehet kérem, nehogy soká tartson. Ő most nincs olyan hangulatban, hogy várjon. Uralkodtak magukon, nehogy hátra pillantsanak a hajó utastere tere felé, ahol most a leszállás miatt kihunytak a fények. A fülke sötétjéből hallatszó, félreismerhetetlen ismerhetetlen mechanikus légzés hangja, félelmetes türelmetlenséggel töltötte be a helyiséget. Alattuk. A csillag vezérlő termében technikusok járkáltak a műszerfalak előtt, figyelték a körzet űrforgalmát, repülési engedélyeket adtak, biztosítottak bizonyos területeket bizonyos járművek számára. A képernyő kezelő hirtelen riadtan pillantott a monitorjára. A képernyőn maga a harcállomás és az endor látszott meg az energiaháló, a védő pajzs, melyet a zöld hold bocsátott ki, és körülfonta a halácsillagot. Csak hogy most ez a biztonsági háló tágulni kezdett, szétvált, és egy tiszta csatorna formálódott benne, egy folyosó, amelyen át egy pont a birodalmi kompajó akadálytalanul hajózott a hatalmas űrállomás felé. A technikus gyorsan odahívta a parancsnokát a képernyőhöz, mert nem tudta, mi a teendő. – Mi ez? – kérdezte a tiszt. – Ennek a hajónak első osztályú elsőbsége van. Igyekezett a technikus hitetlenkedésnek feltüntetni a hangjában bujkáló félelmet. A tiszt csak egyetlen pillantást vetett a képernyőre, és már rá is jött, ki van a hajón. Csak ennyit mondott maga elé. – Véder. Végig sietett a kikötőt mutató képernyő előtt, ahol már látszott az utolsó manővereket végző komphajó, és a dog bejárat a felé igyekezett. Odafordult a felügyelőhöz. Tájékoztassa a parancsnokot, hogy Véder nagy úrhajója megérkezett. A mozdulatlanul álló komphajó szinte eltörpült a hatalmas kikötődok óriási méreteihez képest. Katonák százai rendeződtek alakzatba, és vették körül a hajó hídjának aját, fehér egyerruás birodalmi roalmosztagosok, szürke tisztek, és a vörös köpenyeges elit császári gárda. Valamennyien vigyázva merevettek, mikor Gergerod moff belépett. A magas, sovány és öntelt Gergerod volt a Halálcsillag parancsnoka, Sietség nélkül haladt végig a katonák sorfala előtt, a hajó feljáró hídja felé. Gergerod azért nem sietett, mert ez azt jelentette volna, hogy másütt szeretne lenni, ő pedig az az ember volt, aki pontosan ott tartózkodott, ahol lenni akart. A nagy emberek sosem sietnek, mondogatta előszeretettel, a nagy emberek másokat sietetnek. Mindazonáltal Gergerodot nem vakított el a vecsvágy. Egy ilyen látogatást, mint a nagy fekete lovagé, nem lehetett félvárról venni. Ezért ott állt a komphajó ajtaj előtt. Várakozott. Tisztelettel, de nyugodtan. A hajó fedélzeti nyílása hirtelen felpattant, még merevebb vigyázállásra ösztönözve az alakzatban álló osztagokat. A kiáratban először csak sötétség derengett, majd lépések, majd a jellegzetes elektromos légzés – akár egy gép vétele. Végül a homályból kiemelkedett Dárt Véder, szitlovagja. Véder lesietett a feljáron, keresztül nézve a gyülekezeten, és gyer az érve megállt. A parancsnok biccentett a fejével, és elmosajodott. Véder nagyúr, ez aztán váratlan öröm, megtisztel bennünket a jelenlétével. Adjuk az udvariaskodást parancsnok. Véder hangja úgy visszhangzott, mint a kút mélye. A császár elégedetlen azzal, ahogy maguk dolgoznak. Azért jöttem, hogy az építkezés újra a terv szerint haladjon. Gyergerod Zser elsápadt, Ez váratlan hír volt. Biztosítom önt, Véder nagyúr, hogy embereim a lehető leggyorsabban dolgoznak. Esetleg felgyorsíthatom a munkájukat olyan módszerekkel, amelyeket ön nem vett számításba morogta Véder. Természetesen megvoltak a módszerei, ez köztudott volt. Módszerek és ismét csak módszerek. Gergerod megőrizte tartását, bár valahol oda bent a kapkodás réme kezdte szorongatni a torkát. Erre nem lesz szükség, nagy úr. Közölhetem önnel, hogy az állomás a terv szerinti időre működőképes lesz, ehhez nem férhet kétség. Félek, a császár nem az önoptimizmusát a helyzet megítélésében. Attól tartok, lehetetlen kér, próbálkozott a parancsnok. Magyarázza meg esetleg neki, ha megérkezik. Véder arca láthatatlan maradt a halálos fekete maszk alatt, de az elektronikusan modulált hangból is kiérződött a gúny. Gyergeröd Zser még jobban elsápadt. A császár ide jön? Igen, parancsnok. És meglehetősen elégedetlen lesz, ha lemaradás lesz a terfeszképes, mikor megérkezik. Hangosan beszélt, félelmet gerjesztve minden üttem eddig hangja elhallatszott. Megkettőzzük erőfeszítéseinket, Véder nagyúr. És komolyan gondolta, mert hát szükség esetén még a nagy emberek is sietnek. Véder ismét leeresztette hangját. Remélem is parancsnok. Az ön érdekében. A császár nem tűr további késedelmet, ami a törvényen kívüli lázadok megsemmisítését illeti. Titkos híreim is vannak. Ezekbe a bizalmas részetekbe csak gyer tavatta be. A lázadók flottája egyetlen hatalmas armadává gyűlt össze. Itt a lehetőség, hogy egyetlen könyörtelen csapással szétzúzzuk őket. Egy rövidke pillanatra véder lélegzete, mintha felgyorsult volna, majd visszatért megszokott ritmusába, amely olyan volt, mint a barlangban süvítő szél. Első fejezet A kicsiny vályok kunyó körül úgy tombolt a homok vihar, mint egy haldokló szörnyeteg, amely az életéért küzd. bent azonban alig hallatszott. Itt Ebben a menedékben hűvösebb, csöndesebb és sötétebb volt minden. Miközben odaküld bömbölt a szörny, itt a homályos árnyakkal teli helységben egy alig kivehető alak dolgozott. Kaftánszerű köpenyének ujjából különös szerszámokat tartó, cserzett kezek nyúltak ki. Az alak a földön kuporogva dolgozott. Előtte különös formájú korongféle eszköz hevert. Egyik oldalából vezetékek kiígyóztak elő, Lapos felszínébe jelek voltak karcolva. Az alak összekapcsolta a tárgy vezetékes végét egy sima, csőformájú fogóval, áthúzta egy szerves anyagnak látszó csövön, és egy másik szerszámmal rögzítette. Intett az árnynak a sarokban. Az árny elindult felé. A sötét figura óvatosan közeledette a köpenyes alakhoz. Vrdít, twit! kérdezte bátortalanul a kis r 2 egység, amikor odaért és megállt éppen egy lábnyira a furcsa szerszámot tartó köpenyes embertől. A homályba burkolt ember még közelebb intette a robotot. Ártudítú, sűrű pislogással tette meg az utolsó távolságot. A kezek kupolás kis feje felé nyúltak. A finom homok vadul kavargott a tatuín dűnéi fölött. A szél, mintha egyszerre minden irányból fújt volna. Forgószél örvény lett, amely hol feltámadt, hol elcsitult, minden rendszer és értelem nélkül. A pusztasíkságot út szelte át. Vonala állandóan változott. Egyik pillanatban elfette a sárga homokförgeteg, förgeteg, a következő percben tisztára söpörte, máskor meg eltorzult a fölött teremegő forró levegőtől. Olyan változékony út, hogy alig lehetett haladni rajta. Mégis út, melyet követni lehet legalább. Mert ez volt az egyetlen út, amely gyabba a hutt palotája felé vezetett. Zsabba a galaktika legalávalóbb gengstere volt. Mindenben benne volt a keze, csempészésben, kereskedelemben, gyilkosságban. Bérencei előzölötték a csillagokat. A kegyetlenségeket ő maga adjalta ki, és hajtotta végre, udvara, a gassák párját ritkító fészke volt. Egyesek szerint Csabba azért választotta székhelyi a tatuint, mert csak e bolygó száraz poklától remélhette, hogy nem rohadt szét teljesen, itt a tikkasztónap gennyedő váladékká aszalhatja testnedveit. Minden esetre olyan hely volt ez, amelyről nem sokan tudtak, nem is beszélve a megközelítéséről. Gonosz hely volt, ahol dzsabba romlottságának ocsmány bűzétől még a legbátrabbak ereje is elszállt. – Pút, víd, díp! – tagolta Persze, hogy aggódom! – fontoskodott Szripió. – És neked is kéne? – szegény Landó Karisciána soha nem tért innen vissza. – El tudod képzelni, mit csinálhattak vele? – Ártú Tétován füttyentett. Az aranyszínű robot merev lépteivel átgázolt egy mozgó homokbuckán, majd megtorpant, mert egészen közel hozzájuk hirtelen felderengett, felsötét lett előttük dzsabba palotája. Ártú megcsúszott az út szélén, és majdnem nekiütközött. meg, hová lépsz, Ártú! Szipio bár lassabban újra nekiindult. Kis barátja mellette gurult, Menet közben tovább fecsegett. Miért nem közvetíthette volna Csubakka ezt az üzenetet? Á, ha valami lehetetlen küldetés akad, mindig minket küldenek. A robotokért senki sem aggódik. Néha magam is csodálom, miért tűrjük. És csak járt a szája, amíg megtették a Sivár út végső szakaszát, míg végül odaértek a palota kapujához. Tömör vasajtók, magasabbak, mint ameddig Szrépió látott, gigantikus henger alakú tornyokat alkotó vas és kőfalak rendszere, amely mintha egy összehordott homokhegyből emelkedett volna ki. A két robot félve nézte a véziós lóajtót. Életjeleket kutattak, üdvözlést vártak, vagy valami jelzőeszközt kerestek, melyel jelenlétüket tudathatják. Mivel Semmi ilyesmit nem találtak, Sripió összeszedte bátorságát, ezt a funkciót már jóval régebben programozták velé, és óvatosan hármat kopogott a vastag majd fürgén hátrafordult és kijelentette. Úgy látszik, nincs itt senki, menjünk vissza és mondjuk meg lúg gazdának. Hirtelen kis nyílást árult ki az ajtó közepén. Vékony gépkar nyúlt ki rajta, melyen hatalmas elektronikus szembámult egykedvűen a két robotra. A szem megszólalt. Ti csutak, jadjúd! Szrépió büszkén kiúzta magát, bár áramkörei kiséreszkedtek. Belenézett a szembe, és először Ártura, majd saját magára mutatott. Ártú bó strípjóska, egy ad Miskai Csabá A szempillantása pillantása fürgéjárt egyik robotról a másikra, majd a kis nyíláson át visszahúzódott, a nyílás pedig becsukódott. Búdi gadnong, suttogta nyugtalanul Ártú. Stripio bólintott. Nem hinném, hogy beengednek minket, Ártú. Jobb, ha elmegyünk. Sarkon fordult, mikor Arthur kelletlenül négy hangot sippantott. Ekkor ő félelmetes, csikorgó sivítást támadt, és a hatalmas vasajtó lassan emelkedni kezdett. A két robot gyanakodva nézett egymásra, majd a feléjük ásító fekete üregre. Vártak. Féltek belépni, féltek meghátrálni. A homályból a szem különös hangja förmet rájuk. Nudcsá! Ártú füttyentett egyet, és begördült a homályba. Szipjó habozott, majd nekilódult, és zömök társa után iramodott. – Ártu, várj meg! Egymás mellett álltak a tátongó folyosón, Szipjó pedig zsémbelődött. – El fogsz tévedni! Hátuk mögött a hatalmas ajtó óriási csattanással bezárult, a dörej végig visszhangzott a sötét csarnokban. A két rémült robot egy pillanatig mozdulatlanul állt, majd tétován elindultak. Három nagy darab gamorrai őr szegődött azonnal melléjük, óriási disznószerű szörnyek, amelyek köztudottan gyűlölik a robotfajt. Az őrök végigvezették a két robotot a sötét folyosón, de még csak feléjük sem bólintottak. Mikor elérték az első, Félig kivilágított előcsarnokot, egyikük valami utasítást morgott. Ártú ideges kérdést füttyentett szrépjó felé. Nem akarod tudni? felelt méltatlankodva az aranyszínű robot. Csak add át, lúg gazda üzenetét, aztán tűnjünk el innen gyorsan. Mielőtt még egy lépést tehettek volna, a sötét kereszt egy alak közeledett feléjük. Bip Fortuna, Gabba elfajzott udvarának faragatlan főudvarmestere. Magas, humanoid lény volt, szemei csak azt látták meg, ami szükséges, köpenye teljesen elfette testét. Koponyája hátsó részén két vastag, csápszerű nyúlvány tekergett, melyek fogó, érzelmi és észlelő funkcióit töltöttek be felváltva. Ezeket vagy a vállára vetve hordta a dekoratív hatáskedvért, vagy ha egyensúlyoznia kellett, a háta mögé lógatta, mint valami kettős farkat. Megállt a két robot előtt, és halványan elmosolyodott. – Di vanna vanaga? – Szripió hivatalos hangon válaszolt. – Di vanaga? – Üzenetet hoztunk gazdádnak, dzsabbának és hutnak. Artu még valami megjegyzést füttyentett hozzá, amire Sripió bólintott, és hozzáfűzte, és ajándékot. Ezen egy pillanatra eltöprengett és olyan meglepetve nézett, ahogy egy robottól csak kitelik, és halkan odasúgta Ártunak: ajándékot. Miféle ajándékot? Bib határozotta, megrázta a fejét. Ne, dzsabba! No, badda! – Me csáde, kezét Artu felé nyújtotta. A kis robot félénken és hosszasan tiltakozott. – Búni nid, vrgé, brd, neki Artú! – biztotta Szrépió. – Artú néha olyan bináris tud lenni. Artu azonban végképp megmagacsolta magát, úgy sipogott és szirénázott Fortunának és Szrépiónak, mintha mindkettejüknek kitörlődött volna a programja. Végül Srípio bólintott nem túl boldogan ártu válaszától. Mentegetőzve mosolygott Bibre. Azt mondja, gazdánk utasítása szerint csak személyesen gyabának adhatjuk át. Bib ezen egy pillanatig gondolkozott, miközben Srípio folytatta. Végtelenül sajnálom, időnként sajnos olyan makacs tud lenni ilyen dolgokban. Sikerült Némi lesajnáló, mégis kedves hangsúlyt adni szavainak, miközben fejével kis termetű társa felé bökött. Bib intett, hogy kövessék. Nut-csá! Visszaindult a sötétségbe, a robotok szorosan követték, a sort a három csoszogó gamorrai őr zárta. Mikor Szripiót elnyelte a sötétség, Nyugodt hangon mormogta oda a hallgató erkedtes egységnek. Rossz előérzetem van, ártó. Sripio és Ártudítu a trónterem bejáratánál álltak és benéztek. Elvesztünk, nyögte Sripio és ezredszer kívánta, hogy bár be tudná csukni a szemét. A termet, az egyik barlangszerű faltól a másikig a galaktika eleven söpredéket töltötte meg. A legalacsonyabb rendű csillagrendszerek groteszk teremtményei a fűszeres italoktól és saját bűzlő kigőzölgésüktől részegen. Gamorraiak, humanoidok, javák elmerültek az ocsmány gyönyörben, vagy reketten ordítozva hencegtek hőstetteikkel. És a terem főhelyén, egy emelvényen, amely a tivornyázók fölé magasodott, ott hever zsabba a hút. A feje háromszor, talán négyszer akkora volt, mint egy emberé. Sárga szemei hüllőre emlékeztettek, bőre, akár a kígyói, azzal a különbséggel, hogy vékony zsírréteg borítottam. Nyaka nem volt. Többszörös tokája beleolvadt hatalmas, felpuffa testébe, amely szinte kipukkadta rengeteg zabálástól. Felső testéből satnya, szinte használatra alkalmatlan kezek nőttek, bal kezének tapadós ujjai nehézkesen tekerettek vízipipája szárára. A haja különböző járványok következtében kihullott. Nem voltak lábai sem, Törzse fokozatosan hosszú, vaskos kígyófarokba ment át, amely úgy nyúlt végig az emelvényen, mintha erjedő tésztából lenne. Széles, ajak nélküli szája szinte a fülétől a füléigért, és állandóan csorgott belőle a nyál. Rendkívül undorító látványt nyújtott. Mellette, a nyakánál fogva hozzáláncolva, egy szomorú, szép táncos nő ült, Fortuna fajtájából való. Hátul a fején a két száraz, formás tapogató vonzóan lógott alá mesztelen, izmos hátán. Ólának hívták. Kétségbe esettnek látszott, az emelvény túlsó végén ült, olyan messzire húzódva, amennyire a lánc engedte. Gzabba pocakja mellett pedig egy apró, majomszerű hüllő üldögélt, Buja féreg volt a neve, aki elkapta az ételt és italt, ami dzsabba kezéből vagy szájából kicsordult, és undorító csámcsogással befalta. A részeg udvaroncokat felülről érkező fénypászmák világították meg valamelyest. Bib Fortuna keresztül haladta a terben az emelvényhez. A helyiség egymásba nyíló szobák sorából állt, ezért minden, ami történt, Mindössze mozgásnak és árnyképnek látszott. Mikor Fortuna a trón elé ért, Könnyedén meghajolt, És valami csúgott a nyáladzó uralkodó fülébe. Dzabba szeme résnyire szűkült, Majd eszelős nevetéssel intett, Hogy hozzák be a két robotot. Bós huddá! Liegte a hutt, És köhögési ruha jött rá. Noha számos nyelven értett, csak huttul beszélt a nagyság jeleként. Ez volt az egyetlen jelenála. A reszkető robotok előre siettek, hogy a visszataszító uralkodó elé álljanak, bár az durván sértette legmélyebben programozott érzékeiket. Az üzenet, Ártó, az üzenet, sürgette Szrépió. Ártó egyet füttyentett, és kupolás fejéből fénysugár tört elő, amely Luke Skywalker alakját vette föl, aki most ott állt előttük a padlón. A kép gyorsan tíz láb magasra növekedett, és az ifjú Jedi harcos ott magaslott az összesereglő népség fölött. A terem egy csapásra elcsendesült, ahogy Luke hatalmas ellenléte éreztette hatását. – Üdvözöllek, nagyság! – szólt a hologram dzsabbához. Engedd meg, hogy bemutatkozzam. Luke Skywalker vagyok, zsedi lovag és kapitány barátja. Kihallgatást kérek nagyságottól, hogy tárgyaljunk az életéről. Szavaira a terem nevetésben tört ki, de Jabba egy kézmozdulattal leintette őket. Luke nyomban folytatta. Tudom, hogy erős vagy, hatalmas Jabba. És hogy szóló iránti dühöd ugyanolyan hatalmas lehet, de meggyőződésem, hogy kölcsönösen előnyös egyességet köthetünk. Jó szándékom jeléjül ajándékot nyújtok át neked, ezt a két robotot. jó, úgy ugrott hátra, mint akit megcsíptek. – Micsoda, mit mondott? – Luke folytatta. – Mindketten jól dolgoznak, és tisztességgel fognak téged szolgálni. Ezzel a hologram eltűnt. Szrép jó kétségbe esetten ingatta a fejét. Ó, nem, ez nem lehet. Ártu, biztosan rossz üzenetet játszottál le. Gyabba nevetett, és fröcsögött a nyála. Bip szólalt meg hút nyelven. Üzletelni harc helyett? Nem is, Jedi? Gyabba helyeslően bólintott. Még mindig vigyorogva recsegtes Rípiónak. Nem lesz üzlet. Nincs szándékomban lemondani kedvenc szobadíszemről. Förtelmes röhögéssel pillantott a trón melletti tompán megvilágított fülkére. Ott függött a falon szóló karbonizált alakja, arca és keze kinyúlt a hideg, kemény tömbből, mint egy kőtengerből kiemelkedő szobor. Ártu és Sripió bánatosan vonult végig a nyírkos folyosón egy gamorrai ösztökélésére. Két a falat börtöncellák alkották. Ahogy a robotok elhaladtak előttük, kimondhatatlanul szenvedő kiáltások visszhangzottak a köveken, és odalent a végtelen katakombákban. Időnként egy kéz karom vagy csáp nyúlt ki egy-egy ajtórácsán, hogy megragadja a szerencsétlen robotokat. Artú szánalmasan csipogott. jó csak a fejét csóválta. Mi lelhette lúg gazdát? Én tettem volna valamit. Sosem éreztette, hogy elégedetlen a munkámmal. A folyosó végén egy ajtóhoz értek, amely automatikusan kitárult. A gamorrai előre taszigálta őket oda bent fűsiketítő gépi hangok törtek rájuk, kerekek nyikorogtak, dugattyú fejek csattogtak, hidraulikus kalapácsok dörögtek, motor berregett, és a látást folyamatosan ömlő párafelhő nehezítette. Vagy a kazánház volt, vagy a programozott pokol. A helység sarkában elhaló elektronikus sikoly vonta magára a figyelmüket, mint a túlerőltetett fogaskereké. A ködből EV-9D9 egy magas humanoid robot lépett elő, arcán zavarbehetően emberi vágyak ültek. Szripió láthatta a nájgyinyán mögötti félhomályban, amint éppen egy robot lábait tépik ki egy kimpadon, egy másik, fejjel lefelé felakasztott robotnak vörösen izzó vasat nyomnak a lábához. Tőle eredt az az elektronikus sikoly, melyet Sripió néhány pillanattal korábban hallott, ahogy a fémbőrben szétolvattak az érzékelő áramkörök. Sripió összerezzent a hangra. Saját vezetékei együttérzően sercegtek a statikus elektromosságtól. 99 megállt Sripió előtt, és széles mozdulattal széttárta a kezét. – Á, új szerzemény! – mondta elégedetten. – Én Ivi 99 vagyok, a kiborgsebészet vezetője. – Te protokoll robot vagy? – Ugye igaz? – Szrépió vagyok, ember kiborgre. – Elég, ha igennel vagy nemmel válaszolsz! – mondta 99 fagyosan. Nos, igen! – válaszolta Szrépió. Ez a robot rosszban sántikál, ez nyilvánvaló. Az a fajta robot, akinek folyton bizonyítania kell, hogy a robot abba a robotnál. Hány nyelven beszélsz? folytatta 99. Jól van, ezt a meccset kettel gondolt gondolta Szrépió. Elindította legfenköltebb stílusú, hivatalos bemutatkozó szalagját. Több mint 6 millió kommunikációs formában vagyok járatos, és tudok nagyszerű! szakította félbe örvendezve 99. Azóta nincs tolmácsunk, amióta a gazda valamiért megharagudott a legutolsó protokoll robotunkra, és dezintegrálta. Dezintegrálta! nyögött fel Szrípio. A protokollnak még a látszata is elhagyta. Nájdinájn oda szólt egy váratlanul felbukkanó disznó testőrnek. Ezt itt egészen jól tudjuk használni, szerei rá és vid vissza a nagy fogadóteremben. Az őr morgott valamit, és durván az ajtó felé lök tesz Ártú, ne hagyd el! Kiáltott fel, szrípjó, de az őr megragadta és elvonszolta. Ahogy Sripiót eltávolították, Artu hosszú, panaszos kiáltást hallatott. Majd 99 felé fordult, és hosszasan, felháborodottan füttyögött. 99 felnevetett. Pimasz kis apróság vagy, de majd hamarosan tiszteletet tanulsz. Szükségem van rád a gazda vitorlás bárkáján. Sok astrorobotunk tűnik el mostanában, Főleg résznek lopják előket. Azt hiszem, éppen megfelelsz. A kimpadona robot nagyfrekvenciájú sikolyt hallatott, aztán felszikrázott és elcsendesedett. Jabba a hutt udvara tombolt a förtelmes extázisban. Óla, a gyabához láncolt szépség, a terem közepén táncolt, a lerészegedett szörnyetegek pedig tapsoltak és ordítoztak. Sripió a trón háta mögött téblábolt, igyekezett a legalsó lépcsőfokon maradni. Időnként le kellett buknia, hogy kitérjen egy felé dobott gyümölcs elől, vagy félrelépni egy guruló test elől. Leginkább csak lapult. Mi más tehetett volna itt egy protokoll robot, ahol ilyen kevés a protokoll? Csabba vízipipája füstjén keresztül bámult, és intett Ólának, hogy üljön oda mellé. A lány azonnal abbahagyta a táncot, és rémült tekintettel fejét rázva hátrálni kezdett. Láthatóan visszaajogott az ilyen hívogatástól. Csabba megdühödött. érthetetlenül mutatott egy helyre maga mellett az emelvényen. – De ejte! – morogta. – Óla! – még hevesebben rázta a fejét, arca maga volt a rémület. Na, csuba, negatoria, na, na, na, toá! Dziabba iszonyod dühöngve mutatott Ólára. Boska! Megnyomott egy gombot, és eleresztette Óla láncát. Mielőtt a lány menekülhetett volna, a padlón megnyílt egy rácsos csapóajtó, és ő belezuant a lenti üregbe. Az ajtó azonnal becsapódott. Egy másodpercnyi csönd, melyet mély, morajló üvöltés követett, majd egy rémült sikolj azután újra csönd. Csabba nevetett és csorgott a nyála. Egy tucatnyi mulatozó rohant a rácshoz, hogy bámulják a táncos pusztulását. Srípió még jobban meghúzta magát, és segélykérően nézett hanszóló karbonit alakjára, amely domborműként függött a falon. Ott van hát az ember, akinek semmi érzéke nem volt a protokollhoz, gondolta pánatosan. Nélázásból természetellenes csendriasztotta fel, amely hirtelen a terembe borult. Felkapta a fejét, és látta, hogy Bib Fortuna tör utat a tömegben, két gamorrai őr kíséretében, mögöttük egy gonosz külsejű, köpönyeges, sisakos fejvadász, aki szíjon vezette fogját, Csubakkát avukit. jó döbbenten suttogta. Ó, nem! Csubakka! A jövő most valóban nagyon sötétnek tűnt. Bib néhány szó csúgott Zsabba filébe, közben a fejvadászra és zsákmájára mutatott. Jobba feszülten figyelt. A fejvadász humanoid volt, alacsony és jellegtelen. Zekéje köré... Tényő volt erősítve, és a sisakján lévő szemnyílás azt a benyomást keltette, hogy képes keresztül látni a tárgyakon. Mélyebben meghajolt, és folyékony ubi nyelven kezdett el beszélni. Üdvözöllek, felség! Bós vagyok! Fémes nyelv volt, amely jól illet annak a bolygónak a... Ritkított légköréhez, amelyről ez a nomád faj származott. Jobba ugyanazon a nyelven válaszolt, bár modorosan és lassan beszélt Ubiul. Végre elhozta nekem valaki a hatalmas csubakkát. Folytatta volna, de nem tudta kinyögni a megfelelő szót. Harsány nevetéssel szrípjóhoz fordult. – Hol van a tolmács, robotom? Menj dörögte, és intetsz Rípjónak, hogy jöjjön közelebb. Az én nem tudó robot vonakodva engedelmeskedett. Zsabba nagy vonalúan utasította. Üdvözölt Pénysóvár barátunkat, és kérdezd meg tőle a Vuki árát. Sripio lefordította a parancsot a fejvadásznak. Bós figyelmesen hallgatta, és közben a teremben tanyázó vadállati teremtményeket figyelte, az esetleges kiáratot leste, biztosítékot, sebezhető pontokat keresett. Különösen az ajtó mellett álló Boba Fettet tanulmányozta, az acélmaszkos Kalmárt, aki elfogta hán Bós mindezt egy pillanat tört része alatt felmérte, majd továbbra is anyanyelvén mondta 000 ezre akarok, egy fillérrel sem kevesebbet. Sripió nyugodtan lefordított a dzsabbának, aki hirtelen méregbe gurult, és vaskos farkának egyetlen suhintásával lesöpörte az aranyszínű robotot a magasított trónról. Szipio csörömpfölveg gurult a padlóra, ahol egy pillanatra mozdulatlanul maradt, nem tudván biztosan, mi a megfelelő protokolláris eljárás ilyen helyzetben. Jobba torokhangú nyelven ordított tovább. Bós használhatóbb helyzetbe igazította a fegyverét. Szipio sóhajtott, visszakapaszkodott az emelvényre. Összeszedte magát, és lefordította Bósnak, nem szó szerint, amit Jabba mondott. 25 ezernél nem fizett többet, tájékoztatta Sripio. Jabba intett disznóőreinek, hogy vegyék át csubakkát, két java pedig Bóust vette célba. Bobba Fett is felemelte fegyverét. Jabba hozzátette Sripio fordításához. 25 Plusz az élete. Sripio fordított. A teremben feszült és bizonytalan csend volt. Végül Bohus szólalt meg szelíden Szripió felé. Mondd meg ennek a dagadt szemétládának. Okosabban kellene viselkednie, különben a terem különböző sarkaiból kell majd összekaparni a bűzlő írháját. Egy hű detonátort tartok a kezemben. Sripió hirtelen a kis ezüstgömbre pillantott, melyet bós félig elrejtve tartott a bal kezében. Halk, vészjósló zümmögés hallatszott. Sripió idegesen pillantott Zsabbára, aztán újra bósra. Zsabba a robotra vakkantott. Na, mit mondott? Sripió megköszörülte a torkát. Nagyságod, ő... Ó... Kivéle robot? bömbölt a gyabba. Ó, te jóságos! nyöszörögte rípió. Felkészült magában a legrosszabbra, majd folyékonyan huttul mondta dzsabbának. Bós tisztelettel nem ért egyet nagyságoddal, és kéri, hogy még egyszer gondolja meg az összeget, vagy pedig bekapcsolja a hődetonátort, amelyet a kezében tart. A teremben körös-körül zavart mormogás hallatszott. Mindenki hátrált néhány lépést, mintha... ha segítene. Gyabba a fejvadász kezében tartott gömbre merett, amely lassan izzani kezdett. A körülállókra újból feszült telepedett. Gyabba néhány hosszú másodpercig gonoszul bámulta a fejvadást, aztán csúf, hatalmas szája lassan elégedett vigyorba torzult. Úriási pocakjának mélyéből nevetést tört fel, akár a mocsárból a gáz. Ez a fejvadász ugyanolyan gazember, mint én. Bátor és ötletes. Mond meg neki, legfeljebb harmincöt, és figyelmeztesd, ne kísértse a szerencsét. Szlíp jójócskán megkönnyebbült az események ilyen alakulásától. Fordított bósnak. Mindenki a fejvadást figyelte, hogyan reagál. A fegyverek készellétben. Ekkor Bóus elengedte a hődetonátor kapcsolóját, és az kialudt. Zebus! bólintott. Beleegyezik mondta Srippio Gabbának. A tömeg éjjelzett, Gabba megnyugodott. Gyere, barátom, vegyél részt az ünnepségünkön! Találhatok majd még más munkát is számodra. Szripió lefordította, és újra kezdődött a vad Csubakka magában morgott, miközben a gamorraiak elvezették. Szétverhette volna a fejüket, már csak azért, mert olyan rondák, vagy hogy mindenkit emlékeztessen arra, milyen fából faragtak egy vukit, de az ajtó mellett ismerős arcot pillantott meg. Egy vatkanszerű félmaszk mögött hajó őr egyenruhás ember rejtőzött, Lando Carician. Csubakka nem mutatta, hogy felismerte, és nem is ellenkezett az őrrel, aki kivezette a teremből. Landónak hónapokkal ezelőtt sikerült beszivárognia ebbe a tetűfészekbe, hogy megnézze, ki lehet-e szabadítani szólót dzsabba fogságából. Több oka is volt erre. Először is úgy érezte, joggal, hogy hán az ő hibájából került ebbe a helyzetbe, és jóvá akarta tenni, feltéve persze, hogy úgy teheti meg, hogy közben ő sértetlen marad. Beolvadni a környezetbe, mint a kalózok egyike, nem okozott gondot Landónak, hiszen a személycsere nála megszokott életforma volt. Másodszor együtt akart működni hambarátaival, akik a felkelők szövetségének vezetői voltak. Ők kívülestek a birodalom hatósugarán, ő pedig egész életében semmit nem szeretett volna jobban, mint éppen ezt. A birodalmi rendőrség túl gyakran avatkozott bele az akcióiba, így hát most ez olyan bosszúféle is volt. Landó szívesen csatlakozott társaságához, mivel azok szemlátomást épp azon voltak, hogy ez legyen a birodalom ellen az utolsó akció. Harmadszor Leila hercegnő megkérte, hogy segítsen, és ő nem tudta visszautasítani, ha egy hercegnő kérte a segítségét. Mellesleg sosem lehet tudni, hogyan hálálhatja meg egy szép napon. Végül Landó fogadni mert volna bármibe, hogy Hunt egyszerűen nem lehet innen kiszabadítani, és Landó egyszerűen nem tudta megállni, hogy ne fogadjon. Így hát, azzal töltötte napjait, hogy figyelt. Figyelt és mérlegelt. Ezt tette most is, mikor Csubit elvezették, Figyelt és beleolvadt a falba. A zenekar játszani kezdett. Vezetőjük egy kék, fülű Giswaler volt, akit Max Rebónak hívtak. A padlót ellepték a táncolók. Az udvaroncok zajongtak, és még jobban megfeledkeztek magukról. Bós egy oszlopnak támaszkodva figyelte a jelenetet. Tekintete hidegen söpört végig az udvaron, a táncosokon, a dohányzókon, a hentergőkön, a kártyázókon végül megállapodott egy ugyanolyan rezzenéstelen tekinteten a terem túlsó végében, pont vele szemben. Boba fett figyelte őt. Baús kisé arrébb húzódott, fegyverét igazgatva, mint egy játékos gyerek. Boba Fett nem mozdult, öntelt mosolya láthatatlan maradt félelmetes maszkja alatt. Csubakkát a disznóőrők végigvezették a kivilágítatlan föld alatti folyosón. Az egyik ajtón csáp nyúlt ki, és megérintette a töprengő vukit. – Rrrr! – hordította, és a csáp visszacsusszant a cellába. A következő ajtó nyitva állt. Mielőtt Csubi teljesen felfogta volna, mi történik – az őrök egyszerre erőteljesen belökték a cellába. Az ajtó becsapódott, és ráborult a sötétség. Felemelte fejét, és hosszú, szánalmas bömbölés tört ki belőle, amely végig visszhangzott az egész vas és homokhegyen a türelmes, végtelen égboltig. A csöndes, sötét és üres tronterem szemetelt sarkait betöltötte az éjszaka. Vér, bor és nyál szennyezte a padlót. A bútorokon széttépet ruhafosztlányok lógtak, eszméletlen testek hevertek törött berendezési tárgyak alatt. A mulatság véget ért. Az árnyak között sötét alak mozgott csendesen. Olykor megállt egy oszlop vagy egy szobor mögött. A terem mentén lopakodott végig, egyszer átlépett egy hortyogó japofán. Egyszer sem ütött zajt, bós volt a fejvadász. Elérte a lefüggönyözött benyílót, ahol hán szóló tömbje függött egy erőtér segítségével a falon. Bós óvatosan körülpillantott, majd elfordított egy kapcsolót a karbonitkoporsó oldala mellett. Az erőtér zümmögése elhalkult, és a súlyos tömb lassan a padlóra ereszkedett. Bós odalépett, és az űrkalóz megfagyott arcát vizsgálgatta. Kíváncsian megérintette szóló karbonizált arcát, akár egy ritka drága követt. Kemény és hideg akár a gyémánt. Néhány másodpercig a tömb oldalán lévő kapcsolótáblát vizsgálgatta, majd működésbe hozott néhány kapcsolót. Végül miután egy utalsó habozó pillantást vetett az előtte lévő élőszoborra, elfordította a dekarbonizáló fogantyút. A tömbből sivító hang hallatszott. Bós ismét aggodva nézett körül, hogy megbizonyosodjék, senki nem hallja. A kemény burok, amely szóló arcvonásait borította, lassan olvadni kezdett. Hamarosan szóló egész teste előtűnt, szabaddá váltak felemelt kezei, melyek oly sokáig voltak a tiltakozó mozdulatba fagyva, és tehetetlenül hultak oldalra mellé. Merev arca leginkább halotti maszkra emlékeztetett. Bós kiemelte az élettelen testet a burokból, és óvatosan a földre eresztette. Ijesztő sisakjával egészen közelhajolt szóló arcához, és feszülten figyelte rajta az életjeleket. Lélegzet nincs, pulzus nincs. Egyszer csak hán kinyitotta a szemét, és köhögni kezdett. Bó is feltámogatta, igyekezett megnyugtatni. Lehetnek őrök a közelben, akik meghallják. Nyugalom, suttogta, pihen csak. Hán felpislogott a homályos alakra. Nem látok, mi történik. Érthetően tájékozatlan volt, hiszen hat hónapig volt tetsz halott, e, sivataki bolygó hónapjaiban számolva, ez az idő számára időtlen volt. Kegyetlen érzés volt, mintha egy örökké valóság alatt akart volna lélegzetet venni, mozogni, sikoltani, minden pillanatban öntudatánál, fájdalmasan fuldokolva, és most hirtelen zajos, fekete, hideg mélységbe dobják. Érzékei egyszerre rohanták meg. A levegő ezernyi jeges fogával marta bőrébe. Szeme előtt áthatolhatatlan homály. A szél hurrikánként tombolt füle körül, nem tudta, merre van felfelé. Émeigett az orrába hatoló milliónyi szaktól. Csöpögött a nyála, minden csontja fájt. És ekkor jöttek a látomások. A látomások a gyermekkoráról, az utolsó reggelijéről, huszonhét kalóztámadásról, mintha életének valamennyi képét és emlékét egy léggömbbe gyömöszölték volna, és a léggömb kidurrant, azok pedig most kizúdulnak egyetlen másodperc alatt. Szinte megsemmisítő volt élménytúlterheltség, pontosabban szólva, emléktúlterheltség. Többen megőrültek már a dekarbonizálást követő első percekben, gyógyíthatatlanul, végérvényesen megőrültek, képtelenek lévén a tízmilliárdnyi képet, amelyből egy élet áll, ismét valamilyen összefüggő értelmes rendbe rakri. Szóló azonban erősebb alkat volt. Meglovagolta a benyomások áradásának hullámát, még csak habzó sodrással nem csitult, elnyomta emlékeinek tömegét, csak a legfrissebb törmelékeket engedte a felszínen kavarogni. Lando Carissian árulását, akit egykor barátjának nevezett, elromlott hajóját. Leila utolsó pillantását, elfogatását, Boba Fettet, a fémmaszkos fejfodászt, aki. Hol van most? Mi történt? Utolsó emléke Boba Fett volt, aki figyeli őt, amint karbonittá válik. Boba Fett lenne, aki most kiolvasztotta, hogy valami még szörnyűbb következzék. A levegő dübörgött a fülében, Lélegzetét szabálytalannak, természetellenesnek érezte. Kezét védekezően emelte arca elé. Bohus igyekezett megnyugtatni. Kiszabadultál a karbonitból, és ez most hibernációs rosszul lét. A szemed világa hamarosan visszatér. Gyere, siessünk, ha ki akarunk jutni innen. Hán ösztönösen megragadta a fejvadást, megérezte a maszk téját és visszahúzódott Nem megyek sehová, azt sem tudom, hol vagyok Izzadni kezdett, szíve ismét vadul vert, Agyába kérdések tólultak Ki vagy te egyáltalán? Lehet, hogy mégis fett A fejvadász felemelte kezét És levette sisakját Lejla hercegnő szépséges arca bukkant alóla elő Valaki, aki szeret Suttogta a lány, gyengéden kesztyűs keze közé fogva hán arcát, és hosszan megcsókolta a száját. Második fejezet Hán erőltette a szemét, de nem látott. Akár az újszülött. Leila, hol vagyunk? Csabba palotájában. Sürgősen ki kell vigyelek innen. Hán szédelegve felült. Minden olyan zavaros, nem nagyon tudok segíteni. Leila egy hosszú másodpercig nézte megvakult szerelmesét, fényéveket utazott, hogy rátaláljon, életét kockáztatta, elvesztegette a nehezen nyert időt, amelyre nagy szüksége volt a felkelőknek, az időt, amelyet nem lehetett volna egyéni vágyakra és magánügyekre pazarolni, de szerette őt. Könnyek szöktek a szemébe. Sikerülni fog, sútogta. Szemvedélyesen átölelte, és ismét megcsókolta. Hánt is egyszerre elöntötték az érzelmek. Visszatért a halából, a gyönyörű hercegnő fogja a karját, kiragadja őt a sötétség karmaiból. Megrendült, képtelen volt mozdulni, megszólalni, csak fogta szorosan, a vak szemeit becsukta a szörnyű valóság elől, Amellyel hamarosan szembe kell nézniük. Hamarabb, mint gondolta. A hátuk mögött hirtelen felhangzó, visszataszító, bugybarékoló hang túlságosan is gyanús volt. Hán kinyitotta a szemét, de még mindig nem látott semmit. Leila felnézett a hátuk mögötti benyílóra, és arcára rémület költözött. Mert a függönyt félrehúzták, és az egész helység a padlótól a mennyezetig tele volt dzsabba udvarának legförtelmesebb esetlen, nyáladzó, lihegő szörnyeivel. Leila a szája elé kapta a kezét. – Mi az? – unszolta hán. – Valami nyilvánvalóan nincs rendjén – bámult a sötétségbe. A helység másik végéből ocsmány vihogás hallatszott. – vihogás. Hán felemelte a fejét, ismét behúnyta a szemét, mintha távol akárná tartani az elkerülhetetlent legalább egy pillanatra. Ismerem ezt a nevetést. Hirtelen a szemközti oldalon is felgördült a függöny. Ott tült Zsabba, Ishi tib, Boba és néhány testőr. Valamennyien nevettek, egyre nevettek, gurultak a nevetéstől. Ó, Ó, milyen megható látvány! Dorombolt a Gabba. Hán, fiacskám! Megjött az ízlésed, ami a barátaid megválasztását illeti, még ha a szerencséd nem is. Hánnak még vakun is jobban ment a szövegelés, mint egy fűszerevőnek. Nézd, dzsabba! Éppen hozzád igyekeztem, hogy fizessek, mikor egy kis kitérőt kellett tennem. Tudom, hogy volt köztünk némi vita, de biztos vagyok benne, hogy találunk megoldást. Csabba ezúttal őszintén röhögött. Márki és ő szóló, lehet, hogy te voltál a csempész szakmában a legjobb, de most már csak bánta eledel vagy. Hirtelen lefagyott szájáról a mosoly, és intett az őröknek. Vigyétek. Az őrök megragadták Leilát és Hunt. A koréliai kalózt elhurcolták, míg Leila tovább viaskodott velük. Majd kitalálom, hogyan végezzek vele, dünnyögte Zsabba. Triplán fizetek, kiáltotta szóló. Elszalasztod a szerencsédet, Jabba. Ne légy bolond. Ezzel kivonszolták. Az őrök sorából gyorsan előlépett Landó, megfogta Leylát, és megpróbálta elvezetni. Zsabba megállította. – Várj! Hozd ide hozzám! Landó félúton megállt Leylával. Feszülten figyelt, nem tudván mit tegyen. Nem a legalkalmasabb idő volt a cselekvésre. Az esélyek nem voltak a legmegfelelőbbek. Tudta, hogy az adu nála van és az aduász olyasmi, amit tudni kell kiátszani a nyeréshez. Nem lesz semmi baj, suttogta Leila. Én nem vagyok olyan biztos benne, felelte Landó. De a pillanat elmúlt, most már semmit sem lehetett tenni. Ő isi Tib és a madárgyik oda vezették az ifjú hercegnő Jabba elé. Szripió, aki mindent figyelt a helyéről, Jabba háta mögül nem tudott többé odanézni. Rémülten elfordult. Ezzel szemben Leila egyenesen állt az undorító uralkodó előtt. Szörnyen dühös volt. Az egész galaxis háborúban állt. Őt meg elfogja ez a szemétkereskedő, ez több volt annál, mint amit el tudott viselni. Mégis megőrizte nyugalmát, hiszen végső soron hercegnő volt. Hatalmas barátaink vannak, Zsabba. Hamarosan megbánja. Persze, persze, dörmögte vidáman a vén gangster. De addig is kellően élvezni fogom az öntársaságát. Mohón magához húzta, még arcuk alig néhány nyire volt egymástól, a lány teste, hozzányomódott olajos kígyó bőréhez. Leila arra gondolt, hogy itt és most megöli, de visszafojtotta indulatát, mert ez a csőcselék végezhetett volna vele, mielőtt el tudna menekülni hannal. Később biztosan kedvezőbb esélyek is lesznek, így hát félretette büszkeségét arra az időre, amikor végezhet ezzel a kocsanya tömeggel. Sríp jó egy pillanatra odapislantott, majd rögtön újra elfordult. Ó, nem, nem, nem bírom nézni! Csaba, a vénkényec kiöltötte vastag, csöpögő nyelvét, és egy durva csókot nyalt a hercegnő szájára. Hát, durván belökték a börtöncellába, mögötte csikorogva bevágódott az ajtó. Leragyott a sötétségben a padlóra, majd összeszedte magát és a fal tövébe ült. Néhány pillanatig öklével verte a padlót, de aztán lehiggadt és igyekezett összeszedni gondolatait. Sötétség. Hát a fene egyemek, ha vak, hát vak. Nincs értelme, holt harmatra vágyni egy meteoriton. Csak hát olyan kétségbejtő volt így felébredni a mélyhűtésből, megmenti az egyetlen, aki. Lejla. A kapitán gyomra összeszorult a gondolatra, mi történhet most vele. Csak tudná, hol van. Próbaképpen megkopogtatta a falat a háta mögött. Tömör szikla. Mit tehetne? Talán alkudozhatna. De milyen van, amivel üzletet köthet? Ostoba kérdés, gondolta. Mikor volt nekem bármire is szükségem, hogy alkudozzak? Mégis mi? Pénz? Gsyabbának több van, mint amennyire ő is számíthat. Gyönyörök. Semmi sem okozhat nagyobb gyönyör Gsyabbának, mint hogy megbecstelenítse a hercegnőt és megője szólót. Nem. Az ügy rosszul állt, sőt úgy tűnt rosszabbul nem is állhatna. Ekkor meghallotta a morgást. Ijesztő, mély morgás a cella távoli sarkának fekete mélyéből egy hatalmas, dühött morgása. Szóló karjain felállt a szőr. fürgén talpra ugrott, hátát a falnak vetette. Alig, ha nem társaságom van, dünnyögte. A vadlény hatalmasat bődült. Grr! És egyenesen szólóra vetette magát, durván megragadta a mellén, és több láb magasra a levegőbe emelte, szinte kinyomta belőle a szuszt. Hán, néhány hosszú másodpercig nem mozdult, nem hitt a fülének. Te vagy az, Csubi! Az óriás termetű Vuki boldogan vakkantott. Szóló úszott a boldogságban. Egy órán belül már másodszor, bár ez egészen más természetű volt. Jól van, várj egy kicsit, hiszen összetörsz. Csubakka letette barátját. Hán kinyújtotta a kezét, és megvakarta barátja melkasát. Csubi vinnyogott, mint egy kölyökutya. Oké, okay, hát mi történik itt egyáltalán? Tért azonnal a lényegre Hán. Hihetetlen szerencse, van vele valaki, akivel tervet kovácsolhat. És nem egyszerűen akárki, hanem leghűségesebb barátja az egész galaxisban. Csubi hosszasan magyarázott. Ára, ákspra, prá, rá, aurovrach, Landó terve? Hát ő mit keres itt? Csubi ismét hosszan ugatott. Hán megrázta a fejét. Lúk megbalondult. Miért hallgattál rá? Az a kölyök saját magára sem tud vigyázni, nem, hogy másokat kiszabadítson? Rovr ach ach ó rovr grü. grű Zsedi lovag, folytasd! Kis időre kimaradtam a dolgokból közben, meg mindenki illúziókban ringatja magát. Csubakkal kitartóan morgott. Hán két kedve bólintott a sötétben. – Hiszem, ha látom! – jegyezte meg, és közben jó erősen beverte fejét a falba. – Már megbocsás, a kifejezésért! Jobba palotájának vas főkapuja nyikorogva vágodott ki, hiszen csak a homok és az idő olajozta. Odakint a porviharban Luke Skywalker állt és bámult befelé a tátongó fekete nyílásba. A lovagok reverendára emlékeztető köntösét viselte, de sem pisztoly, sem fénykard nem volt nála. Minden póz nélkül, könnyed testtartással áldogált, felmérte a helyzetet, mielőtt belépett. Már férfi volt. Bölcsebb is. Nem az évek öregítették, hanem a veszteségek. Elveszítette illúzióit, és elvesztette hazáját. Elveszítette barátait a háborúban. A feszültség miatt nem tudott aludni. Elveszítette a nevetését. Elveszítette a kezét. De mindezekből a veszteségekből a legnagyobb az volt, ami abból a tudásból és a mély felismerésből fakadt, hogy amit tud, többé nem tudja nem tudni. Sok minden volt, amit bár ne ismert volna meg. Tudás a súlya alatt öregedett. A tudás természetesen hasznára is vált, sokkal megfontoltabb lett. A férfikor távlatokat nyitott, keretet, melybe beillesztheti élete eseményeit, olyan tér- és időbeli rendszert, mely körülhatárolja létét a legkorábbi emlékektől, egészen a százféle lehetséges jövőig. Mélységek, rejtélyek és térközök hálója, bejön át Lúk távlatban szemlélhette élete bármely új eseményét. Sötét és szekervényes útvesztő, amely tudatának horizontja távolba vesző pontjáig nyúlik vissza. És ezek az árnyékos zugok, melyek ilyen távlatot kölcsönöztek a dolgoknak, nos, ez a háló életét bizonyos módon sötétté tette. Nem a lényeget tekintve persze, és ha valaki azt mondja, hogy ez az árnyék mélységet adott korábban dimenzió nélküli sík személyiségének, ezt a gondolatot csak egy eltompult időt tükröző, eltompult gáncsoskodást sugalhatta. Minden esetre volt benne bizonyos sötétség. A tudásnak voltak más előnyei is. Ésszerűség, udvariasság, döntési képesség. Különösen a döntés kétélű fegyver, de megvoltak az előnyei. Ezen kívül megtanult bánni, a dzsedi erővel, amely korábban csak képesség volt nála. Most többet tudott. Ezek a tulajdonságok mind szükségesek voltak, hogy magabiztos legyen, és Luke épp úgy, mint bárki más, tudta, hogy minden élő dolognak növekednie kell. Mégis a tudás összessége valami szomorúságot hordozott. Egyfajta sajnálatot. De kiengethette meg magának ilyen időkben, hogy gyerek legyen. Lúk elszántan belépett a boltozatos előcsarnokba. Szinte azonnal két gamorrai lépett elő, és elállta az útját. Egyikük ellentmondás nem tűrő hangon megszólalt. – Nocsuba! Lúk felemelte kezét, és az őrökre mutatott. Mielőtt bármelyikük fegyvert ránthatott volna, mindketten hörögve, zihálva kaptak a torkukhoz. Térdre rottak, Luke lengette kezét, és továbbment. Az őrök, akik egyszerre újra levegőz jutottak, belezuhantak a homokba, a lábnyomába. Nem követték. A következő saroknál Luke Bib Fortunával találkozott. Amint Fortuna az ifjú jedi ezért beszélni kezdett. Luke azonban nem állt meg, ezért Bibnek a mondat közepén irányt kellett változtatnia, és Luke után hogy folytathassa a beszélgetést. Nyilván ön az, akit Skywalkernek hívnak. Ő felsége nem óhatja fogadni. Gyabbával akarok beszélni, most, mondta egykedően Lúka, nélkül, hogy lassított volna. A következő kereszteződésnél néhány további őrelőt haladtak el, akik a nyomukba szegődtek. A hatalmas Gyabba alszik, magyarázta Bib. Utasított, hogy mondja meg önnek, nem lesz semmiféle üzlet. Lók megállt, és Bibre merett. Tekintete összekapcsolódott a főudvarmesterével, könnyedén felemelte kezét, és belülről megfeszítette magát. Most azonnal odavezetsz Zsabbához. Bib habozott, fejében szilánkokra húlt minden. Milyen utasítást is kapott? Ó, igen, már emlékszik. Most azonnal odavezetlek Zsabbához. Megfordult és elindult a trónteremhez vezető kanyargós folyosón. Lúk követte a homályba. – Derekosan szolgálod a gazdádat, – súgta Bib fülébe. – Derekosan szolgálom a gazdámat, – bólintott meggyőződéssel a Bib. – Megkapod érte a jutalmadat, – tette hozzá Lúk. Bib önelégültem mosolygott. – Megkapom érte a jutalmamat. Amikor Lúk és Bib belépett a Tron termébe, a zsivaj hirtelen elnémult, mintha Lúk megjelenésének fagyasztó hatása lett volna. Mindenki megérezte a változást. A főudvarmester és a lovag a trón felé közeledett. Lúk meglátta Leylát, aki dzsabba pocakja mellett ült. Nyakánál fogva, meg volt láncolva, és hiányos táncosnői öltözéket viselt. A termen keresztül azonnal megérezte, hogy szenved, de nem szólt semmit, még csak rá sem pillantott, Teljesen kirekesztette tudatából a lány mert figyelmét teljes egészében dzsabbára kellett összpontosítania. Leila a maga részéről azonnal megérezte ezt. bezárta a tudatát Luke előtt, nehogy megzavarja őt. Ugyanakkor ki is tárta készen arra, hogy minden információ morzsát felfogjon, amelyre szüksége lehet a cselekvéshez. Felvillanyozódott a lehetőségtől. Sztripió kikukucskált a trón mögül, mikor Bib odaért. Napok óta először elindította reményprogramját. – Á, végre megjött Luke gazda, hogy elvigyen innen – sugározta. Bib büszkén megállt jobb előtt. – Uram, bemutatom Luke Skywalker zsedilovagot. – Mondtam, hogy ne erezd be – bordult rá huttul a gengszter. Meg kell engednie, hogy beszéljek, szólalt meg halka lúg, de az egész teremben lehetett hallani a hangját. Meg kell engednie, hogy beszéljen, helyeselt kötelességtudóan Bib. A dühöngő dzsabba Bib arcára vágott, aki megtantorodott és a földre zuhant. Te egy gyengelméjű bolond! A régi zsedi trükköt használja! Lúk a körülötte nyisgő, vegyes társaság tudatát is beolvasztotta a magáéba, hogy gondolatai csak dzsabbára összpontosulhassanak. Ez erőteljes szellemi koncentrációt kívánt. Idehozod nekem szóló szólókapitányt és a Vukit. Dzsabb az mosolygott. Rám a gondolatod ereje nem hat, fiú. Az emberi tudat sémái nincsenek rám hatással. Aztán, mint ami utólag jutott eszébe, hozzátettem, én már akkor gyilkoltam a fajtádat, amikor még jelentett valamit az, hogy Jedi. Luke némileg megváltoztatta tartását, külsőleg és belsőleg is. Minden esetre magammal viszem szólókapitányt és barátait. Vagy tanulsz ebből, vagy elpusztulsz. – Választhatsz, és óvaintelek, hogy alábecsüld a képességeimet. Saját nyelven beszélt, melyet jobban jól értett. Jobban nevetett, mint ahogy az oroszlán nevet, ha megfenyegeti az egér. Sripio, aki elmerülten figyelte a jelenetet, előrehajolt, hogy oda súgja Gazda, ahol áll! De egy őr hirtelen megragadta az aggódó robotot, és visszalökte a helyére. Zsabba abba a nevetést, és elkomorult. Nem kötünk semmiféle üzletet, ifjú jedi Élvezettel nézem végig halálodat. Lúk felemelte kezét. Egy közelben álló őr pisztolytáskájából kiugrott a pisztoly, és a Jedi tenyerébe röppent. Lúk a fegyverrel célbe vette Zsabbát. Boska! sziszegte Zsabba. A padló hirtelen megnyílt, és Lúk meg az őr lezuant a mélységbe. A csapuajtó azonnal bezárult. Az udvari szörnyetegek a padló toldultak, és bámultak lefelé. Lúk! sikoltott a Leila. Úgy érezte, mintha a saját innyének egy része is velezuant volna az üregbe. Előre lépett, de a a torkán féken tartottam. Körülötte rekedt Nevetés hallatszott, és az idegesítette. A menekülésen töprengett. Emberi őr érintette meg a vállát. Felnézett. Landó volt az. Észrevétlenül nemet intette a fejével. Izmai észrevétlenül elernyedtek. A pillanat nem volt megfelelő, Landó tudta ezt, de meg volt a megfelelő leosztás. Minden kártya itt volt már. Luke, Han, Leila, Csubakka és a jó öreg hamis kártyás Landó. Eddig egyszerűen csak nem akarta, hogy Leila kiterítse lapját, még minden tét nincs az asztalon. Most azonban a tét túl nagy volt. Odalent az üregben Lúk összeszedte magát és feltápászkodott a földről. Látta, hogy hatalmas, barlangszerű börtönben van. A falak sziklatömbökből álltak, közöttük sötét hasadékok nyíltak. A földön... Számtalan állat félig lerágott csontja evert, bűzlött a rothadó hús és a torokszorító félelem. 25 lábnyira a feje fölött látta a mennyezeten a vasrácsot, melyen át dzsabba visszatasító udvaroncei bámulták. A barlang oldalában lassan nyílni kezdett az ajtó. Mellette az őr váratlanul eszelősen sikoltozni kezdett. Luke végtelen nyugalommal tanulmányozta a környezetet, miközben levette hosszú köntösét, csak a rövid, Jedi tunika maradt rajta, ami nagyobb mozgásszabadságot biztosított számára. Gyorsan a falhoz hátrált, lekuporodott és figyelt. Az oldal bejárat felől felbukkant a hatalmas ránkor. Akkora volt, mint egy elefánt, volt benne valami hüllőszerű és iszonyatos, mint egy lidérc nyomás. Óriási vicsorgó szája asszimetrikusan helyezkedett el a fején, agyarai és karmai minden képzeletet felülmúltak. Látszott rajta, hogy mutáns és vad, mint minden értelem nélküli lény. Az őr felkapta a pisztolyt a sárból, ahová esett, és lézer sugarakkal lőni kezdte a borzalma szörnyeteget. A fenevad ettől csak még dühösebb lett, az őr felé dübörgött. Az őr szakadatlanul tüzelt. A fenevad ügyet sem vette a lézersugarakra, megragadta az ezerősen kapálódzó őrt, összecsattintotta a nyálatzó álkapcsait, és egy falásra lenyelte. Odafent a közönség tapsolt, nevetett, és pénzdarabokat dobált lefelé. Ezután a szörnyetek megfordult, és lúk felé indult. Te a Jedilovak lovak felugrott, és egyetlen 8 méteres szökkenéssel megkopaszkodott odafent a rácsba. A közönségnek ez nem nagyon tetszett. Lúk. Végig függeszkedett a rácson, és a barlang sarka felé igyekezett. Nagy erőfeszítéssel kapaszkodott a vasrodakba, a közönség pedig gúnyos kacajjal kísérte erőfeszítését. Egyik keze megcsúszott a síkos rácson, és bizonytalanul himbálódzott a csaholó bestia fölött. Két javaróhant keresztül a rács tetején, és fegyverük tusával ütni kezdték Lúk kapaszkodó ujjait. A tömeg helyeslése jeléjül ismét üvöltött. A ránkor lentről lúk felé kapott, de a jedi túl magasan himbálódzott. Hirtelen lúk eleresztette a rácsot, és egyenesen a bömbölő szörnyetek szemébe ugrott, majd a földre bukfencezett. A ránkor felüvöltött a fájdalomtól, megtántorodott, és saját pofáját markolázta, hogy lerázza róla a fájdalmat. Néhányszor körbe rohant, majd ismét meglátta lúkot, és feléje indult. Lúk lehajolt, és felkapott egy hosszú csontot, valamelyik korábbi áldozaté volt. Meglengette a vadállat előtt. Fönt a közönség ezt igen mókásnak találta, és tombolt a gyönyörtől. A szörnyeteg megragadta lúkot, és nyáltól csöpögő szája felé emeltem. Az utolsó pillanatban azonban Lúk mélyen a ránkor szájába nyomta a csontot, és amikor a fenevad öklendezni kezdett, a földre ugrott. A ránkor bömbölt, összevissza vissza hadonászott, és fejjel neki egy falnak. Ettől megingott néhány szikla, és olyan kiomlást indított el, amely majdnem eltemette Lúkot, de sikerült neki egy padlókezeli résbe behúzódnia. A közönség egy emberként tapsolt. Lúk igyekezett megtisztítani a tudatát. A félelem hatalmas felhő, szokta volt mondani neki Ben. A hideg hidegebb, és a sötét sötétebb lesz tőle. Engedd azonban felszállni, és szétoszlik. Így hát Lúk hagyta felszállni a tomboló szörnyetek fölé, és azon törte a fejét, hogyan fordíthatná a nyomorult teremtmény dühét önmaga ellen. A szörnyeteg nem volt gonosz, ezt tisztán látta. Ha csak egyszerűen rossz indulatú lett volna, gonosságát könnyen önmaga ellen fordíthatta volna, mert a tisztán gonosz, ahogy Ben mondta, végül mindig önpusztító. De ez a szörny nem volt rossz, csak ostoba, és rosszul bántak vele. Éhezett és kinyában mindenre rárontott, ami a közelébe került. Lúk részéről hiba lett volna azt hinni, hogy a gonosz csak saját sötét oldalának kivetülése, és nem segített volna kikeveredni ebből a helyzetből. Nem, tisztán akarta tartani tudatát, ez volt minden, és túl a kegyetlen vadállat eszén, hogy megváltsa saját nyomorúságától. Legjobb lenne szabadon engedni Zsabba udvarában, de ez megvalósíthatatlannak tűnt. Aztán arra gondolt, hogy olyan eszközt kellene a kezébe adni, hogy magával végezzen, véget vessen kínjainak. Sajnos azonban a szörnyeteg már túlságosan feldődött ahhoz, hogy a nem lét enyhét felfogja. Luke végül a barlang furcsa körvonalait kezdte tanulmányozni, hogy megkíséreljen valami sajátos tervet kialakítani. Ekközben a ránkor kikotorta szájából a csontot, és dühötten kapaszkodott át a leomlott sziglatörmeléken, hogy elérje lúkot. Bár a kőhalom, rejtőzött részben takarta lúk elől a kilátást, most a szörnyetek háta mögé látott, és ott hátul megpillantott egy raktárbarlangot, és annak a túlsó végében egy egyszerű ajtót. Csak el tudna jutni oda. A ránkor férrelökött egy nagy követ, és észrevette a hasadékban lapuló lúkot. Mohon nyúlt utána, hogy kiránycsa onnan a fiút. Lúk ferragadott egy nagy sziklát, és amilyen erősen csak tudott, lecsapott vele a teremtmény ujjaira. Mikor a ránkor a fájdalomtól üvöltve hátraugrott, lúk a raktárbarlang felé rohant. Elérte az ajtónyílást és berohant. Súlyos, bezárt kapu állt el az utat. A kapu mögött a ránkor két gondozója ült és vacsorázott. Mikor Luke belépett, felnéztek, majd felálltak és a kapu felé indultak. Lúk megfordult és látta, hogy a dühöngő szörnyeteg jön utána. Visszafordult a kapuhoz és megpróbálta kinyitni. A gondozók két ágú dárdájukkal feléje bögdöstek, döfködték a rácson keresztül, nevettek, és rágták az ennivalójukat, miközben a ránkkor közelebb nyomult az ifjú jedihez. Mikor a ránkkor benyúlt utána a helységbe, Luke az oldalsó falnak vetette hátát. Hirtelen megpillantotta az ajtót működtető kapcsolótáblát a szemközti fal közepén. A ránkkor gyilkolásra készen kezdett benyomulni a rakterhelységbe, mikor Luke hirtelen felkapott egy koponyát a földről, és a kapcsolótáblához vágta. A kapcsoló tábla szikre esőt hányva felrobbant. A hatalmas elválasztó vasajtó fentről csikorogva lezúnt a ránkor fejére, és úgy kettészelte, ahogy a balta hasítja ketté az éred görögdínyét. Fent a közönség egyemberként felhördült, majd csönd lett. Őszintén megdöbbentek az események ilyetén fordulatától. Mindenki dzsabbára nézett, akit a guta kerülgetett. Ilyen dühöt még soha nem érzett. Leila igyekezett palástolni örömét, de nem tudta visszafolytani a mosaját, és ez csak tovább fokozta a dzsabba haragját. Rikácsolva ordított az őrökre. Hozzátok ki onnan! Hozzátok ide szólót és a vukit! Ezért a gaztettért mindnyájan bűhödni fognak. Lent a barlangban Lúk nyugodtan állt, mikor berontott zsabba néhány testőre, megkötözték és kirángatták. A ránkor gondozója hangosan zokogott, és ráborult halott kedvence testére. E naptól kezdve az élet magányos lesz számára. Hánt és Csubita tajtékzó zsabba elé vezették. Hunt még mindig hunyorgott és többször megbotlott. Srípio a hut mögött állt, és kimondhatatlanul aggódott. Zsabba rövid pórázra fogta Lejlát, és a haját simogatta, hogy nyugtassa magát. A termet állandó zsongás töltötte be. A csőcselék találgatta, kivel mi fog történni. Néhány őr köztük Landó Carrisian nagy sietséggel keresztül taszigálta a termen. Az udvarancok félrehúzottak, hogy utat engedjenek, mint a háborgó tenger. Mikor Luke is a trón előtt állt, mosolyogva boldalba bökte szólót. Örülök, hogy újra látlak, vén cimbora. Szóló arca felragyogott. Úgy látszik, egyre újabb barátokba botlik. Luke! Te is benne vagy ebben a pászban? Nem hagyhattam ki. Mosolygott Skywalker. Egy pillanatra szinte újra kölyöknek érezte magát. – Na, mit csinálunk? – húzta fel a szemöldökét, hán. Amit máskor? – mondta Lúk. Ó, ó, felelte súgva, han. Száz százalékig megnyugodott, mint a régi szép időkben, de egy pillanatta később sötét gondolat suhant át rajta. – Hol van Leila? – Csak nem. A hercegnő azóta őt nézte, Mióta belépett a terembe, és saját lelkével vigyázta Hanét. Most, hogy róla beszélt, tüstént válaszolt Jabba trónjáról. Jól vagyok, de nem tudom, meddig bírom nyájas barátoddal távol tartani. Szándékosan beszélt ilyen könnyedén, hogy megnyugtassa Hánt. Azon kívül, együtt látva valamennyi barátját, úgy érezte, hogy szinte legyőzhetetlen. Hán, lúk, Csubi, Landó... Még Sripjó is ott lapított valahol, igyekezve észrevétlen maradni. Leila majdnem felnevetett és majdnem morba vágta Zsabbát. Alig tudta tűrtőztetni magát. Szerette volna valamennyi őket megölelni. Zsabba hirtelen elüvöltötte magát. Tolmácsrobot! A terem azonnal elhallgatott. Szrépió félénken előlépett és szerénykedő, zavart fejbiccentéssel intézte szavait a foglyokhoz. Ő felsége, a nagy zsabba, a hutt úgy határozott, hogy mindannyiunkat azonnal kivégzik. Szóló hangosan közbeszólt. Az a jó. Utálok sokáig várni. Ő felsége elleni nyílt támadásuk. Folytatta Szrépió. A halál legkínosabb formáját követeli meg. Semmi értelme félmunkát végezni, tréfálkozott szóló. Zsabba néha olyan tagályos tud lenni, és most ennek az aranyszínű kaszninak az útján kinyilatkoztatást tesz. Szrépjó egyszerűen gyűlölte, ha félbe szakították, Mégis összeszedte magát és folytatta. Kiviszik önöket a dűnetengerre, és beledobják a Karkun nagy barlangjába. Han vállatvont, és lúkhoz fordult. Nem hangzik valami vészesen. Sripjó nem vette tudomásul a közbeszólást, ahol a korlátlan hatalmú sarlak lakozik. Az ő gyomrában megtanulják, mi a fájdalom és a szenvedés, amíg ezer éven át emészti önöket. Egy pillanatra azt hittem, kibírjuk, visszakozott szóló. Ezer év csak sok egy kicsit. Csubi tökéletesen egyetértve vonított. Luke csak mosolygott. Tárgyanlőd kellett volna, Zsabba. Ez az utolsó tévedésed. Luke képtelen volt palástolni hangjában az elégedettséget. Megvetette Zsabbát, a galaxisnak ezt a piócáját aki kiszívja az életet mindenből, amihez hozzájut. Végezni akarta gonosz tevővel, ezért tulajdonképpen még örült is, hogy Zsabba visszautasította az üzletet, mert így Lúk valóra válthatta tervét. Persze, elsődleg célja barátainak kiszabadítása volt, akiket szívből szeretett. Most elsősorban ez a cél vezérelte. De hogy ekközben megszabadíthatja a világegyetemet ettől a gengszterférektől, ez a lehetőség lúkott komor elégedettséggel töltötte el. Csaba gonoszul vigyorgott. Vigyétek őket! Legalább valami apró örömezen az egyébként gyászos napon. Csak a sarlak etetése okozott neki akkora élvezetet, mint a ránkor táplálása. Szegény ránkor. A tömeg hangos üdvri tört ki, mikor a foglyokat elvezették. Leila aggódva nézett utánuk, de amikor elkapta lúg pillantását, zavartal látta, hogy továbbra is szélesen, őszintén mosolyog. Mélye csóhajtott, hogy elűzze aggodalmát. Jobba hatalmas antigravitációs vitorlás bárkája lassan siklott a végtelen dűne tenger fölött. A homok lepte. Vashajó test nyikorgott az enyhe szellőben. A két hatalmas vitorlába kapaszkodó szél úgy nyűgött, mintha még a természet is valami halálos korban szenvedne, ha a dzsabba közelébe kerül. Ő a fedélközben tartózkodott udvaroncaival, errejtve romlott lelkét a tiszta napfény elől. A bárka mellett két kis hajó haladt az alakzatban, az egyik kísérőhajó volt, hat rossz külsejű katonával a fedélzetén, a másik egy ágyunaszád a foglyokat szállította, hánt csubit és lókott. A megkötözött foglyokat fegyveres őrök vették körül, Barada meg a két vikve és Landukáriszián. Barada értelmes fajhoz tartozott, és nem szívesen engedett ki bármit is a kezéből, amit egyszer megkaparintott. Hosszú csövű puskáját úgy tartotta, mint aki csak arra vár, hogy használhassa végre. A vikvék különös fajta képviselői voltak. Testvérek, szívósak és kopaszok nem számítva egy törzsi hajtincset, melyet befonva és oldalra vetve viseltek. Senki sem tudta biztosan, hogy a vikve a törzsük vagy a fajuk neve, vagy hogy a törzsben mindenki testvére -e, netán mindegyiket vikvének hívják-e. Csak annyit lehetett tudni, hogy ezt a kettőt így hívják, és minden más lényel szemben teljesen közönösek, Egymással kedvesek, sőt, gyengédek voltak. De csak úgy, mint Barada, szemlátomást alig várták, hogy a foglyok helytelenül viselkedjenek. Landó természetesen hallgatott. Készen állt a lehetőségre várva. Ez arra a lítium akcióra emlékeztette, amelyet a Peszmenben Négyen hajtott végre. Meghintették a dűnéket litiumkarbonáttal, ezzel verték át a kormányzót, hogy bérbeadja a bolygót. Landó, aki szervezeten kívüli bányaőr volt, lefektette a kormányzót arccal a hajó fenekére, és a megvesztegetésért kapott pénzt kidobta a fedélzetről, mikor a szervezet tisztviselői megtámadták őket. Azt épp bőrrel megúszta. Lándó remélte, hogy ez az ügy is úgy végződik azzal a különbséggel, hogy most az őröket is le kell haigálniuk a fedélzetről. Hán a fülét hegyezte, mert a szeme még mindig használhatatlan volt. Vakmerő nem törődömséggel beszélt, hogy az őrök figyelmét elterelje, Hozzászokta se őket a hangjához és a mozgásához, így ha eljön az idő, hogy valóban cselekedjenek, akkor jóval később kapnak ézbe, És persze, mint mindig, azért beszélt, hogy hallja a saját hangját. Azt hiszem, javul a látásom, mondta, és a sivatag felé hunyorgott. Nagy, sötét folt helyett, nagy, világos foltot látok. Nem veszítes semmit hittel, mosolygott lók. Én itt nőttem fel. Luke a tatóinon eltölt a gondolt, amikor nagybátyja a farmján élt, és néhány barátjával a házilag megbügykölt terepsiklóján kóborolt. Más gazdák fiaival, akik magányos telepesként éltek itt. Semmi más nem adódott itt egy férfi vagy egy fiú számára. Csak suhantak az egyhangú dűnék fölött, és igyekeztek elkerülni az ingerlékenyt, Taszkeneket, akik úgy őrizték a homokat, mintha aranypor lenne. Luke jól ismerte ezt a helyet. Itt találkozott Obi-Wan az öreg Ben Kenobival, a remetével, aki ki tudja, mióta élt a pusztaságban. Azzal az emberrel, aki először mutatta meg Luke-nak a dzsediséghez vezető utat. Luke most nagy szeretettel és nagy szomorúsággal gondolt rá mert mindenek felett Ben volt az elindítója Lúk felfedezésének és veszteségeinek és veszteségei felfedezésének. Ben vitte Lúkot Mózízlibe, a Tatooine nyugati féltekején fekvő Kalózvárosba, a kocsmába, ahol először találkozott Hansolóval és csubakkával, a vukival. Oda vitte, miután birodalmi rolmoztagosok meggyilkolták a Owen Berunénit. és Berunénit, a két menekülő robotot, Ártut és Sripiót keresve. Luke számára az egész itt a Tatuínon kezdődött. Úgy ismerte ezt a helyet, mint egy visszatérő álmot, és megesküdött, hogy soha nem tér vissza. Itt nőttem fel, ismételte csendesen. És most itt fogunk meghalni, felelte szóló. A terveim szerint nem, Rázta fel magát Lúk az álmodozásból. Ha ez a nagy terved, nem vagyok oda tőle. Csabba palotáját túlságosan jól őrzik. Ki kellett, hogy hozzalak onnan. Csak maradj közel Csubihoz és Landóhoz. Lesz gondunk mindenre. Alig várom. Hannak volt egy bizonytalan érzése, hogy ez a nagy menekülés Luke szerint azon a legjobb esetben kétséges kiinduló ponton alapszik, hogy jedi tartja magát. A Jedi lovagok a letűnt testvériség, amely az erőt használta, és amelyben ő tulajdonképpen egyáltalán nem hitt. Egy gyors hajó és egy jó sugárvető ezekben hit és azt kívánta, bár rendelkezne velük. Dzsabba a vitorlás bárka főkabinjában ült, kíséretétől körülvéve. Tulajdonképpen a palotabeli mulatságot folytatták menet közben, aminek következtében a tivornyázás némileg himbálózó jelleget öltött, és eluralkodott a lincselés előtti ünneplés hangulata. A vérszomj és a harciasság a tetőfokra hágott. Szripió egészen a mélyponton volt. Pillanatnyilag arra kényszerült, hogy tolmácsoljon Efant Mon és Ríisz között egy vitában, amely a kvarkháború egy részletére vonatkozott, és ez már sok volt neki. Efant Mon ez a testes, egyenes tartású, csúf, agyaras pofájú, vastagbőrű, tarthatatlan álláspontot képviselt legalábbis szrípjó észjárása szerint. A vállán egyébként ott ült Bújaféreg, az ostoba, hüllőszerű majom, akinek az volt a szokása, hogy szó szerint utána szajkózott mindent, amit Efant mondott, ezért úgy hatott, mintha Efant érveinek súlya megkétszereződnék. Efant jellegzetes, harcias nyilatkozattal fejezte be szónoklatát: Vuszsi Javamba Bóg. Mire bujaférek bólintott és hozzátette, Vuszsi Javamba bóg. Sríp ezt nem akarta igazán lefordítani Rííisnek, akinek három szemű képéről lerít, hogy tökrészeg, de azért megtette. Mindhárom szem dühötten tágra nyílt. Bakkava, bakkava! És minden további bevezető nélkül orrba vágta Efán Mondt, aki ettől egy csapat fejük közé zuhant. Szripió úgy érezte, ez a válasz nem igényel fordítást, és megragadta az alkalmat, hogy a hátsó falhoz osonjon, ahol váratlanul egy kis termetű robotba ütközött, aki italokat szolgált fel. Az italok szerteszét fröcsköltek. A zömök kis robot néhány gyors, méltatlankodó fütsorozatot, sípolást és dudálást hallatott, Szripió azonnal felismerte. Nagy megkönnyebbüléssel nézett le rám. mit csinálsz te itt? Ún, vícsi, árvi, a bezzhám. Azt látom, hogy italokat szolgálsz fel. De ez a hely veszélyes. Lúggazdát ki akarják végezni, és ha nem vigyázunk, minket is. Ártó füttyentett. Kicsit közönösen legalábbis szrépió szerint. Bár úgy tudnék bizakodni, ahogy te, felelte komoram. Jobba felviogott Efant Mon összeesése láttán. Szerette a jó verekedést. Különösen szerette, ha az erőset zúzzák össze, ha büszke hullik el. Dagat újaival megrántotta a Leila hercegnő nyakára kötött láncot. Minél nagyobb ellenállásba ütközött, annál jobban csorgott a nyála, végül egészen odahúzta magához a küszködő, hiányosan öltözött hercegnőt. Ne húzodj túl messze gyönyörűségem, nem sokára méltányolni fogsz engem. Egészen közel húzta és kényszerítette, hogy igyék a poharából. Lejla kinyitotta a száját és bezárta a tudatát. Természetesen undorodott, de voltak ennél rosszabb dolgok is, és ez minden esetre nem fog soká tartani. Jól ismerte a rosszabb dolgokat. Az összehasonlítás mért számára az az éjszaka volt, amikor Darth Vader megkínoszta. Majd nem megtört. A fekete lovak sosem tudta meg, milyen közel járt ahhoz, hogy kiszedje belőle az információt, amelyet akart. A felkelők bázisának helyét. Közvetlenül azután fogta el, hogy sikerült r és 3 segítségért küldenie, elfogta, a halálcsillagra vitte, tudatgyengítő szerekkel injekciózta és kínozta. Először a testét gyötörte meg hatékony kínzó robotjaival, tűk, prések, tűzkések, elektrosok. Ezeket a fájdalmakat is kibírta, mint ahogy kibírta most dzsabba visszataszító érintését, Természetesen lelki erővel. Néhány lábnyival távolabb csúszott mert annak figyelme elterelődött róla, a zsalus ablakhoz húzódott és hunyorogva nézte a poros napfényben a hajót, amelyen megmentőit szállították. A naszád megállt. Az egész konvoj megállt, pontosan egy óriási homok töltsér fölött. A vitorlás bárka és a kísérő hajó a hatalmas mélyedés egyik oldalához manőverezett, és a foglyok hajója pontosan a tölcsér fölött lebegett, mint egy húsz lábnyi magasságban. A mély homoktölcsér fenekén visszataszító, rózsaszínű, nyálkás, hártyaszerű mélyedés lüktetett, szinte mozdulatlanul. Az üreg nyolc lábát mérőű volt, és három befelé irányuló, tűhegyes fogsor keretezte. A nyílást szegélyező hártyára homok tapadt, és időnként belehullott a középen lévő fekete lyukba. Ez volt a sarlak szája. A foglyók hajójának oldalán fémpallót nyújtottak ki. Két őr, Kioldozta Luke kötelékeit, és durván a pallóra lögdöste, egyenesen a homokban tátongó nyílás fölé, ahol most perisztaltikus mozgású hullámzás indult meg, és a hús szagára nyálazni kezdett. Zsabba társaságával együtt átvonult a megfigyelő fedélzetre. Luke a csuklóját dörzsölgette, hogy pesdítsa a vérkeringését. A sivatagból sugárzó forróság melegséggel töltötte el lelkét, hiszen végső soron mindig is ez volt az otthona. Egy bántafarmon született és nevelkedett. Meglátta a nagybárka álló lejlát, és rákacsintott. A hercegnő visszakacsintott. Gyabba magához intette Szripjót, és utasításokat mormolt az aranyszínű robotnak. Szripjó a mikrofonhoz lépett. Gyabba felemelte karját, és a tarka galaxis közi had elcsendesedett. A hangszóróban felcsendült szrípió felerősített hangja. Ő felsége reméli, hogy méltósággal halnak meg, hirdette ki szrípió. Ez egyáltalán nincs rendjén. Valaki nyilván elhányta a helyes programot. Ő minden esetre csak robot, jól megtervezett funkciókkal. Ő mindössze fordít, Szó sincs szabad akaratról. Megsúválta a fejét, és folytatta. De ha valaki kegyelemért akar könyörögni, dzsabba most meghallgatja kérelmét. Hán előrelépett, hogy utolsó gondolatát közölje ezzel a felfuvalkodott nyálfazékkal, hiszen már minden mindegy. Mondd meg ennek a nyálkás, mocskos hernyófajzatnak! Sajnos... Hán a sivatag felé fordult, épp háttal a bárkának. Csubi megfogta és megfordította szólót úgy, hogy most egyenesen szemben állt a nyálkás, mocskos hernyófajzattal, aki ezt szavait intézte. Hán bólintott és zavartalanul folytatta. Mocskos hernyófajzatnak, hogy nem szerzünk neki ekkora örömet! Csubi egyetértéssel jeléjül néhányat mordult. Lúg készen állt. Jabba, ez az utolsó esélyed! – kiáltotta. – Engedj szabadon, vagy meghalsz! Gyors pillantást vetett Landóra, aki feltűnés nélkül a hajó tattya felé mozdult. – Ez az! – számítgatva Landó. – Csak lehajítják az űröket a fedélzetről, és mindenki szeme láttára meglépnek. A bárkán a szörnyetegek harsokba nevettek. Az űrzavarban ártú csöndben felgurult a hídon a főső fedélzett széléig. Gsyabba felemelte kezét, és tapnyalói elhallgattak. – Bizonyára igazad van, fiatal zsedi barátom! – mosolygott. Majd lefelé fordított a Dobjátok le! A közönség újjongott, mikor lúkot, vikve a padló végé ezt a szigálta, Lúk felnézett a korlátnál egyedül áldogáló Ártúra, és könnyed üdvözlést intett a kis robot felé. Erre a megbeszélt jelre Arthur domború fején kinyílt egy felhajtható lemez, és egy lövedék vágodott a magasba, széles ívet írva le a sivatag fölött. Lúk leugrott a pallóról újabb ordítás harsant. Luke Szabad esés közben egy pillanat tört része alatt megpördült, és újja hegyével elkapta a palló végét. A vékony fém veszedelmesen meghajolt súlyától, szinte elpattant, majd fellendítette a fiút a magasba. A levegőben teljes fordulatot tett, és leérkezett a palló közepére oda, ahonnan az imént elugrott, csak éppen a megzavarodott őrök háta mögé. Könnyedén kinyújtotta kezét, oldala mellett... Tenyerével felfelé, és fénykardja, melyet ártul kifelé, hirtelen nyitott kezébe simult. Luke zsedi gyorsasággal bekapcsolta kardját, és rátámadt az őrökre a palló hajó felüli végénél, azok pedig sikoltozva zuhantak a sarlak rángó szájába. A többi őr rárontott Luke-ra. Luke keményen rantott szikrázó kardjával. Saját fénykardjával, nem az apjáéval. Az apjájét elveszítette a Darth vívott párbajban, amikor a kezét is elveszítette. Darth Vader, aki azt mondta Luke-nak, hogy ő az apja. De ezt a fénykardot Luke maga készítette obi Kenobi elhagyatott kunyhójában, a Tatooine másik oldalán. Ő készítette a régi Jedi mesterszerszámokkal és alkatrészekből, szeretett. Tel és ügyességgel, a szükségkényszerétől hajtva. Most úgy forgatta, mintha kezéhez nőtt volna, mintha karja meghosszabbítása lett volna. Ez a fénykart valóban lúké volt. Úgy vágta szét a támadókat, mint a szétfoszló árnyékokat. Landó a kormányossal viaskodott. A hajó vezérlőpultját igyekezett elérni. A kormányos lézerpisztolya elsült, és eltalálta a közeli kapcsolótáblát. A hajó oldalra billent, ettől egy másik őr is a mélybe zuhant, a fedélzeten pedig minden romba dőlt. Luke összeszedte magát, és felemelt fénykardala a kormányos felé rohant. A teremtmény a félelmetes látványtól hátra megingott, és ő is átesett a peremen, bele a torokba. A halára rémült őr a homoktölcsér puha lejtőjén ért földet, és megállíthatatlanul csúszni kezdett lefelé, a fogazott, ragacsos nyílás felé. beesetten kaparta a homokat és üvöltött. Hirtelen egy izmos csáb kígyózott elő a sarlak szájából, felkúszott a nyálkás homokon, szorosan rátekeredett a kormányos bokájára, és groteszk szürcsöléssel lehúzta a nyílásba. Mindez másodpercek alatt zajlott le. Látva, hogy mi történik, Zsabbát elöntötte a dű és örjöngő parancsokat ordította körülötte állóknak. Egy pillanat alatt általánossá vált a felfordulás, különféle teremtmények rohantak ki az ajtókon. Ezt a fejvesztett zűrzavart használta ki Leila, hogy cselekedjék. Felugrott a trónra, megragadta a láncot, amely fogva tartotta, és rácsavarta a dzsabba dagadt Majd leugrott az emelvény túloldalán, de közben szorosan markolta a láncot. A kis fém láncemek folytogatóan vájódtak a nyakának pegyhüt ráncaiba. Ember erővel húzta a láncot. Zsabba hatalmas teste hánykolódott, majdnem eltörte a lány ujjait, majdnem kitépte karját, de sehogy sem tudott megtámaszkodni, ahhoz túl ormótlan volt. De puszta tömege is majdnem elegendő volt, hogy szinte minden testi erőnek ellenálljon. De Leila szorítása nem csak testi erő volt. Szemét behújta, nem érezte a fájdalmat a kezében, minden életerejét, most képes volt valamennyit összegyűjteni, arra összpontosította, hogy kiszorítsa a lélegzetet ebből az ocsmányfajzatból. Izzadva húzta és a látványra koncentrálta, hogy a lánc milliméterről milliméterre bevájódik Csabba légcsövébe, közben Jabba vadul vergődött, kétségbeesetten tekergett a nem várt támadástól. Csabba minden izmát megfeszítette és végső, ziháló erőfeszítéssel előredőlt. Hüllőszemei kidüllettek, ahogy egyre szorult a lánc, szájából kilógott vastag nyelve. Vaskos farka görcsös erőfeszítéssel vonaglott, míg végül elcsendesedett holta. Leila látott, hogy kiszabadítsa nyakát a láncból, mi alatt odakünn még hevesebben tombolt a küzdelem. Boba Fett bekapcsolta háti rakétáját, a levegőbe ugrott, és egyetlen szökkenéssel átlendült a bárkáról, a naszádra, éppen akkor, mikor luke sikerült hánt és Csubit kiszabadítani a kötelekből. Boba célba vette lézer luke de mielőtt tüzelhetett volna, az ifjú Jedi megpördült, és fénykardjának nagy hívű suhintásával ketté vágta a fejvadász pisztolyát. A bárka fedélzetéről, a nagy ágyú felől hirtelen sorozat hallatszott, a hajó oldalát találat érte, és negyven fokkal oldalra billentette. Landó lesodródott a fedélzetről, de az utolsó pillanatban elkapott egy törött rudat, és kétségbeesettel lógott a sarlak fölött. Ez a fordulat határozottan nem szerepelt a játéktervében, és fogadkozott magában, hogy soha többé nem keveredik olyan leosztásba, amelyet nem ő tart kezében elejétől a végéig. A bárka fedélzeti ágyúja ismét teribe találta a naszádot. Csubi és Han a korlátnak vágódott. A megsebesült Vuki felvonított a fájdalomtól. Lúk rápillantott szőrös barátjára, Boba Fett kihasználta ezt a pillanatnyi figyelmetlenséget, és páncélos ruhaujjából egy kábelt lőtt ki rá. A kábel többszörösen rátekeredett lúkra, az oldalához szorította karjait, kardot markoló keze csak csuklótól lefelé maradt szabad. Behajlította a csuklóját, így a fénykart egyenesen felfelé merett, majd a kábel mentén Boba felé perdült. A fénykard egy pillanat alatt elérte a drótlasszó végét, és azonnal átvágta. Luke lerázta magáról a kábelt éppen akkor, mikor újabb sugár találta el a hajót. Boba eszméletlenül zuant a fedélzetre. Ez a robbanás szerencsétlen módon megbillentette a rudat is, amely a Landó csüngött, és egy pillanat alatt lezuhant a sarlak üregébe. Lúkot is megrázta a robbanás, de sértetlen maradt. Landó a homok lejtőre esett, segítségért kiáltozott, és megpróbált kimászni. A laza homokban azonban egyre mélyebbre csúszott a tátongó nyílás felé. Landó behunta szemét, és megpróbálta végig gondolni azokat a módszereket, amelyekkel ezer éves gyomorrontást okozhatna a sárlaknak. Három a kettő az arányban fogadott magával, hogy bárkinél tovább bírja a szörny gyomrában, talán ha azt az utolsó ört lebeszélte volna egyenruhájáról. – Ne mozdulj! – ordította lúk, de figyelmét rögtön az őrökkel megrakott másik hajóra kellett összpontosítania, amelye közeledett és tüzelt. Luke régi dzsedi szabályt alkalmazott, ami az őröket meglepte a másik hajón. Ha az ellenség fölényben van, támadj! Ez az ellenség erejét önmaga ellen fordítja. Luke egyenesen a másik hajó közepére ugrott, a sűrűjébe, és... Fénykardjának villogó csapásaival azonnal tizedelni kezdte őket. A naszádon Csubi igyekezett kiszabadítani magát a roncsok közül, míg Han vakon talpra küzdötte magát. Csubi rávakkantott, hogy a fedélzeten nem messze heverő lángja felé irányítsa. Landó üvöltött, mert közelebb csúszott a csillogó álkapcsokhoz. Hazárgyátékos volt, de nem nagyon mert volna saját esélyeire fogadni, hogy megmenekül. – Nem mozdul, Landó! – kiáltott rá Han. – Jövök. Aztán Csubinak. – Hol van Csubi? Kétségbe esetten hadonászott kezével a fedélzet fölött, miközben Csubi utasításokat morgott, irányítva szóló mozgását. Végre Han megragadta a lándzsát. Boba fett éppen ekkor tápászkodott fel kábán a robbanó lövedéktől. Átnézett a másik hajóra, ahol Lúk elkeseredette harcolt hat örrel. Boba egyik kezével a korlátba kapaszkodott a másikkal, Lúkra emelte fegyverét. Csubi vakkantott hannak. Merre? üvöltötte szóló. Csubi ugatott. A világtalan űrkalóz, Boba irányába sújtott hosszú lángájával. Fett, reflexzerűen kivétte alkarjával a csapást, és újra lúkra célzott. Félre az utamból vakbolond, szitkozódott. Csubi dühötten ugatott. Hán ismét meglendítette ez ezúttal éppen ellenkező irányba, és az ütés Boba háti rakétahajtóművének közepét érte. Az ütődés következtében a rakéta beindult. Boba Váratlanul a magasba röppent, mint valami lövedék, keresztül süvített a másik hajó fölött, és egyenesen a homoktölcsérbe vágódott. Páncélos teste gyorsan végig landó mellett, és lassulás nélkül belegurulta a sarlak szájába. – Rrrr, morogta Csubi. – Tényleg? – mosodott el szóló. – Bárcsak láthattam volna. A bárka fedélzeti ágyújának újabb lövése oldalba találta a hajót, és majdnem mindent lesodorta a fedélzetről, beleértve szólót is. Lába azonban beleakadt a korlátba, és most ott lengett veszedelmesen a sarlak fölött. A sebesült vuki keményen kapaszkodott a roncsokkák görbült hajótadba. Luke, aki ez alatt végzett ellenfeleivel a másik hajón, azonnal átlátta a helyzetet, és a homokos mélység fölött átugrott a nagy bárka meredek fényfalára. Lassan, kezén függeszkedve felmászott a hajótestre a fedélzeti ágyú felé. Ez alatt a megfigyelő fedélzeten Leila küszködött, hogy eltörje a láncot, amely a halott gangsterhez bilincselte, néha abba kellett hagynia, ha egy őr futott felé, meglapult a hatalmas tetem mögött. Most egész hosszában kinyújtott a testét, hogy elérjen egy gazdátlan lézerpisztolyt, de hasztalam. Szerencséjére végül Arthur érkezett a megmentésére, miután először elvétette a tájékozódást, és rossz pallon le. Végre oda gördült hozzá, fedőlemezei alól egy vágószerszám nyúlt ki, és keresztül vágta a láncot. – Köszönöm, Ártu, jól csináltad, és most gyerünk innen! Az ajtóhoz rohantak. Útközben szrípjóra bukkantak, aki a padlón hevert és ordított, miközben egy óriási, bügykös szörny név szerint Hermi Odle ült rajta. Bujaféreg a féreg, a hüllőforma majomszörny ott kuporgott Szrépió fejénél, és az aranyszínű robot jobb szemét próbálta kipiszkálni. Ne, ne! A szemetet ne! Sivalkodott Szrípió. Ártó elektromos sugarat lövelt Hermi Oddle hátsó felébe, amitől az jaj veszékelve kiugrott az ablakon. Egy hasonló sugár, a mennyezethez vágta a buja férget, ahonnét le sem jött többé. Szripió gyorsan fölkelt, szeme egy drótnyálábon fityeget, majd Artuval együtt sietve követte Lejlát a hátsó kiáraton. A fedélzeti ágyú újból eltalálta a bugdácsoló naszádot, jóformán mindent elsöpörve róla, ami még rajta volt, kivéve csobakát. Sebesült kezével kétségbe esetten kapaszkodva kinyúlt a korlát fölött, megmarkolta a himbálózó szóló bokáját, aki vaktában tapogatott a rémült karisszian felé. Landónak sikerült megállnia a csúszásban azzal, hogy teljesen mozdulatlan maradt. Most azonban a felnyúlt szóló kinyújtott karja felé, az omlatak homokban mindig egy hajszállal közelebb csúszott az éhes szájhoz. Őszintén remélte, hogy Szóló már nem nehezte rá a beszpinen történt ostoba ügy miatt. Csubi újabb utasítást vakkantott hám felé. Jól van, tudom már, sokkal jobban látok, biztos minden vér a fejembe szállt. Remek, mondta Landó. Most pedig nem tudnál néhány centit nőni is? A bárka fedélzeti tüzérei látták ezt az emberi láncot, és a kegyelem döfésre készültek, mikor elébük toppant lúk széles mosolyjal, mint egy kalósz király. Mielőtt lőhettek volna, felkattintotta a fénykardját, egy másodpercen belül füstölgő hullák voltak. Ekkor az alsó fedélzet felül egy csapatnyi őrrohant felfelé a lépcsőn és tüzelt. Az egyik sugár kiütötte lúk kezéből a fénykardot. Lerohant érte a fedélzetre, de azonnal körülvették. Két katona ismét az ágyúhoz lépett. Lúk kezére nézett, az egész szerkezet kilátszott, a teljes acélból és áramkörökből álló konstrukció, ami valódi kezét, amelyet Véder a legutóbbi összecsapásuk során levágott, pótolta. Behajlította a műkezet, működött. A fedélzeti tüzérek rálőttek a naszádra. A lövés oldalba kapta a kis hajót. A rászkodástól Csubi majdnem elengedte a korlátot, de hogy a hajó megbillent, hannak sikerült elkapni a landó Húzzál! kiáltott a szóló a vukinak. Megfogott! sikoltott fel Carician. Rémülten nézett lefelé, és látta, hogy a sarlak egyik csápja lassan a bokájára tekeredik. Ami a hamis kártyázást illeti, Ebben a játszmában öt percenként változtatják a játékszabályokat. Csápok! Mekkora esélyt adott volna bárki is a csápoknak. Nagyon kicsit állapította meg fatalista mormogással, kicsit és jászosat. A fedélzeten a tüzérek újra beállították az irányzékot a végső lövéshez, de mielőtt tüzelhettek volna, Leila a hajó túlsó végén eljutott a másik fedélzeti ágyúhoz. Első lövésével szétlőtte a vitorlázatot, amely a két fedélzeti ágyú között állt, második lövésével pedig elsöpörte az első ágyút. A robbanások megrengették a hatalmas bárkát, és egy pillanatra elterelték a lúkot körülfogó őrök figyelmét. Ebben a pillanatban kinyújtotta a kezét, és a fénykard, amely tíz lábnyira tőle a fedélzeten hevert, beleröppent. Két őr rálőtt, mire felugrott a levegőbe, a két lézersugára két őrrel végzett. Még a levegőben bekapcsolta a fegyverét, ahogy a fedélzetre ért, meglengette és halálosan megsebesítette a többieket. A fedélzeten keresztül oda kiáltott Leilának. – Lefelé céloz!" a herceg Fedél közfelé irányította a második fedélzeti ágyú csövét, és intett a korlátlan álló szrépiónak. Ártu vadul fitgyögött mellette. – Nem bírom, Ártu! – kiáltott a répió Túl nagy ugrás! – Ártu átlökte az aranyszínű robotot a korláton, majd maga is átvetette magát, és homlok belebucskázott a homokba. Eközben... Tovább folyt Szóló és a sarla között a kötélhúzás, amelyben Carrissian Báró volt a kötél, és a tét. Csubakka fogta lábát, nekifeszült a korlátnak, és sikerült másik kezével a roncsok alól egy lézerpisztolyt előhalásznia. A fegyverrel Landó felé célzott, majd leeresztette és elvakkantotta a godalmát. – Igaza van! – kiáltotta Landó. – Túl messze van! – Szóló felnézett. – Add ide a pisztolyt, Csubi! Csubakka odaadta neki. Hán egyik kezével átvette, míg a másikkal továbbra is Landót tartotta. – Hé, Cimbora, várj egy kicsit! – tiltakozott Landó. – Azt hittem vak vagy! – Már sokkal jobb – biztosította Szóló. – Van esélyem? – Hé! Egy kicsit feljebb, létszíves, behúzta a nyakát. Hán hunyorított, meghúzta a ravaszt, és telibe találta a csápot. A féregszerű dolog azonnal elengedte zsákmányát, és visszacsusszant saját szájába. Csubakka nagyot rántott, először szólót húzta vissza a hajóba, aztán landolt. Közben Lúk a balkarjával átörelte lejlát, jobbjával megragadott egy kötelet, amely a félbetört árbócról lógott le. Lábával megrúgta a második fedélzeti ágyú elsütő billentyűjét és a levegőbe ugrott, az ágyú pedig belerobbant a fedélzetbe. A kötélen mindketten átlendültek az üresen lebegő kísérőhajóra. Amint odaértek, Lúk a félre billent naszáthoz kormányozta, ahonét a fedélzetre segítette csubakkát, hant és landót. A vitorlás bárkán egyre terjedtek a robbanások, már a fele lángokban állt. Lúk megfordította, és a bárka mellé irányította a hajót, ahol szríp lábai meredtek ki a homokból, ártuditúból, csak a periszkópja látszott a dűne fölött. A hajó pontosan fölöttük állt meg. Egy nagy elektromágnest eresztettek le a hajó orrában lévő kamrából. A két robot kivágódott a homokból, és hangos csattanással tapadt a mágnes lapjához. – Áú! – nyöktesz Répió. – Bí, vít! – helyeselt Ártu. Néhány perc múlva valamennyien együtt voltak a hajón, többé-kevésbé egy darabban. És most először néztek egymásra, és fogták fel, hogy valamennyien együtt vannak a hajón, többé-kevésbé egy darabban. Az ölelkezés, nevetés, kiabálás, sírás és fityülés hosszú pillanatai következtek. Azután valaki véletlenül megszorította a csubakkal sebesült karját, ő pedig elbődült. Azután mindnyájan ellenőrizték a környéket, átnézték a felszereléseket, majd elhajóztak. A kis hajó nyugodtan haladt a sivatag fölött, miközben a hatalmas vitorlás Bárkát elborították a robbanások, és a tomboló tűz végül eltűnt a szikrázó lángtengerben, amelyet alig halványított el a tatuin két ikernapjának perzselő délutáni fénye. Harmadik fejezet A homok vihar mindent homályba borított. A kilátást, a lélegzetet, gondolatot, mozgást. A dübörgése már önmagában is megzavarta a tájékozódást. Úgy hangzott, mintha egyszerre támadna mindenfelől, mintha a világ morajból állna, amelynek itt van a kavargó középpontja. A hét hős lépésről lépésre haladt a sűrű orkámban, egymásba kapaszkodtak, hogy elnevezítsék egymást. Ártú ment elől, követve a. Tájoló műszer jelzéseit, amely olyan nyelven dalolt neki, amit nem torzított a szél. A nyomában Srípia, majd Leila, aki hánt vezette, a végén Luke és Landó támogatták a bizonytalan léptő Vukit. Ártu hangosan füttyentett, mire mindnyáján megálltak. A forgó forgószélen át homályos, sötét körvonalak derengtek. Nem tudom, ordította Hán, nem látok más, csak rengeteg kavargó homokot. – Mi sem látunk mást! – ordította vissza a Akkor azt hiszem, gyógyulok! Néhány lépés, a sötét árnyék még sötétebb lett, és a sötétségből előbukkant a millenium falcon, két oldalán pedig lúk X-szárnyú gépe és egy kétüléses Y-szárnyú. Ahogy a társaság behúzódott a falcon árnyékába, a szél némileg csendesedett, most már olyan volt, amit zord időjárási körülményekként lehet jellemezni. Srípió megnyomott egy gombot, és a feljáró híd zümmögve leereszkedett. Szóló odafordult Skywalkerhez. Meg kell, hogy mondjam, kölyök, egészen jól csináltad. Luke elhárította. Volt-e segítsen. Elindult X szárnyú felé. Hán megállította, hangja hirtelen nyugodt, sőt, komoly volt. Köszönöm, hogy utánam jöttél, Luke. Lúk valahogy zavarba jött. A vén kalóznak csak a bemondásaira voltak kész válaszai. Szóra sem érdemes, mondta végül, dehogy nem. Annál a karbonitos fagyasztásnál semmi sincs közelebb a halálhoz. Nem egyszerű alvás, hanem a nagy, Mélységes, élő semmi. A semmi, amelyből lúk és a többiek megmentették. Saját életüket kockáztatva érte, egyszerűen csak azért, mert a barátjuk. Ez új volt a hegyke szólónak, egyszerre borzasztó és csodálatos. Az eseményeknek ez az alakulása veszélyt rejtett magában, mintha rosszabbul látna, mint korábban, de látomásai lennének, és zavarba ejtő. Egykor egyedül volt, most része lett az egésznek. Ettől a felismeréstől hálát érzett, azt az érzést, amelytől mindig iszonyodott, csak hogy ez a hála valamilyen újfajta kötelék, a testvériség köteléke, különös módon felszabadító. Már nincs annyira egyedül, már nincs egyedül. Lúk észrevette barátján a változást, akár a tenger változását. Gyengét pillanat volt, nem akarta megzavarni, így hát csak bólintott. Csubi szenvedélyesen morgott a fiatal Jedire és a haját simította, mint valami büszke nagybácsi. Leila pedig melegen átölelte. Mind nagy szeretetet éreztek szóló iránt, de valahogy könnyebb volt ezt Lúk irányába kimutatni. – Találkozunk a flottánál! – búcsózott lúk, és a hajója felé indult. – Miért nem hagyod itt ezt a ládát, és jössz velünk? – bögte oldalba szóló. – Megígértem egy öreg barátomnak, hogy meglátogatom. Oda kell mennem előbb. – Egy nagyon öreg barátomnak – tette hozzá mosolyogva magában. Jó, de siess vissza! – sürgette Leila. – Most arra már biztosan összegyűlt az egész szövetség. – Látott valamit Lúk arcán, nem tudta megnevezni mit, de megrémült tőle, ugyanakkor közelebb is érezte magát hozzá. – Sies vissza! – ismételte. – Sietek! – ígérte Lúk. – Gyere, Ártu! Ártu az x gurult és búcsút füttyentett szrépiónak. – Viszlát, Ártu! – válaszolta szrépió gyengéden. – A készítő áldjon meg. – Ugye vigyázni fog rá Lúk gazda? de Lúk és a kisrobot már a repülőgép túlsó oldalán voltak. A többiek egy darabig mozdulatlanul álltak, a jövőjüket fürkészték a kavargó homokban. Lándó riasztotta fel őket. – Gyerünk, tűnjünk el erről a nyomorult sárga folyóról! Gyalázatos volt itt a szerencséje. A következő játszmától jobbat remélt. Egy darabiga házi szabályok érvényesülnek majd, ezt tudta, de talán neki is lehet néhány dobása. Szóló hátba veregette. Azt hiszem, neked is tartozom némi köszönettel, Landó. Ha úgy hagylak, befagyasztva, egész életemben balszerencsét hoztál volna rám, ezért akartalak minél előbb kiolvasztani, látni. Úgy érti... Örülneked, neked, mosolygott Leila. Mindjárt úgy értjük, hogy örülünk neked. Megcsókolta hán arcát, hogy a maga részéről is még egyszer közölje vele. Elindultak felfelé a fákon feljáró hídján. Szóló megállt, mielőtt belépett, és megveregette a hajót. Jól nézel ki, öreg lány. Sose hittem volna, hogy még egyszer láthatlak. Végül belépett, és bezárta maga mögött a nyílást. Luke ugyaneztette az X-szárnyújában. Besziaszta magát a pilótaülésbe, beindította a hajtóműveket, érezte az ismerős dübörgést. Ránézett, megsérült kezére, az alumínium csontokat drótok hálózták be, mint a kirakójáték darabkái. Vajon mi a játék megoldása? Vagy mi a játék egyáltalán? Feketek kesztyűt húzott a kilátszó szerkezetre, beállította az X-szárnyú műszereit és tartolt. Életében másodszor szállt fel, szülőbolygójáról a csillagok közé. A szuper csillagromboló, a félig elkészült halálcsillag és zöld szomszédja az Endor fölött lebegett az űrben. A hatalmas rombolót különféle típusú hadiajók raja kísérte, amelyek úgy lebegtek vagy száguldoztak a nagy anyahajó körül, mint a különböző korú és vérmérsékletű gyerekek, közepes méretű cirkálók, vaskos teherhajók és tívadászrajok. A romboló fő kikötő dokja kitárult némán, mint maga az űr. Egy birodalmi komphajó emelkedett ki belőle, és egyre gyorsulva a Halálcsillag felé tartott. Négy vadászraj kísértem. Dártvéder a Halálcsillag vezérlő termének képernyőjén figyelte közelettüket. Mikor küszöbön állt a dokkolás, Gergerot parancsnok, meg egy szakasz birodalmi romosztágos kíséretében kivonult a vezérlő központból és a dok felé vette útját. Urafogadására indult. Véderpulzusát és lélegzetvételét gépek szabályozták így. Nem tudtak felgyorsulni, de mellében valamiféle vibrálást érzett, most, hogy a császáral találkozik. Nem tudta volna megmondani mitől. Teljesség, hatalom, sötét és démoni uralomérzete, titkos vágyak, féktelen szenvedély, teljes alázat, ezek kavarogtak véder lelkében, míg a császárhoz közeledett. Mikor belépett a kikötődokba, birodalmi rohamosztagosok ezrei vágták magukat, vigyázba egyetlen csattanással. A komphajó már a mélyedésben állt. Feljáró hídja leereskedett, mint egy sárkányálkapocs. Vörös köpenyek lobogtak, mintha lángnyelvek löveltek volna elő a szájból, a dühött üvöltés előszeleként. A testőrök két vészjósló sorba rendeződtek, és figyelve, őrködve álltak a feljáró mellett. A nagy csarnokban csendült. A feljáró hí megjelent a császár. Lassan jött lefelé. Kisember volt, a kortól és a gonoszságtól aszott. Görnyetteste, göcsörtös botra támaszkodott, hosszú, csukjás köpenyt viselt, hasonlított a Jedi köpenyéhez, csak feketét. Ráncos arcán olyan vékonyan tapadt a hús, hogy szinte csak koponya volt. Átható sárga szeme, mintha mindent átégetne, amire ránéz. Mikor a csánszár leérte a feljáró hídról, Gergerot parancsnok, tábornoka és véder letérdelt előtte. A legfőbb, sötét uralkodó elindult az osztagok sorfala előtt, közben intett védernek. Keljen fel, barátom, beszédem van önnel! Véder felállt és ura után indult. A császár udvaroncai, a császárigárda, gerdzserod és a halálcsillag elit őrszakasza követte őket, félelemmel, vegyes tisztelettel. Véder, Tökéletesen érezte magát a császár oldalán. Bár lelke továbbra is üres volt, ez a belső űr felragyogott a császár hideg fényében. Táguló űr, amely átfoghatja az univerzumot. És egy napon át fogja fogni az univerzumot, amikor a császár már halott lesz. Mert ez volt Véder végső álma. Mire mindent, amit csak lehet, elsajátít ennek a sötét zseninek a gonosz erejéből ahhoz, hogy elragadhassa tőle a hatalmat, megkaparinthassa, és hideg fényét saját lelkébe zárja, akkor megöli a császárt, magába szívja a sötétségét, és uralkodik a világegyetemben. Uralkodik fiával az oldalán. Mert másik álma ez volt, megtéríteni a fiát, Megmutatni Luke-nak a sötét erő fenségét, miért olyan hatalmas, miért választott helyesen ő is, amikor követte, és Luke vele jön, tudta. A mag el volt vetve. Együtt uralkodnak majd apa és fia. Álma közel állt a megvalósuláshoz, érezte, nagyon közel. Minden esemény megfelelően alakulta, hogy jedi ügyességgel irányította őket, ahogy finoman kikényszerítette a sötét erővel. – A a terv szerint készen lesz, uram! – susokta Véder. – Igen, tudom – felelte a császár. – Jó munkát végzett Véder lovag, és most érzem, hogy folytatni szeretni az ifjú Skywalker keresését. Véder elmosolyodott páncélmaszkja mögött, és a császár mindig tudta, mi a szívét – még ha egészen pontosan nem is. Igen, Uram, türelem barátom, intette a legfőbb uralkodó. Önnek mindig nehezére esik a türelem. Ha itt az ideje, ő találja meg önt, és ha így lesz, ön idehozza őt elém. Megerősödött. Csak együtt tudjuk az erő oldalára állítani. Igen, Uram. Ketten együtt átsábíthatják a fiút, az apa gyermekét, nagy, sötét tiadal, mert az öreg császár hamarosan meghal, és míg ez a veszteség a félelem békjójába veri az egész galaxist. véder a helyi belépés uralkodik oldalán az ifjú Skywalkerrel, ahogy mindig is gondolta. A császár egy kissé felemelte a fejét, és a lehetséges jövőkön töprenget. Minden úgy haladt, ahogy elképzeltem. Neki is csak úgy, mint Védernek, megvoltak a maga tervei, tervek a lelki erőszakra, életek és sorsok irányítására. Magában felnevetett, érezve győzelme közelségét, az ifjú Skywalker végleges elcsábítását. Lóka a vízparton parkolt le X-szárnyújával, és óvatosan elindult a parti mocsáron át. Súlyos kött telepedett rá, őserdei pára. A lógó indák sűrűjében különös rovar röpült felé, őrülten verdesett a feje körül, majd eltűnt. Valami tekergett az ajnövényzetben. Lúk egy pillanatra összpontosított. A tekergés abba maradt. Lúk tovább ment. Különös kettős érzés fűzte ez a helyhez. A dagóba próbatételeinek, Jedi tanulmányainak színhelye. Így tanult meg igazán bánni az erővel. Hogy engedje átáramlani magán, még ha végső soron ő irányítja is. Így azt is megtanulta, milyen óvatosan kell bánni az erővel, ha helyesen akarja használni. Könnyű volt, de a jedi számára olyan stabil, mint a szilárd talaj. Veszedelmes lények ólálkodtak ebben a mocsárban de egy jedi számára egyik sem volt gonosz. Falánk futó homokláp várakozott csendben akár a tócsák. Tapogatók fonódtak össze a lecsüngő jánokkal. Lúk valamennyit ismerte, most már részei voltak az élő bolygónak, egyek az erővel, melynek ő maga is lüktető megjelenése volt. De voltak itt sötét dolgok is. Elképzelhetetlenül sötétek, Lelke sötét zugainak sötét visszfényei Látta már ezeket a dolgokat itt. Menekült előlük, küzdött velük, még szemükbe is nézett. Néhányukat le is győzte. De néhány még itt lapult. Néhány ilyen sötét dolog. Átmászott egy göcsörtös gyökerek alkotta akadályon, amely csúszós volt a mohától. A túlsó oldalán sima, akadálymentes út vezetett egyenesen arra, amerre menni akart, mégsem lépett rá. Inkább ismét bevetette magát az ajnövényzetbe. Magasan a feje fölött valami fekete és csapongó közeledett, majd tovalebbent. Lúk ügyet sem vetett rá, csak ment tovább. Az őserdő valamit ritkult. A következő ingoványon túl Lúk meglátta a kicsi, különös alakú kunyhót, furcsa kis ablakai meleg, sárga fényt árasztottak a párás esőerdőben. Megkerülte az ingoványt, és fejét lehajtva belépett a házikóba. Jodamosolyog vált odabent, aprózsgasz zöld keze, sétabottyát markolta támasztékul. Vártalak alak, már téged, mondta. Intett Lúknak, hogy üljön le az egyik sarokban. Lúk meghökkent, milyen rossz állapotban volt Joda. Keze remegett, hangja gyenge volt. Lúk nem mert megszólalni, nehogy elárulja, mennyire megdöbbenti az öregmester állapota. – Micsoda arcot vágsz! – ráncolta vidámon, fáradt homlokát Joda. – Ennyire rosszul nézek ki, fiatal szemednek? – Lúk igyekezett palástolni zavarral kevert sajnálkozását, és fészkelődött a szűk helyem. De hogy mester! Persze, hogy nem. De igen, de igen! Kuncogott vidában az apró zsedi mester. Beteg vagyok, igen. Öreg és gyenge. Egyik görbe ujjával ifjú tanítványára mutatott. Ha te megéred a kilencszáz évet, nem fogsz jól kinézni. Joda még mindig kuncogva az ágyához botorkált, és nagy erőködve lefeküdt. Nem sokára pihenni fogok. Igen, örökre aludni. Megérdemlem. Lúk megrázta a fejét. Nem hallhatsz meg, Joda, mester, nem hagyom. Sokat tanultál, és veled van az erő, de annyira erős nem vagy. Eljött az alkony, és hamarosan be kell köszöntenie az ének. Ez a dolgok rendje, az erőrendje. Te nekem szükségem van a segítségedre, magaskodott Lúk. Be akarom fejezni a tanulást. A nagy tanító most nem hagyhatja el, mikor még annyi mindent nem tud. Azon kívül olyan sokat kapott Jodától, és még semmit sem adott vissza neki. Még annyi mindent szeretett volna megosztani az öreggel. Nem kell neked több tanulás, nyugtatta meg Joda. Tudsz már mindent, amit tudnot kell neked. Akkor hát Jedi vagyok? Erősködött Luke. Nem. Tudta, hogy még nem egészen az. Valami még hiányzik. Joda összeráncolta a töpörödött arcát. Még nem. Egy még hátra van. – Véder! Véderrel kell leszámolnod. – Akkor, csak akkor leszel egészen Jedi, és előbb vagy utóbb szembeszállsz vele. Luke tudta, hogy ez lesz a próbatétel, nem is lehet másként. Minden törekvés valamilyen döntő pontra irányul, Luke harcának mélyén pedig véderrejtőzött. Nehezére esett szavakba önteni a kérdést, de hosszú csend után újból megszólította az öreg dzsedit. Joda mester! Dártvéder az apám? Joda tekintetébe fáradt szánakozás költözött. Ez a fiú még nem kész férfi. Szomorú mosoly gyűrte ráncokba arcát, még apróbbnak látszott az ágyban. Pihennem kell, igen, pihenni. Lúk gyengülő tanítójára merett, megpróbált erőt adni neki pusztán szeretetének és akaratának erejével. Tudnom kell, Joda! suttogta. Ő az apád, mondta Joda egyszerűen. Lúk becsukta a szemét, a száját, a szívét, hogy távol tartsa magától az igazságot, amelyről tudta, hogy igazság. Mondta neked, ugye? kérdezte Joda. Luke nem szólt, csak bólintott. Meg akarta állítani a pillanatot, hogy itt legyen menedéket, hogy bezárja az időt és a teret ebbe a szobába, hogy sose jusson ki innen ezzel a szörnyű tudással, ezzel a könyörtelen igazsággal. Joda arca aggodalmassá vált. Váratlan ezért, sajnálatos. Sajnálatos, hogy tudom az igazságot. Lúk hangjában keserűség bujkált, de ő maga nem tudta volna megmondani, hogy ez Véderre, Jodára, önmagára vagy az egész világ mindenségre irányul-e. Joda nagy erőfeszítéssel összeszedte magát, és a szemlátomást minden erejét igénybe vette. Sajnálatos, hogy elrohantál szembeszállni vele, mikor nem volt még befejezve a tanulásod, hogy nem voltál felkészülve a próbatéterre obi rég megmondhatta volna neked, ha engedem. Most nagy gyengeség ez neked. Félelem neked, igen, félelem. A nagy feszültség kiszállt belőle, és behunta szemét. Sajnálom, jod mester. Luke remegett, ilyen gyengének látva a hatalmas zsedit. Tudom, de Véderrel ismét szembe kell szállnod, és a sajnálkozás nem segít. Előrehajolt és magához intette Lúkot. Lúk odamászott és leült mestere mellé. Joda egyre gyengülő hangon folytatta. Ne feledd! A Jedi hatalmát az erő adja. Mikor megmentetted barátaidat, szívedben bosszú volt. Óvakodja dütől, a félelemtől és az agressziótól. Az a sötét oldal. Könnyen áramlanak, Könnyen beléd szállnak a harcban, és ha egyszer elindulsz a sötét úton, az örökre megszabja a sorsodat. Visszanyatlott lélegzette gyengült. Lúk csendben várt, mozdulni sem mert, félt akár egy kicsit is megzavarni az öreget, nehogy egy hanggal is elvonja figyelmét az elmúlás elleni küzdelemtől. Néhány perc múlva Joda még egyszer felnézett a fiúra, és nagy erőfeszítéssel kedvesen elmosolyodott, elgyengült testét már csak lelki ereje tartott a életben. Lúk, a császártól óvakodj! Ne alá erejét, különben apát sorsa vár rád! Ha én elmegyek, te leszel az utolsó, Jedi. Lúk, az erő nagyon erős a családodban. Add tovább, amit te tanultál! Hangja elakadt, Lehunta a szemét. Másik égbolt. Beszívta a levegőt, Majd kilehelte, És ezzel kiszállt belőle a lélek, Mintha vidám szellő fújna a másik égbolt felé. Teste rándult egyet, Majd eltűnt. Lúk több mint egy óra hosszat ült az üres kis ágy mellett, Igyekezett felfogni a veszteség nagyságát. Felfoghatatlan volt. Először határtalan szomorúságot érzett, sajnálta önmagát, a világ mindenséget. Hogy mehet el örökre olyas valaki, mint Joda? Úgy érezte szívében feneketlen, fekete üregtáton azon a részen, ahol Joda élt. Lúk ismerte már öreg tanítók elmúlását. Menthetetlenül szomorú és kérlelhetetlen dolog volt. Saját fejlődésének része. Ezt hozza hát magával akkor, Látnia szeretett barátokat megöregedni és meghalni. Elmúlásuk által eljutni az erő és az érettség új mértékéhez. A reménytelenség súlyosan nehezedett rá, Mikor a kiskunyhóban minden fény kialudt. Még néhány percig ültött, úgy érezve mindennek vége, hogy a világegyetem összes fénye kialudt. Az utolsó jedi egy mocsárban ül, miközben az egész galaxis a végső háborúra készül. Megborzongott, és ez felriasztotta a semmiből, amelybe gondolatai merültek, reszketett. Körülnézett, áthatolhatatlan homály vette körül. Kimászott és felállt. Itt a mocsárban semmi nem változott. A pára sűrűsödött, és lecsöpögött a himbálózó gyökerekről az ingoványba. Milliószor ismétlődő körforgás örökké ismétlődni fog. Talán itt rejlik a tanulság. Ha igen, ez egy fikarsznyival sem enyhítette szomorúságát. Céltalanul indult visszafelé, ahol a hajója várta. Ártú elébesietett, izgatott köszönést siporászva, de Lúk vígasztalhatatlan volt, és ügyet sem vetett a hűséges kis robotra. Ártu röviden részvétét nyilvánította füttyével, aztán tisztelettudóan csöndben maradt. Lúk csüggette leült egy fatörzsre, fejét kezébe temette, és halkan ismételgette magában. Nem tudom megtenni. Egyedül nem tudom. A sűrű ködön át egy hang felé. Joda és én mindig veled leszünk. Ben hangja volt. Luke fürgén megfordult, és megpillantotta Obi-Wan Kenobi vibráló képét. Ott állt mögötte. Ben! Suttogta. Annyi mindent akart mondani, ami kavarogva száguldott át az agyán, mint egy örvényben hánykolódó hajó-háborgó rakománya. De valamennyi közül... Egy kérdés azonnal a felszére bukkant. Miért, Ben? Miért nem mondtad meg? A válasz nem késett. Akkor akartam megmondani, mikor befejezed a tanulást, felelt Ben képmása. De neked felkészületlenül kellett elrohannod. Óvtalak a türelmetlenségtől. Hangja nyugodt volt, korholás és szeretet keveredett benne. Azt mondtad, Dártvéder elárulta és megölte apámat. A harag, amit Jodánál érzett, most Berre irányult. Ben Zokszó nélkül lenyelte a kemény hangot, majd oktatólag válaszolt: Apádat Anakin elcsábította az erő sötét oldala. Megszűnt Anakin Skywalkernek lenni, és Darth Vader lett belőle. Mikor ez történt, Elárult mindent, amiben Anakin Skywalker hitt. A jó ember, aki az apád volt, elpusztult. Így hát igazat mondtam, bizonyos értelemben. Bizonyos értelemben, kiáltotta Luke gúnyosan. Becsapva érezte magát, jobban, mint életében bármikor. nohaben, kész volt magára vállalni az ellentmondást. Luke, mondta Ben gyengéden. Meg fogod látni, hogy sok igazság, amelyhez ragaszkodunk, nagy mértékben a nézőpontunktól függ. Luke válasz nélkül elformult. Meg akarta őrizni haragját, mint valami kincset. Ez volt mindene, nem engedi elvenni, mint ahogy minden mást elvettek tőle. De már érezte tűnni, csillapodni Ben együttérző jelenlététől. Nem hibáztatlak, hogy dühös vagy. Ízelkedett ben. Ha hibásan cselekedtem, alig ha volt az első eset. Tudod, ami apáddal történt, az én hibám volt. Lúk hirtelen feltámadó érdeklődéssel nézett fel. Erről sosem hallott, haragja gyorsan elszállt, kíváncsiságá és figyelemmé változott, mert a tudás olyan kábítószer, amely szenvedélyé válik. Minél több van, Annál többet akar. Ahogy egyre jobban megigézve ült a tuskón, Ártu oda kucogott, hogy megnyugtató jelenlétéről biztosítsa. Mikor először találkoztam apáddal, folytatta Bem, már híres pilóta volt. De ami meglepett, az volt, milyen erősen vele volt az erő. Magamra vállaltam, hogy megtanítom Anakinta jedi tudományra. Ott hibáztam, hogy azt hittem, olyan jó tanár lehetek, mint Joda. Nem voltam az. Ilyen az ostoba büszkeség. A császár megérezte Anakin erejét, és átcsalta a sötét oldalra. Szomorúan elhallgatott, és egyenesen Luke szemébe nézett, mintha a fiú bocsánatát kérné. A büszkeségem szörnyű következményekkel járt a galaxis számára. Lúk le volt sújtva. Szörnyű, hogy Obi-Wan okozta apja bukását. Szörnyű, mert apjából szükségtelen lett az, ami lett. Szörnyű, mert obi nem volt tökéletes, még csak Jeddinek sem tökéletes. Szörnyű, mert a sötét oldal ilyen közel bukkalhat fel otthonához, és a jót ilyen könnyen rosszá tudja változtatni. Darth Vaderben kell még lennie egy szikrának Anakin Skywalkerből. Van még Benne jó, jelentette ki. Ben bűntudatosan megrázta a fejét. Én is azt hittem, vissza lehet téríteni a jó oldalra. Nem lehetett. Ma már inkább gép, mint ember, torz és gonosz. Luke érezte Kenobi állításában a hátsó gondolatot, úgy hallgatta szavait, mint egy parancsot. Megrázta a fejét, visszaemlékezve a korábbi látomásra. Nem tudom megölni az apámat. Nem szabad arra a gépre úgy gondolnod, mint apádra, ez ismét a tanító hangja volt. Mikor láttam, mi lett belőle, megpróbáltam rábeszélni, térjen vissza a sötét oldalról. Harcoltunk, apád beleesett egy olvat Mikorra kikecmergett ebből a tüzes fürdőből, a változás örökre beleégett. Darth Vader volt. Anakin Skywalkernek nyoma sem maradt benne. Csúf lett. Visszavonhatatlanul sötét. Csak gépezetek és fekete akarata tartja életben. Luke lenézett saját mechanikus jobb kezére. Egyszer megpróbáltam megállítani, nem tudtam. Többet nem hívja ki apját, nem tudja. Véder megalázott, mikor először kerültél szembe vele, Luke. De ez a tapasztalat tanulásod része volt, megtanított többek között a türelem megbecsülésére, ha nem lettél volna olyan türelmetlen, hogy akkor győzlevéd, befejezhetett volna a tanulást itt jodával, felkészülhettél volna. De segítenem kellett a barátaimon, és segítettél? Ők mentettek meg téged, attól tartok, semmit sem értél el azzal, hogy éretlenül odahántáltál. Lúk méltatlankodása alább csak szomorúság maradt a nyomában. Megtudtam, hogy Darth Vader az apám, suttogta. Ahhoz, hogy jedi Lúk, szembe kell szállnod a sötét oldallal, sőt, mögé kell hatolnod, de apád nem tudott túljutni rajta. A türelmetlenség a legkönnyebben nyíló ajtó, neked is, akár apádnak, csak hogy apádat elcsábította. – Amit az ajtó túloldalán talált, neked viszont ki kell tartanod. Erős vagy és türelmes, és készen állsz a végső összecsapásra. Luke ismét megrázta a fejét, mikor az öreg Jedi szavaiban rejlő célzás világossá vált előtte. – Nem tudom megtenni, Ben! – Obi-Wan Kenobi megadással eresztette le vállait. – Akkor a császár már is győzött. Te voltál az egyetlen reményünk. Lúk megoldást keresett. Jóda azt mondta, megtaníthatok mást, a másik, akiről beszélt, az iker húgod. Mosolygott szárazon az öreg. Ő se találná könnyebbnek elpusztítani dárt védert, mint te. Lúk szemlátomást megütközött erre a közlésre. Felállt, hogy ezt megeméssze. Húgom? Nincs is húgom obi van ismét gyengédre fogta hangját, hogy csillapítsa az ifjú barátja lelkében tomboló vihart. Amint megszülettetek, külön választottunk benneteket, hogy megóvjunk a császártól. A császár tudta akárcsak én, hogy egy napon Skywalker ivadéka az erő birtokában veszedelmes lesz számára. Ezért maradt a húgod a biztonságos névtelenségben. Luke először tiltakozott a gondolat ellen. Nem akart egy ikertestvért, nem volt rá szüksége. Ő belőle csak egy van. Nem hiányzott semmi, jeleszámítva a jobb kezét, amely most jól hajlott. Csak eszköz lenne egy család összeesküvésben. Elcserélt gyerekek, errabolt, titkos helyre szállított, különböző életre szent testvérek. Lehetetlen. Tudta, hogy ki ő. Luke Skywalker... Egy szitlovaggává dzsedifia, aki egy tatuini homokfarmon nevelkedett Óvenbácsinál és Beru néninél, egyszerű körülmények között, becsületes, dolgos szegénységben, mert az anyja, az anyja, hogy is volt ez az anyjával? Mit mondott, ki volt? Mit mesélt neki? Gondolatai befelé fordultak, máshol jártak, más térben és időben, Messze a dagoba párás mocsaraitól, anyja szobájában, anyja és húga. A húga. Leila Leila a húga. Tört ki, és majdnem átesett a fatörzsön. Jók a megérzéseid, bólintott Ben. Aztán rögtön elkomorodott. Rejsd el mélyen az érzéseidet, Lúk. Becsületedre válnak, de meg lehet, hogy a császár szolgálhatják. Luke próbálta megérteni, amit öreg tanítója mondott. Ennyi információ, ilyen gyorsan, ilyen fontosak, szinte beleszédült. Ben folytatta elbeszélését. Mikor apád elment, nem tudta, hogy anyád gyermeket vár. Anyád meg én tudtuk, hogy végtére is rájöhet, de a lehető legnagyobb biztonságban akartunk titeket tartani, ameddig csak lehet. Így hát elvittelek a tatuíjra Óven Anyát pedig magával vitte Lejlát az Alderára, hogy ott orgánászenátor lányaként nevelkedjen fel. Luke leült, és úgy hallgatta a történetet, ártu pedig oda kuporodott mellé, és hallás küszöb alatti regiszterben zümmögött, hogy bátorítsa. Ben is egyenletesen beszélt, így hangja megnyugtató volt, még ha a szavai nem is. Ebben a rendszerben az Organa család előkelő és politikailag meglehetősen jelentős volt. Leila származása folytán hercegnő lett, persze senki nem tudta, hogy örökbefogadott gyerek. De ez tényleges tartalom nélküli cím volt, miután az Alderán régóta demokráciában élt. A család politikai súlya azonban így is fennmaradt és nevelő a nyomdokaiba lépve, is szenátor lett, persze nem csak az, a romlott birodalom elleni szövetség helyi sejtjének vezetője is lett, és mivel diplomáciai mentelmi jogot élvezett, fontos láncem volt a felkelés hírszerzésében. Éppen ilyen küldetésben volt, mikor útja keresztezte a tiédet, mivel nevelőszülei mindig azt mondták neki, hogy ha komoly bajba kerül, keressen meg engem a tatonjonon. Luke próbálta kibogozni érzéseinek sokféleségét, a szeretet, amelyet mindig is érzett Leila iránt, még távolból is, világos magyarázatot nyert. Most azonban érezte, hogy óvnia is kell, mint idősebb fivérnek, még akkor is, ha tudta. Lehet, hogy néhány perccel a lány az idősebb. Őt most nem keverhetett bele, Ben. Makacskodott. Véder elpusztítja. Véder, az apjuk! Talán Leila feltámaszthatja benne a jót. Nem tanulta meg mindazt, amit egy jedinek tudnia kell, hogy te lók. De nagyon vele van az erő, ahogyan egész családotokkal. Útjaink ezért találkoztak, mert a benne szunnyadó erőre egy jedinek kell vigyáznia. Most már te vagy az utolsó jedilók. De ő is visszatért hozzánk, hozzám, hogy tanuljon és fejlődjön, mert ez a sorsa tanulni és növekedni, az enyém pedig tanítani. Még lassabban folytatta, minden szavának súlyt, minden szünetnek nyomatékot adott. Nem menekülhetsz a sorsod elől, Lúk! tekintete összefonodott Lúkéval, és szelleméből amennyit csak tudott. E pillantásba sűrített, Hogy örökre beleégesse lók tudatába. Tarts titokban a húgott Kilétét, Mert ha te elbuksz, Valóban ő marad egyetlen Reményünk. Nézd most rám, Lúk, a közelgő harc Egyedül a te harcod. Sok függ a kimenetelétől, És talán erőt meríthetsz Az emlékemből. A harcot nem kerülheted el, nem menekülhetsz a sorsod elől. Újra szembe kell szállnod Dartvéderre. Negyedik fejezet. Dártvéder kilépett a hosszúkás, hengeralakú felvonóból a császár trón termébe, amely korábban a Halálcsillag vezérlő terme volt. Az ajtó két oldalán egy, -egy császári gárdista állt, Tetőtől talpig vörös köpenyben, fejüket borító vörös sisakjukból csak a szemek látszottak, amelyek tulajdonképpen elektronikusan átalakított képernyők voltak. Fegyverüket állandóan lövésre készen tartották. A teremben homály uralkodott, leszámítva a felvonóaknak két oldalán a fénylő csöveket, melyekben az energia és az információ keringett az űrállomáson. Véder végigment a fényes, fekete acélpadlón, elhaladt a hatalmas, zümmögő konverterhajtóművek mellett, és felment a rövid lépcső soron a fedélzeti szintre, ahol a császár trónja állt. E fedélzet alatt jobbra egy aknának a szája nyílt, amely mélyen benyúlt a harcállomás belsejébe, egészen a hajtóműetség központjáig. A fekete mélység ózonillatot lehelt, és halk, mély moraj hallatszott belőle. A fölötte húzódó fedélzet végét fal zárta le, a falban hatalmas kerek megfigyelő ablak. Az ablak előtt egy bonyolult vezérlőszékben ült a császár, és kibámult az űrbe. Közvetlenül az ablak alatt, a halálcsilag befejezetlen felén hajók és szállítmányok suhantak ide-oda, Skafanderes és hátirakítás emberek végezték a külső szereléseket és a felszíni munkákat. És az egész sürgés forgás mögött nem messze, ott fény lett a jádezöld, engorhold, akár egy égszer a fekete űr bársonyán, és a végtelemben szétszórva ragyogó gyémántok, a csillagok. A császár ott ült, és nézte ezt a látványt, mikor Véder hátulról közeledett. Szit lovagja letérdelt és várt. A császár váratta. Minden józan mérlegelésen túl, diadalmasan szemlélte a látványt, ez mind az övé. És ami még nagyobb dicsőség, mind ez az ő műve. Mert nem volt mindig így. Régen, mikor még egyszerűen csak Palpatine szenátor volt, a galaxis évszázadokon át a csillagok köztársaságából állt a dzsedi védelme és ellenőrzése alatt. De a köztársaság szükségszerűen túl nagyra nőtt az évek során, túl nagy hivatalnoki gépezet vált szükségessé, hogy fennmaradjon. Felütötte fejét a korrupció. A romlás láncreakcióját néhány Pénsóvár szenátor indította el. Néhány, mondták, de ki tudhatta. Néhány lezüllött bürokrata, töjfösek és haszollesők, és a csillagok között hirtelen kitört a kór. Kormányzó támadt kormányzó ellen pusztultak az értékek, lázadások törtek ki. A rettegés járványként terjedt azokban az első években, gyorsan és láthatók nélkül, és senki sem tudta, mi történik és miért. Pál Patin szenátor pedig megragadta a pillanatot. Csalással, okos ígéretekkel és agyafúrt politikai manőverekkel sikerült megválasztatni magát a tanács fejévé. Azután pedig Fortéjal, vesztegetéssel és terrorral császárrák kiáltotta ki magát. Császár! Jól hangzik. A köztársaság széthullott, a birodalom saját fényében sütkérezik, és ez mindig így marad, mert a császár tudta, amit mások vonakodtak elhinni, a sötét erők mindennél hatalmasabbak. Kezdettől fogva tudta és hitte ezt, de minden nap újra megtanulta. Becstelen helytartóktól, akik pénzért elárulták fejjebb valóikat, gyenge jellemi hivatalnokoktól, akik eladták neki a helyi csillagrendszerek államtitkait, kapzsi földbirtokosoktól, szadista gengszterektől és hatalomra éhes politikusoktól. Senki sem volt immunis, a sötét hatalom valamennyiük szívébe befészkelte magát. A császár egyszerűen csak felismerte ezt az igazságot és kihasználta természetesen saját hatalma érdekében. Mert a birodalom fekete központja, az ő sötét lelke volt. Szemlélte az űr sűrű sötétségét az ablakon túl. Sűrű fekete, mint az ő lelke, mintha ténylegesen ő maga lenne ez a feketeség, mintha az ő szelleme lebegne a mélység fölött, melyen uralkodik. Erre a gondolatra elmosolyodott. Ő a birodalom, ő az univerzum. Érezte, hogy Véder a háta mögött térdelve várakozik. Mióta volt már ott a fekete lovag? Öt perce? Tíz? A császár nem tudta biztosan, nem számít. A császár még nem fejezte be meditációját. Véderlovagot nem zavarta, hogy várnia kell, sőt, nem is érzékelte, mert uralkodója lábainál térdelni megtiszteltetés nagyszerű dolog. Magába mélyett, tudatta mélyen, kutatta a gondolatokat. Nagy volt most a hatalma, nagyobb, mint bármikor árad belsejében, és rezonált a császárból áramló sötétség hullámaival. Ez a hatalom feszült, fekete tűzként tombolt benne, démonként készült kitörni, de tudott várni, mert a császár még nem készült fel. A fia sem volt készen, és az idő sem volt még érett, így hát várt. Végre a szék lassan elfordult, és a császár szembefordult véderrel. Véder szólalt meg elsőnek. Mi a parancsa, uram? Küldje a flottát az Endor túlsó oldalára. Ott várja a parancsaimat. És azok a jelentések, amelyek szerint a felkelők flottája Szullusz közelében gyülekezik, nincs jelentősége. A felkelést hamarosan szétszúzzuk, és az ifjú Skywalker a miénk lesz. Menjen a parancstöki hajóra, és várja utasításaimat. Igen, uram. Remélte, hogy ő kap parancsot a felkelők szövetségének szétverésére. Remélte, hogy hamarosan. Felállt és távozott. A császár pedig visszafordult az ablakhoz, a galaktikus panoráma felé, és tovább szemlélte birodalmát. A galaxis peremén túl az űr egy sötét és távoli részén gyülekezett a felkelők flottája. Az elő a hátsó alakzatokig, ameddig a szem ellátott mindenütt hajók, koréliai csatahajók, cirkálók, rombolók, anyahajók, bombázók, szulluszti teherszállítók, kalamári, tartályhajók, álderáni, ágyúnaszádok, kesszeli csempészhajók, beszcini űrugrók, X-szárnyú, Y-szárnyú és A-szárnyú vadászok, kompok, szállítójárművek, gályák. A galaxis minden felkelője, katona és civil, összesereg lett és felkészülten várta a hajókban az utasításokat. A vezérhajó a legnagyobb felkelő csillagcirkáló, a parancstoki fregát volt. Az óriási csillagcirkáló, eligazító termében parancsnokok százai, mindenféle faj és életforma képviselői gyülekeztek a fő utasítására várva. A beszélgető csoportokon feszültség hullámzott. Az eligazító terem közepén nagy, kerek fényasztal állt, amely fölé az endorhold mellett lebegő, Befejezetlen halálcsillag holografikus képét vetítették, a villódzó, elhárító pajzs mindkettőt körülfogta. Mon motma lépett a terembe. Tiszteletet parancsoló, szép, középkorú asszony volt, és mintha lebegett volna a murajló tömeg fölött. Aranyszegélyű fehér köpenyt viselt, és nem ok nélkül volt komor. Ő volt a felkelők szövetségének választott vezetője. Leila nevelőapjához és magához, Pálpatin szenátorhoz hasonlóan, Monmotma és a köztársaság rangidős szenátorai közé tartozott, tagja volt a főtanácsnak. Mikor a köztársaság napjai megvoltak számlálva, Monmotma szenátora végsőkig kitartott ellenzéket szervezett, hogy támogassa az egyre kevésbé hatékony kormányt. Később ellenálló sejteket is szervezett, ezek váltak a felkelés fészkeivé, egyikük sem ismerte a többiek kilétét, és döntő szerepet játszottak a birodalom elleni lázadásban, míg végül nyíltan kitört a felkelés. Vezetőtársa is voltak, de sokan elpusztultak, mikor a birodalom első halálcsillaga megsemmisítette az álderán bolygót. Leila nevelőapja is ennél a csapásnál halt meg mon földalávonult. föld alá vonult. Politikai sejtjeit egyesítette a gerillák és önkéntesek ezreivel, akiknek száma a birodalom kegyetlen diktatúrája alatt mód növekedett. Ezrek csatlakoztak a felkelők szövetségéhez. Monmotma elismert vezetője lett a galaktika mindazon lakóinak, akiket a császár hontalanná tett. Hontalanná, de nem reménytelenné. Áthaladta termen a holografikus vetítőberendezés elé, és két tanácsadójával, Madin tábornokkal és Agbár admirálissal kezdett tárgyalni. Madin koréliai volt, enél fogva leleményes, bár kisé, akadékoskodó természetű. Agbár hamisítatlan kalamári volt, jóindulatú, lazad színű teremtmény, boltozatos fejében hatalmas, szomorú szemek ültek, hártyás kezei pedig arról tanúskodtak, hogy inkább érzi otthon magát a vízben, mint a szabad űrben vagy egy hajó fedélzetén. De ha az emberek voltak a felkelés karja, a kalamáriak a lelke, ami nem jelenti azt, hogy nem tudtak teljes szívvel harcolni, ha kicsordult a pohár, és a gonosz birodalom színültig töltötte ezt a poharat. Lando Cariscian átfurakodott a tömegen, és az arcokat fürkésztem. Meglátta vegyet, aki a szánsegédje lesz, bólintottak, és felemelt hüvelykújjukkal adtak jelt egymásnak, aztán Landó tovább ment. Nem vegy volt az egyetlen, akit keresett. A terem közepén egy üres részre ért, pillantott végül az egyik oldalajtónál meglátta barátait. Elmosolyodott, és feléjük indult. Hán, Csubi, Leila és a két robot hangos kiáltásokkal, nevetéssel, sípolással és vakkantással üdvözölte landó megjelenését. – Na nézd csak, megmagad, magad! – korholt a szóló. Megigazította Kariszján új egyenruhájának hajtókáját, és erendezte a rangjelzését. – Egy tábornok! – Landó szeretettel nevetett rá. Sokarcú és sokjelmező ember volt. Valaki nyilván elmesélte nekik azt a kis manőveremet a Tanabi csatában. Tanab mezőgazdasági bolygó volt, melyet rendszeresen feldúltak a norulaki banditák. Kariscián még felhővárosi kormányzósága előtt minden esély ellenére legendássá vált légi manőverekkel és addig ismeretlen stratégiákkal kírtotta a banditákat. És mindezt fogadásból tette. Han csúfondárosan nyitotta tágra a szemét. Hé, ne néz így rám! Én csak annyit mondtam nekik, hogy tűrhető pilóta vagy. Sejtelmem sem volt, hogy ennek az őrült támadásnak a vezetésére keresnek valakit. Hát persze, magam jelentkeztem rá. Én akarom vezetni ezt a támadást. Először is nagyon szeretett tábornik költözéket hordani. Az emberek így anélkül is megadták neki a megfelelő elismerést, hogy tiszteletköröket kellene tennie néhány nagyképű birodalmi katonai rendőr körül. Másrészt pedig végre alaposan visszafizetheti ennek a birodalmi hajóhadnak, amit csak kapott tőlük eddig. Nekik megy és otthagyja a névjegyét. Köszönjük, Káriszján tábornok! Szóló, csodálkozással, vegyes hitetlenkedéssel nézett öreg barátjára. Láttál te már egyáltalán ilyen halácsillagot? Nem leszel sokáig tábornok szimbora. Csodálom, hogy nem téged kértek fel rá, mosolygott Landó. Lehet, hogy igen. Titokzatoskodott Hán. De én nem őrültem meg. Neked olyan jó a híred, nem igaz? Beszpin felhőváros kormányzó bárója. Leila közelebb lépett szólóhoz, és védelmezően megfogta a karját. Hán, a parancsnoki hajón marad velem, mindketten nagyon hálásak vagyunk neked azért, amit teszel, landó és büszkék. A terem közepén Mon Motma hirtelen jelt adott, hogy figyelmet kér. A terem feszült várakozással elcsendesedett. – A botai kémek adatait megerősítették, – jelentette be a fővezér. – A császár végzetes hibát követett el. Elérkezett az idő a támadásra. Erre a terem felélénkült. Úgy hatott ez a hír, mint egy szelep, amely kiengedi a nyomást, a levegőben megjegyzések röpködtek. Az asszony a halálcsillag hologramja felé fordult és folytatta. Most már pontosan ismerjük a császár új harcbázisának helyét. E halál csillag fegyverrendszerei még nem üzemképesek. Viszonylag védtelen, mert a birodalmi flotta szanaszét szórodott a galaxisban, hogy bennünket lekössön, de hiába. Itt szünetet tartott, hogy következő bejelentésének teljes legyen a hatása. Ami a legfontosabb, megtudtuk, hogy a császár személyesen ellenőrzi az építkezést. Heves hangzavar támadt. Ez az, a lehetőség, a remény, amit senki nem mert remélni. Csapást mérni a császárra. Mikor a zsivaj lassan elült, Mon-Motma folytatta. Utazását a legnagyobb titokban tartották, de alábecsülték kémszervezetünket. Sok bothai halt meg, hogy megszerezhessük ezt az információt. Hangja ismét elkomorodott, hogy emlékeztesse a többieket, mibe került ez a vállalkozás. Ágbár admirális lépett elő, ő volt a birodalom védelmi műveleteinek szakértője. Felemelte uszonyát, és a holografikus modellen az Endorról kibocsátott erőtérre mutatott. Noha nincs még készen... A halálcsillag még sincs teljesen védelmi berendezések hiány, tájékoztatta a jelenlévőket nyugodt kalamári hangkordozással. Egy védi, melyet a közeli Endor Holdon gerjesztenek. Itt semmiféle hajó nem juthat át rajta, semmilyen fegyver nem töri át. Egy hosszú pillanatig elhallgatott. Azt akarta, hogy megemészszék az információt. Mikor úgy gondolta, hogy ez megtörtént, még lassabban folytatta. Ha bármilyen támadást meg akarunk kísérelni, a pajzsot ki kell kapcsolni. Amint a pajzs nem működik, a cirkálók előretolt állásba helyezkednek, a vadászok pedig rárepülnek a halálcsillag felszínére itt, és megkísérlik eltalálni a központi reaktort. A halálcsillag befejezetlen részére mutatott, valahol itt. Az eligazító teremben ismét mormogás kezdődött, mint amikor árhullán vonul végig a háborgó tengeren. Akbar befejezte a mondandóját. A vadászok támadását Carissian tábornak vezeti. Hán Landóhoz fordult, és kétségei tisztelettel vegyítve így szólt. Sok szerencsét, Cimbora! Köszönöm, mondta Landre egyszerűen. Szükséged is lesz rá. Ágbar admirális átadta a terepet tábornoknak, aki a titkos hadműveletek felelőse volt. Zsákmányoltunk egy kis birodalmi hajót, jelentette be elégedetten Madem. Ebben az álcában egy rohamcsapat szállt le a holdon, és kikapcsolta a generátort. A vezérlő bunkert jól őrzik, de egy képes áthatolni a biztonsági berendezéseken. Ez a hír újabb általános pusmogást eredményezett. Leila hánhoz fordult, és odasúgta neki. Kíváncsi vagyok, és kit találtak, aki ezt megcsinálja? Máden azt kérdezte. Együtt van a rohamcsapat a szólótábornok? Leila felnézett hárra, és megdöbbenése boldog csodálattá változott. Tudta, hogy nem ok nélkül szereti, durva közönössége és ostoba vakmerőség ellenére. Mert azért volt szíve. Azon kívül meg is változott, mióta feltámadta a fagyasztásból. Nem volt többé magányos, akit csak a pénz érdekel. Elveszítette önző gúnyosságát, és valahogy észrevétlenül az egész részévé vált. Most másokért cselekszik, és az mélyen meghatott a lejlát. Máden tábornoknak szólította. Ez annyit jelentett, hogy hán hivatalosan is a hadsereg tagja lett, az egész része. Az osztagom készen áll, uram, felelte szóló Mádennek, de a hajó irányításához legénységre van szükségem. Kérdően nézett csubakára, és halkabra fogva a szót odasúgta neki. Kemény dolog lesz öreg fiú. Nem akartam helyetted beszélni. Rú, rú, frú, a fejét, szeretette belődve Csubi, és felemelte szőrös mancsát. Ez egy, mondta Hán. Kettő, kiáltotta Leila a, a magas belendítve karját. Majd gyengéden súgta szólónak, nem téveztem többé szemelőlt tábornokságodat. És én is megyek veletek, hallatszott egy hang a terem végéből. Mindenki hátrafordult, és megpillantották a lépcső tetején álló lúkot. Örömújongás köszöntötte az utolsó Jedit. Hán, noha ez nem az ő stílusa volt, képtelen volt elrejteni örömét. Akkor ez három, mosolygott. Leila odafutott lúkhoz, és melegen átöreltem. Hirtelen nagyon közel érezte magát hozzá, amit a pillanat súlyának, küldetésének fontosságának tulajdonított. De ekkor megérezte a fiúban is a változást, valami lényeges különbséget, amely mintha belülről sugárzott volna, valami, amit csak ő láthatott. – Mi az lók? – suttogta. Hirtelen szerette volna karjába zárni, de hogy miért nem tudta megmondani. – Semmi. Majd egyszer elmondom. – Dünnyögte lúk. Pedig valami volt, az egyszer biztos. Jól van, felette Leila, és nem erőltettem, Várok. Meg volt lepve. Talán csak a fiú másféle öltözéke. Lehet, hogy ez az. talpik feketében, ettől idősebbnek látszott. Idősebbnek, mint amennyi valójában. Hán, Landó, Veggie, és még néhányan lúk köré gyűltek, üdvözölték, és össze-vissza kiabáltak. A gyűlés sok ilyen kis csoportra oszlott. Eljött a végső búcsúzás és szerencse kívánatok ideje. Ártú valami megjegyzést a némileg kevésbé derülált oszrépjónak. Nem hiszem, hogy az izgalmas, a helyes kifejezés válaszolta az aranyszírű robotakit, mivel főprogramja szerint tolmács volt, természetesen, azt foglalkoztatott elsősorban, hogy megtalálja a leghelyesebb kifejezést az adott helyzet jellemzésére. A Millennium fákon a felkelő csillagcirkáló fődokjában pihent, miközben átvizsgálták és feltankolták. Közvetlenül mögött állt a zsákmányolt birodalmi hajó, amely furcsán festett a felkelők x kellős közepén. Csúbi... Felügyelte a fegyverek és készletek berakodásának utolsó szakaszát, és ellenőrizte a rohamcsapat elhelyezését. Hán és Landó a két hajó között állt, és búcsúszkodtak talán örökre. – Komolyan, vigd el! – erősködött szóló a fákora mutatva, szerencsét hoz. – hogy a leggyorsabb hajó ebben a flottában. Hán alaposan megbütykölte, miután elnyerte Landótól. Mindig is gyors volt, de most már sokkal gyorsabb, és a végrehajtott módosítások valóban hán részévé tették a fákont, szívét és verejtékét építette bele, a lelkét. Ezért az, hogy most Landónak adta, valóban szóló teljes megváltozását jelentette, olyan önzetlen ajándék, amiet még sosem adott. Landó pedig megértette. Köszönöm öreg haver, vigyázni fogok rá. Tudod, hogy amúgy is jobban repültem vele, mintem. Egy karcolás sem éri, ha én ülök a kormánynál. Szóló melegen nézte a kedves jószágát. Szavadat adtad, egy karcolás se. Hajd, abba te kalóz, a következő az lesz, hogy berakadsz engem a páncélszekrénybe. Hamarosan látjuk egymást öregem. Elváltak anélkül, hogy valódi érzelmeiket kifejezésre juttatták volna, ahogy ez a tettek embereinek szokása volt ilyen időkben. Mindketten felmentek a hajójuk feljáróhiggyán. Mikor Han belépett a birodalmi hajó pilóta Luke éppen valami finom beállítást végzett a hátsó navigációs műszerfalon. Csubakka a másodpilóta ülésében a birodalmi kapcsolókat igyekezett megfejteni. Han leült a pilóta ülésbe, Csubakka pedig rossz morgott valamit a szerkezetről. Jó, jó, felelte szóló. Nem hiszem, hogy a birodalmiak úgy tervezték, hogy közben a vukira gondoltak. A raktérből Leila bukkant elő, és leült a lúk melletti ülésbe. Ott hátul minden rendben. Rvvvár, mondta Csubakka, és rácsapott az első kapcsolósorra. Szólóra mutatott, de Hán nem mozdult, az ablakon át bámult valamit. Csubi és Leila követték kitartó pillantását a Millennium Falconig. Leila gyengéden megbökte a pilótát. Hé, ébrán vagy? Csak olyan furcsa érzésem van, dünnyögte Hán. Mintha nem látnám többé. Visszagondolt azokra az időkre, amikor a hajó mentette meg őt gyorsaságával, vagy éppen ő mentette meg a hajót fortéjjal, helyzetfelismeréssel. A világegyetemre gondolt, amelyet együtt láttak. A menedékre, amit a hajó nyújtott neki, arra, ahogyan ismerte, mint a tenyerét. Azokra az időkre, mikor egymás ölelésében aludtak, a mély űr fekete csöndjében lebegve, akár egy békés álom. Ezt halván csubakka maga is hosszú, vágyódó pillantást vedett a falkorra. Leila szóló vállára tette a kezét. Tudta, mennyire szereti a hajóját, és nem szívesen szakította meg ezt az utolsó, bensőséges búcsúzkodást. De az idő drága volt, és egyre drágább lett. – Gyerünk, kapitány! – suttogta. – Induljunk! Hán visszatérte valóságba. – Helyes! – Oké, okay, Csubi, nézzük, mit tud a kicsike. Begyújtották a zsákmányolt hajó hajtóműveit, kigördültek a dokból, és kisüvítettek a végtelenébe. A halálcsillag építése haladt. Körülötte nagy volt a forgalom. Rajzottak a szállítóhajók, tívadászok és szerelőhajók. A supercsillag romboló időről időre körül repülte a környéket, ellenőrizte az űrállomás építését. A csillagromboló hajóhídján nagy volt a nyűsgés. Hírvívők futottak ide-oda a kezelők soramentén, akik a nyomkövető ernyőket tanulmányozták, Figyelték a járművek ki- és bejárását az energiapajzson. Kódokat vettek és továbbítottak, parancsokat osztogattak, diagramokat készítettek. Száguldó hajók ezrei átfogó művelete volt ez, és minden a legnagyobb hatékonysággal zajlott, míg nem hoff technikus kapcsolatot teremtett egy lambda osztályú hajóval, amely a hetes szektor felől közeledett az elhárító pajzshoz. – Hajó a központnak jelentkezzen! – harsant egy hang hoff fejhallgatójában a szokásos statikus zörej kíséretében. – Rajta van a képernyőinken! – felelte a technikus a mikrofonjába. – Kérem, azonosítsa magát! – Itt a Tiridium gobhajó! – kérem, kapcsolják ki a védőpajzsot! – Tiridium! – közölje az engedékódját, hogy áthaladhat a pajzson! – Odafent, a hajóban hán aggodalmas pillantást vetett a többiekre, majd beleszólt a mikrofonba. Kezdem az adást! Csubi elfordított néhány kapcsolót, amire egy sor nagy frekvenciájú, szaggatott adójel hangzott fel. Leila az ajkába harapott, erőt gyűjtött a harchoz vagy a meneküléshez. Most kiderül, megérte a kód az árát, amit fizettünk érte. Csubi idegesen nyűszített. Lúk a hatalmas szuper bámulta, amely ott tornyosult előttük. Fekete csillogása vonzotta tekintetét, betöltötte látóterét, mint valami fenyegető sziklafal, de nem csak a kilátást akarta el. Tudatát és szívét is sötétséggel borította el. Fekete félelem és különös érzés. Véder ott van azon a hajón, suttogta. Csak begyulladtál, Lúk. Nyugtatta valamelyiket, Han. Sok parancstoki hajó van, de azért vigyázz, Csubi, figyelmeztette. Tartsuk a távolságot, anélkül, hogy úgy nézne ki, mintha tartanánk a távolságot. Afrof, géf, lő, irke, nem tudom, repül össze-vissza, mordult vissza, hán. Sokáig tart, amíg ellenőrzik a kódot, mondta élesen Leila. Mi lesz, ha nem válik be? Ha a védő pajzs működésben marad, a szövetség semmit sem tehet. Leila igyekezett elűzni aggodalmát, és a pajzsgenerátorra próbált gondolni, ahova el akarnak jutni, igyekezett lerázni minden félelmet és kétséget. Én veszélyeztetem a küldetést, szólalt meg Luke, mint egy visszhangozva titkos húga érzelmeit. Gondolatai véder körül forogtak, az apjuk körül. Nem kellett volna veletek jönnem. Hán igyekezett bátorítani őket. Hé, ti, miért nem próbáltok optimistábbak lenni? Érezte, hogy hiába. Tudja, hogy itt vagytok, jelentette kilók. A megfigyelő ablakon át egyre a parancsnoki hajót bámulta. Mintha ingerkedne vele, várja őt. kölyök, csak képzelődsz. Árách, gráh, mormogta Csubi, még ő is komor volt. Dárt Véder nyugodtan állt, és egyik képernyőjén a halálcsillagot bámulta. Megborzongott az erősötét sötét oldalának eművel áttál. Végig simogatta jeges pillantásával. Úgy ragyogott előtte, mint valami hatalmas lebegő ékszer. Varázslatos gömb. Felszínén apró fénypontok suhantak át, Megbabonázva a fekete lovagot, mint egy kisgyereket, akit elbűvöl egy különleges játékszer. Transzcendens állapotban volt, érzékei felerősödtek, és ekkor egészen hirtelen csöndes merengésének kellős közepén mozdulatlanná dermett, sem lélegzett, sem szívdobbanás nem zavarta meg koncentrálását, minden érzékszervét az éterre irányította. Mit érzett? Szelleme betöltötte agyát és Valami Valamiféle visszhang, valami rezgés, amelyet csak ő fogott fel, suhant át rajta, de nem suhant tova, hanem felkavarta a pillanatot és megváltoztatta a dolgok alakját. A dolgok már nem voltak ugyanazok. Végigment a kezelők sora mellett, míg odaért, ahol Piet admirális hajolt Hof technikus nyomkövető képernyője fölé. Véder közelettére Piet fölegyenesedett, és mereven biccentett a fejével. Hová megy ez a hajó? kérdezte nyugodtan, minden bevezető nélkül Véder. Piet visszafordult a képernyőhöz, és beleszólt a mikrofonba. Tiridium kompajó, mi a szállítmánya és az úti célja? A hallgatóból a hajó pilotájának tompított hangja hallatszott. Alkatrészek és műszaki személyzet a tiltott holdra. Az ügyeletes tisztvéderre Véderre nézett és reagálására várt, és remélte, nincs semmi hiba. Véder nagyúr zokon vette a tévedéseket. – Van engedékodjuk? – kérdezte Véder. – Egy régebbi kód, de hatályos – felelte azonnal Piet. – Éppen most akartam átengedni őket. – Nem volt értelme hazudni szitlovagjának. Mindig tudta, ha hazudnak neki, a hazugságok szinte kiáltanak a fekete lovagnak. Különös érzésem van ezzel a hajóval kapcsolatban, mondta Véder inkább maga magának, mint a többieknek. Feltartóztassam? Sietett Piet ura kedvében járni. Nem, engedje csak át, majd magam foglalkozom vele, ahogy voltja uram hajolt meg piet, alig tudva leleplezni meglepetését. Int egy hoftechnikusnak, technikusnak, aki a mikrofonon a tiridium hajót hívta. A tiridium fedélzetén a csoport feszülten várakozott. Minél többet kérdezősködtek olyasmiről, hogy szállítmány meg uticél, annál inkább úgy látszott, hogy lelepleződnek. Han szeretettel nézett öreg társára. Csubi ha megtámadnak, gyorsan kell cselekednünk. Tulajdonképpen búcsú szavak voltak. Minnyáján tudták, hogy ez a nyomorúságos hajó aligha ha tudna itt bármi elől is egérutat nyerni. A technikus, zörejektől kísért hangja megszakadt, majd tisztán szólalt meg a rádiónát. Tiridium kompajó a pajzs deaktiválása azonnal kezdődik. Haladjon tovább, Jelenlegi pályáján. Lúk kivételével valamennyien megkönnyebbülten el lélegeztek fel, mintha minden gondjuk megoldódott volna. Pedig csak most kezdődik. Lúk továbbra is a parancsnoki hajót bámulta, mintha valamilyen csendes, bonyolult párbeszédet folytatna. Csubi hangosan vakkantott. Na, mit mondtam? vigyorgathán. Semmi gubanc. a szívből mosolygott. – Tényleg azt mondtad? Szóló előre nyomta a gázkart, és a lopott hajó simán elindult a zöld tiltott holt felé. Véder, Piet és Hoff a vezérlőterem képernyőjén figyelték, amint a hálószerű védőrás ábrája szétválik, hogy átengedje a tiridium komphajót, amely lassan mozgott a háló középpontja az Endor felé. Véder a fedélzeti tiszthez fordult, és a tőle megszokottnál türelmetlenebb hangon szólált meg. Készítsék elő a hajómat! A császárhoz kell mennem! A válasz sem várva, a fekete lovag elsietett, sötét gondolatok űzték. Ötödik fejezet Az endorfái ezer láb magasban nyúltak, bolyhos Rosdáskérgű törzseik oszlopként meredtek az ég felé, némelyikük kerülete akkora, mint egy házé, némelyik csak lábszárvékony. Gyér lombkoronájuk színekben pompázott, az átszűrődő napfény finom, kék-zöld mintákat rajzolt az erdei talajra. Az ősi óriások között a sűrű erdei növényzet, szokásos pompája burjánzott, különböző fenyőfélék, göcsörtös, törzső és virágzó fajok. A talajt főleg páfrányok borították, helyenként olyan sűrűn, hogy szelít zöld tenger emlékeztetett, amely lágyan hullámzott az erdei szellőben. Ilyen volt az egész hold. Ősöreg, zöld, csöndes. A rejtekadó ága között úgy szűrődött át a fény, mint az arany ikhor, mintha maga a levegő is élne. Meleg volt, és ugyanakkor hűsítő. Ez volt az endor. A lopott birodalmi hajó egy tisztáson pihent, sok mérföldre a birodalmi kikötőtől, szárazágakkal, levelekkel és föltakaróval álcázva, ráadásul a kis hajó szinte eltörpült a fölé tornyosuló fák között. A célteste ugyan nem illett ebbe a környezetbe, de teljesen észrevehetetlenné tették. A felkelők csapata éppen útnek indult fel a tisztás melleti dombra egy meredek ösvényen. A sort Leila, Csubi, Han és lúk vezette, őket szakadozott libasorban követte a rohamcsapat sisakos menete. Az egység a felkelők szövetségenek legjobb felszín harcosaiból állt. Bizonyos értelemben két társaság úgy válogatták ki őket egyenként. Kezdeményezőkészségük, ügyességük, kegyetlenségük alapján. Voltak köztük képzett kommandósok, voltak feltételesen szabadult bűnözők, de valamennyien olyan szenvedélyesen gyűlölték a birodalmat, hogy felülemelkedtek önérdekükön. És mindegyikük tudta, ez a rajtaütés a döntő. Ha nem sikerül elpusztítani a pajzsot működtető generátort, a felkelésnek befelegzett. Több lehetőség nincs. Ezért aztán nem kellett figyelmeztetni őket, hogy éberek legyenek, ahogy némán haladtak az erdei ösvényen. Mindegyikük éberebb volt, mint valaha. Ártú Dítu és Srípio zárta a sort. R2 gömbölyű feje menet közben körbe-körbe forgott, érzékelőivel a körülvevő végtelen magas fákat kémlelte. Bídu, jegyezte meg Tripionak. Nem. Én nem tartom szépnek, felelte aranyszínű társa zsémbesen. Amilyen a mi szerencsénk, csupa robotevő szörnyeteg lakik itt. A közvetlen Srípjú előtt haladó katona hátra nézett és durván csendre intette. Kus! Srípjú átrafordult Artuhoz, és azt sútogta: Csöndesen, ártú. Mind idegesek voltak egy sé. Csubi és Leila elérték a domgerincét. gerincét. A földre vetették magukat, kúszva tették meg az utolsó néhány métert, és kinéztek a peren fölött. Csubakka felemelte óriási mancsát, és megállt intett a csapat többi részének. Az erdő hirtelen, mintha még sokkal nagyobb csöndbe borult volna. Luke és Han hasonkúszva előre mástak, hogy lássák, mit néznek a többiek. Csubi és Leila a páfrányokon túrra mutatva csendre intette őket. Nem messze alattuk, a völgyben egy tiszta vízű tó mellett két birodalmi járőr vert ideiglenes tábort. Éppen élelmiszeradagjukat szedték elő, és hozzáláttak, hogy megmelegítsék egy hordozható főzőn. A közelükben két robogó parkolt. – Kikerüljük őket? – suttogta Leila. – Túl sok időt vesztenénk. – rászte meg a fejét, lúk. Han kikukucskált egy kőmögül. Aha, meg ha észrevesznek és jelentik, hogy itt vagyunk, lőttek az egész akciónak. Csak kettel lennének? Leila hangja kétkedően csengett. Nézzük meg! Mosolygott Lúk, és mélyet sóhajtott, hogy lerázza a feszültséget. A többiek hasonló vigyorral válaszoltak. Kezdődik. Leila intett az osztagnak, hogy maradjanak a helyükön, aztán ő, Lúk, han és Csubakka óvatosan közelebb kúztak a járőrtáborhoz. Mikor már egészen közel voltak a tisztáshoz, Szóló fürgén előre kúszott. – Maradjatok itt! – súgta. – Csubi meg én, elintézzük! Legcsibészebb mosolyát villantotta rájuk. – Nyugalom! – figyelmeztette Lúk. – Lehet, hogy... De mielőtt befejezhette volna, Hán és szőrös barátja felugrott, És kirontott a tisztásra. Többen is vannak, fejezte be Lók. Lejlára nézett. A lány vállat vont. Mit vártál? Bizonyos dolgok sosem változnak. Mielőtt lúk felelhetett volna, A völgy felől hangos zűr zavartámadt. A földhöz lapultak és vártak. Hán heves ökölharcba keveredett az egyik járőrrel, Napok óta nem látszott ilyen boldognak. A másik járőr felpattant a robogójára, és menekülni próbált. De mire beindított a hajtóművet, Csubinak sikerült lézer puskájával néhány lövést leadnia. A szerencsétlen járőr nekivágódott egy hatalmas fának, rövid, tompa robbanás következett. Leila előhúzta lézerpisztolyát, és a csata színhelyére rohant, szorosan a nyomában lók. Amint kiértek a szabadba, körülöttök több hatalmas lézersugár villant, és a földre zuhantak. Leila elveszítette pisztolyát. Kábultan néztek föl, és a tisztás túloldalán két további birodalmi járőrt pillantottak meg, akik a közeli bozótban elrejtett robogóik felé igyekeztek. A járőrök felpattantak a robogókra, tokjába tették pisztolyukat, és beindították a hajtóművet. Leila feltápászkodott. – Ott még kettő van! – Látom! – felelte, fölemelkedve Lúk. – Maradj itt! De Leilának megvolt a maga elképzelése. Oda rohant a gazdátlan robogóhoz, felpattant rá, és a menekülő járőrök nyomába erett. Mikor elsuhant Lúk mellett, a fiú felugrott a robogóra, és így száguldottak tovább. Gyorsan a középső kapcsolót ordította előre a lánynak Luke, túlkiabálva a hajtómű dübörgését. – Ragadj a rádiójukra! Hán és Csubi éppen akkor végzett az utolsó járőrrel, mikor Luke és Leila eltűntek a tisztásról. – Fé várjatok! – üvöltötte szóló, de már ott sem voltak. Csalódottan földhöz vágta fegyverét. A felkelő kommandója közben kiözöllött a tisztásra. Luke és Leila a sűrű lombok között suhant néhány lábnyira a talaj fölött. Leila vezetett, Luke mögötte kapaszkodott. A két menekülő birodalmi járőrnek jókora előnye volt, de 200 mérföldes óránkénti sebességnél Leila jobb pilóta volt. A tehetség benne volt a családban. Időnként megeresztett egy-egy sorozatot a robogó lézerágyújából, de túl messze voltak, hogy pontosan célozzon. A robbanások nem érték el a mozgó célpontokat, szilánkokká zúzták a fákat, és lángra lobbantották a bozótot, miközben a robogók a hatalmas vastagágakat kerülgették. Közelebb! ordította Lúk. Leila tovább nyomta a gázkart, a távolság csökkent. A járőrök érezték, hogy üldözőjük közeledik, és vakmerően cikáztak ide-oda, átsuhanva két fa között egy keskeny résen. Az egyik robogó súrolta a fakérget, a járőr majdnem elvesztette uralmát a jármúj fölött, és jócskán lelassult. – Kerülj mellé! – üvöltötte lúk Leila fülébe. Leila olyan közel kormányozta robogóját a járőréhez, hogy a vezérsíkok veszedelmesen összeértek. Lúk hirtelen elugrott lejla mögül a járő robogójának a végére, elkapta a birodalmi katona nyakát, és kihajította. A fehér páncélos rohamosztagos csontrepesztő roppanással vágódott egy vastag fatörzsnek, és örökre eltűnt a páfránytengerben. Lúk előre szökkent a robogó vezetőülésébe, néhány pillanatig matatott a műszereken, azután... Előre lendült, és követte Lejlát, aki közben már tova száguldott. Most már ketten üldözték a megmaradt járőrt. Dombok fölött a kőhidak alatt repültek át, épp hogy elkerülve az ütközéseket, a hajtőmű lángja száraz indákat gyújtott fel. A hajsza észak felé tartott, mikor elhaladtak egy vízmosás fölött, ahol a két másik birodalmi járőr pihent. Egy pillanat alatt ők is bekapcsolódtak az üldözésbe, ott jöttek közvetlen Leila és Lúk nyomában, és lézerágyúikkal tüzeltek. Lúkot, aki még mindig Leila mögött repült, eltalálta egy villogó sugár. Maradj rajta! kiáltotta Leilának, és az előttük menekülő járőrre mutatott. Ennyi ez a kettő itt hátul! Leila tovább száguldott. Ugyanabban a pillanatban Lúk begyújtotta a, a fékező rakétáit, a robogó nagyot rászkódott, és hirtelen lelassult. A nyomában száguldó két járőr elsuhant mellette a vakvilágba, jobbra barra tőle, képtelenek voltak lefékezni. Lúk azonnal nagyobb sebességre kapcsolt, és tüzelni kezdett sugárvetőivel. Az üldözöttből hirtelen üldöző lett. A harmadik sorozata célba talált. Az egyik járőr elveszette uralmát a robogó felett, pörögve nekivágódott egy sziklatömnek, és lángtengerré változott. Járőr társa egyetlen pillantást vetett a felvillanásra, majd szuperfokozatba kapcsolta járművét, és tovább gyorsult. Lúk lépést tartott vele. Messze előttük Leila és az első járőr folytatták a nagysebességű slalomozást az egykedvű fatörzsek és alacsonyan csüngő ágak barikádjain át. Úgy tűnt, Leila képtelen volt közelebb kerülni zsákmányához, mivel rengetegszer kellett fékeznie. Hirtelen, hihetetlenül meredek szögben felvágódott a magasba, és azonnal eltűnt a szem elől. A járőr zavartan fordult hátra, nem tudta, megnyugodjon vagy megrémüljön a -e üldözője váratlan eltűnésétől. De hamarosan kiderült, hová lett. A facsúcsok felől Leila lecsapott rá, fölülről tüzelve az ágyúval. A közeli lövéstől támadó hullám megbillentette a járőr robogóját. Leila sebessége azonban nagyobb volt, mint ő maga is gondolta, és egy pillanat alatt elsuhant mellette. De mielőtt a lány észbe kapott, hogy mi történik, a járőr lenyúlt, pisztolytáskájából kézifegyvert rántott elő, és mielőtt a lány bármit tehetett volna, tüzelt. Leila robogója nem engedelmeskedett többé. Utolsó pillanatban kiugrott belőle, a robogó felrobbant egy hatalmas fán, miközben Leila belegurult a inda indaszövevény és a korhadó törzsek közé egy ócsába. Az utolsó, amit látott, a narancssárga tűzgolyó volt a füstölgő lombok felhőjén át, aztán minden elsötétült. A járőr elégedett vigyorgással tekintett hátra a robbanásra. Mikor ismét előre nézett, a derűs pillantás lefagyott róla. Egyenesen egy kidőlt fa felé rohant. Egy pillanat múlva csak lángtenger maradt a helyén. Ekközben Lúk egyre jobban közeledett az utolsó járőrhöz. Ahogy a fákat kerülgették, Luke megközelítette, majd utolérte a birodalmi katonát. A menekülő katona váratlanul pontosan Lúk robogójának irányába kanyarodott, mindketten veszedelmesen megbillentek, és épp hogy kikerültek egy belső, hosszú, kidőlt fatörzset. A járőr alatta suhant el, lúk fölötte, és ahogy a túloldalon kijött, egyenesen a járőr gépének tetejére vágódott. A vezérsíkok összeakadtak. Ezek a robogók egy személyes járművek voltak, orrrészükből hosszú, vékony rudak álltak ki, és a rudak végén helyezkedtek el a csűrőlapok. Most ezekkel az összeakadt szárnyakkal a két robogó úgy repült, mintha egy jármű lenne, bár egyik pilóta sem tudta irányítani. A járőr élesen bedőlt jobbra, megpróbálta lúkot egy jobb oldalt meredő facsoporthoz vágni. Lúk azonban az utolsó pillanatban teljes súlyával barra dőlt, ezzel vízszintesbe hozta az összeakadt robogókat. Lúk felül, a járőr alul. A járőr hirtelen abbajta az ellenállást Luke barra dőlésével szemben, és saját súlyát is ugyanabba az irányba lendítette, aminek következtében a robogók 360 fokos fordulatot tettek, és pontosan függőleges helyzetben állapodtak meg ismét. Csak éppen lúk előtt egy óriási fatornyosult. Gondolkodás nélkül leugrott a robogóról. Egy pillanat tört részével később a járőr meredekel jobbra fordult. A vezérsíkok szétváltak, és Lúg gazdátlan robogója dübörögve vágódott a vörös fenyők közé. Lúg egy hatalmasat repült a levegőben, majd végig bukvencezett egy mohaleptelejtőn. A járőr a magasba vágódott, körözött, és őt keresve közeledett. Lúg kikászálódott a bozótból, miközben a robogó teljes gázzal és tüzelő lézerágyúval rárontott. Luke felkattintotta a fénykardját és megvetette a lábát. Fegyvere sorra hárította a rálőt sugarakat, de a robogó egyre közeledett. Néhány pillanat és találkoznak. A robogó tovább gyorsult azzal a szándékkal, hogy ketté hasítsa az ifjú Jedit. Lúk azonban tökéletes időzítéssel az utolsó pillanatban oldalra lépett a rakéta meghajtású bika elől, mint valami mester matador, és fénykardjának egyetlen hatalmas suhintásával levágta a robogó vezérsékját. A robogó azonnal megbillent, majd hánykolódni és pörögni kezdett. Egy másodpercen belül irányíthatatlanná vált, és egy újabb másodperc múlva morajló tűzfelhővé lett az erdő talaján. Lúk kikapcsolta a fénykardját, és elindult, hogy visszatérjen a többiekhez. Véderhajója megkerülte a halálcsillag befejezetlen felét, és simán leszállt a főkikötődokban. Zajtalan gépezetek engedték le a fekete lovak híd feljáróját. Ő maga sem ütött zajt, ahogy végigment a hideg acélon. Gyors lépte és hidegen céltudatosak voltak. A fő folyosón hemzsegtek az udvaroncok, valamennyien audienciára vártak a császárnál. Véder az ajkát vigyeztette feléjük, bolondok mind. Bársonyköpenyes, kifestett arcú, nagy képű talpnyalók. Beparfümözött püspökök, akik egymás között pusmognak, másokat kritizálnak és csak önmagukkal törődnek. Zsíros kalandorkereskedők, roskadozva az égszerek súlya alatt, amelyek még őrzik az előző tulajdonos, haldokló testének melegét. Simulékony, de erőszakos férfiak és nők, akik csak arra vágynak, hogy foglalkozzanak velük. Védert hidegen hagyták az efféle kisszerű alávalóságok. Bólintás nélkül haladt el mellettük, bár sokan boldogan fizettek volna a nagy fekete lovag egy szerencsét hozó pillantásáért. Mikor a császár tornyához vezető felvonóhoz ért, az ajtót zárva találta. Az akna két oldalán vörös, köpenyes, állig felfegyverzett császári testőrök álltak, szemlátomást ügyesen vetve Véder jelenlétére. A homályból egy tiszt lépett Véder nagyúr elé, és elállta az útját. Nem léphet be, közölte egykedvűen a tiszt. Véder nem vesztegette az idejét szavakra. Kinyújtott ujjakkal a tiszt torka felé nyújtott a kezét. A tiszt fuldokolni kezdett. Térde megrodjant, arca elszürkült. Levegőért kapkodva szólalt meg újra. A császár parancsa. Véder azonnal eleresztette távoli szorításából. A tiszt ismét lélegzethez jutott, és reszketve rogyott a padlóra. Óvatosan tapogatta a nyakát. Megvárom, amíg megfelel neki, mondta véder. Hátat fordított, és kinézett a megfigyelő ablakon. Ott ragyogott a zöld endor. Úgy lebegette fekete űrben, mintha valamilyen belső energiaforrás sugárzott volna belőle. Érezte, hogy vonza, mint a mágnes, mint a vákum, mint egy fákja a halott éjszakában. Han és Csubi egymással szemben kuporgott az erdei tisztáson, nyugodtak voltak egymás közelségében. A roham csapat tagjai pihentek, mára mennyire lehetett. Kettes-hármas csoportokban hevertek és várakoztak. Még Srípio is csöndben volt, Ártú mellette ült, és jobb hián az ujjait fényesítette. A többiek az órájukat nézegették, vagy a fegyvereiket ellenőrizték a halványuló délutáni napfényben. Ártu nem mozdult, kivéve kis radarantennáját, amely kék és ezüst feje búbján ágaskodott. Körbeforgott az erdőt figyelve. A hasznos tevékenység nyugalma árad belőle, futott a program. Hirtelen füttyentett. Sripjó abba az elmélyült fényesítgetést, és nyugtalanul nézett az erdő felé. Valaki jön, fordította. Az osztag felfigyelt. A fegyverek felemelkedtek. A tisztás nyugati széle felől megreccsent egy ág, mindenki visszafojtotta a lélegzetét. Fáradt léptekkel, lúk lépett ki a sűrűből a tisztásra. Mindenki megnyugodott, leeresztették a fegyvert. Luke olyan fáradt volt, hogy oda se figyelt. Lehuppant a kemény földre, szóló mellé, és kimerült nyögéssel hanyatt dőlt. Nehéz nap volt, mi kölyök? jegyezte meg hán? Luke feltámaszkodott egyik könyökére, és elmosolyodott. Túl sok erőködésbe és lármába került, hogy egy pár birodalmi járőrt ártalmatlanná tegyenek. A feladat nehezének még hozzá sem kezdtek. De Hán meg tudta őrizni könnyed hangvételét. Nagy adomány volt ez a különleges fajta kedvessége. Luke remélte, hogy ez sosem tűnik el a világegyetemből. Vár csak, amíg eljutunk a generátorhoz, válaszolta csendesen. Szóló az erdő felé nézett, amelyről Luke az imént érkezett. Hol van Leila? Luke arca hirtelen aggódóvá vált. Hát nem jött vissza? Azt hittem, veled van, emelte fel a hangját kis Hán. Elszakadtunk egymástól, magyarázta Komor pillantást váltott szólóval, majd mindketten lassan felálltak. Meg kell keresnünk. Nem akarsz pihenni egy kicsit? javasolta Hán. Látta lúkarcán a fáradtságot, és szerette volna, ha tartogatja elejét a közelgő ütközetre, amely nyilván több erőt követel tőlük, mint amennyi bármelyik van. — Meg akarom találni Lejlát, — mondta szelíden. Hán vitatkozás nélkül bólintott. Intette a felkelők tisztjének, aki a roham csapat parancsnok helyettese volt. A tiszt sietett és tisztelgett. — Induljon a csapattal előre! Rendelkezett szóló. Találkozunk 0.30-kor a generátornál. A tiszt újból tisztelgett, és azonnal összeszedte a csapatot. Egy perc múlva már néma sorban vonultak be az erdőbe, nagyon megkönnyebbülve, hogy ismét mozoghatnak. Az első, amit Leila érzékelt, a bal volt. Nedves volt. Egy víztócsában feküdt és teljesen átázott. Kis kiemelte könyökét a vízből, és ekkor mást is érzett. Fájdalmat. Egész karja fájt, amikor mozgatta. Úgy döntött, hogy nem mozdul. Ezt követően a hangok értek a tudatáig. A csobbanás, amit a könyökével okozott, zizegése olykor madárcsiripelés, az erdő hangjai. Aztán valami rövid morgás. Visszafojtotta a lélegzetét, és megjegyezte a morgó hangot. Szagok hatoltak az orrába, nyírkos mohos szagok, oxigéndús levélszag, távoli mézillat, különös virágok lehelete. Az ízek a szagokkal együtt érkeztek, a vér íze a nyelvén. Néhányszor kinyitotta meg becsukta száját, hogy megállapítsa, honnan ered a vér, de nem tudott rájönni. Ehelyett a kísérlet új fájdalmat okozott, fejében, nyakában, hátában. Ismét megpróbálta karjait mozgatni, de ettől ismét csak új fájdalmak sora jelentkezett, így hát újra nyugton maradt. Ezután a hőmérséklet érzése következett. Jobb kezének ujjait melegítette a nap, míg tenyere az árnyékban hűvös maradt. Lábai hátsó oldalát szellőlegyezte. Balkeze, amely a teste alászorult, meleg volt. Érezte, hogy magához tér. Lassan nyitotta ki a szemét, mint aki nem akarja tudomásul venni a kárt, mintha azt a látást tenné valósággá. Saját összetört teste, ez nem olyan valóság, amelyet meg akart ismerni. A tárgyak homályosak voltak itt a talajszinten. Párás-barnák és szürkék az előtérben, amelyek a távolság arányában határozottan élénkebbek és zöldebbek lettek. A dolgok lassan élessé váltak. Ekkor meglátta az Evokot. A különös kis borzas lény, amely három lábnyira állt Leila arcától, nem volt magasabb három lábnám. Nagy, sötét, kíváncsi, barna szeme és tömpekis mancsa volt. Fejétől a láb puha, barna bunda fette, és ez legjobban arra a kitömött Vuki babára emlékeztette Lejlát, amelyel gyerekkorában játszott. Tulajdonképpen, mikor először pillantotta meg az előtt álló lényt, álomnak hitte, megzavart agyából előkúszó gyermekkori emléknek, de nem álom volt, hanem egy evok, és viketnek hívták. Nem volt egyértelműen barátságos, mert mikor Leila tovább figyelte, észrevette, hogy kést visel a derekára kötve. Ez volt egyetlen öltözéke leszámítva azt a vékony bőrcsukját, amely csak a fejét vette. Egy hosszú percig mozdulatlan figyelték egymást. Az evokot láthatóan meghökkentette a hercegnő. Nem tudta, micsoda vagy, hogy mit akar. Leila pillanatnyilag azt akarta tudni, fel tud-e ülni. Nyögve felült. A hang láthatólag megijesztette a kis szőrcsomót, villangyosan hátra szökkent, megbotlott és elesett. – vizította. Leyla Leila alaposabban megvizsgálta magát, súlyosabb sérülések jeleit keresve. Ruhája elszakadt, mindenütt tele volt karcolással, horzsolással, vágással, de Szemáltomás nem hiányzott és nem tört el semmilyen. Másrészt viszont fogalmasan volt, hol van. Ismét felnyögött. Több sem kellett az evoknak. Talpra ugrott, felkapott egy négy láb hosszú dárdát, és védekezően tartotta maga elé. Óvatosan körüljárta a lányt, és feléje bögdösött a rászegezett dárdával, szemlátomást inkább ijetten, semmint támadólag. – Hé, viszed innen? – söpörte félre a fegyvert bosszúsa Leila. Már csak ez hiányzott volna, hogy felnyársalja egy játékmaszkó. Azután szelitebben hozzátette. Nem akarnak bántani. Gyorsan felállt, és a lábait próbálgatta. Az evok óvatosan hátrált. Ne félj! Lejla igyekezett megnyugtatóan beszélni. Csak meg akarom nézni, mi történt a robogómmal. Tudta, minél többet beszél, annál könnyebben tudja a kislényt megnyugtatni. Lábai még kicsi bizonytalanok voltak, de képes volt lassan odamenni a robogó szénnégett maradványaihoz, amely összeolvadt kupacként hevert a félig elszenesedett fa tövében. Közben távolodott az evoktól, aki, mint egy ijedős gyerek, ezt biztatójának vette, és követte őt a roncshoz. Leila felemelte a földről a birodalmi járőr lézerpisztolyát, ennyi maradt belőle. Azt hiszen éppen jókor ugrottam ki, mormogta. Az evok nagy, fénylő szemével figyelte a jelenetet, bólintott, megrázta a fejét, és néhány másodpercig hangosan nyűszített. Leila körülnézett a sűrű erdőben, majd nagyot sóhajtva leült egy kidőlt fatörzsre. Feje most egymagasságban volt az evokéval, és ismét egymást kezdték figyelni kicsit zavartan, kicsit aggodalmasan. Azt hiszem, benne vagyok a pácban, közölte Leila, és azt sem tudom, hol van Luke. Kezébe hajtott a fejét, részben, hogy végig gondolja a helyzetet, részben pedig, hogy kidörzsölje valahogy halántékából a fájdalmat. Viket leült mellé, és pontosan utánozta testtartását, feje a mancsán, könyöke a térdén, majd együtt érzően sóhajtott egy kicsit. Leila szívből felnevetett, és megvakarta a kis teremtmény borzas feje búbját, mire az dorombolt, mint egy kis cica. Nincs véletlenül nálad egy rádióadó vevő? Jó vicc, de azt remélte, hogy ha beszél róla, talán támad valami ötlete. Az evok néhányat pislogott, de csak zavartan nézett vissza rá. Lejla mosolygott. Nem, azt hiszem nincs. Viket hirtelen megremegett. Megrandult a füle, és megmerevedett, majd a levegő beszimatolt. Feszülten figyelő tartásba hajtotta félre a fejét. – Mi az? – suttogta Leila. – Valami nyilvánvalóan nem volt rendjén. Aztán meghallotta. A bozót mögött egy halk csattanás, tapogatózó zizegés. Az evok váratlanul hangosan, rémülten felvisított. Leila előhúzta a pisztolyát, és a fa mögé ugrott. Viket mellé csúszott, és a törzs alá bújt. Hosszú csönd következett. Feszülten a bizonytalanságtól, Leila a közeli bozótra összpontosította érzékszerveit. Harcra készen. Minden figyelme ellenére nem várta a lézersugarat onnan, ahonnét jött, fentről, jobb felől. A fatörzs előtt robbant nagy villanással, és felvakarta a fenyőtűket. Azonnal viszonozta a tüzet, két rövid sorozat, de szinte ezzel egy időben valamit érzett a háta mögött. Lassan megfordult, és egy birodalmi járőrt pillantott meg. Ott állt fölötte, fegyverével egyenesen a fejére célzott. A katona kinyújtotta a kezét a lány pisztolyáért. Ide vele! Parancsolta. Ekkor váratlanul egy szőrös kéz nyújt ki a fatörzs alól és egy késsel beleszúrt a járőr lábába. A férfi felüvöltött a fájdalomtól, és fél lábon ugrálni kezdett. Leila a leesett lézerpisztolya után kapott. Megpördült, tüzelt, és pontosan szíven találta a járőrt, lyukat égetve a mellében. Az erdő nyomban újra elcsendesedett, a fények és zajok elhaltak, mintha sose lettek volna. Leila mozdulatlanul feküdt, ahol volt, újabb támadásra várva. Nem jött. Viket kidugta borzas fejét a alól és körülnézett. iri ri a morogta áhítatta. Leila felugrott, körüljárta a környéket, aztán lekuporodott, és ide-oda forgatta fejét. Úgy látta, Pillanatnyilag nincs veszély. Intett, újdonsült, pufok barátjának. – Gyere! Legjobb eltűnünk innen! – Amint beértek a sűrűbe, viket vette át a vezetést. Leila először tétovázott, de az evok sürgetően visított, és a ruhája ujját rángatta. Így hát átengedte az irányítást a furcsa kis lénynek, és követte – egy darabig nem gondolt semmire, hagyta, hogy vigye a lába a gigantikus fák között. Lenyűgözték a méretek, hogy milyen kicsi az evok, aki vezeti őt, és hogy ő maga milyen kicsi ezekhez a fákhoz képest. Volt tízezer évnél is idősebb fa, tetejüket nem is lehetett látni. Az életerő templomai, ezek a végtelen betörő óriások, az életerői, amelyért ő harcol. Úgy érezte, ő is része ennek a nagyságnak, de ugyanekkor érezte törpeségét is. Egyedül volt. Egyedül érezte magát az óriások erdejében. Egész életében saját népének óriásai között élt. Apja, a nagy organeszenátor, anyja, aki akkor oktatási miniszter volt, a főrendek és a barátok óriások valamennyien. Hanem ezek a fák. Olyanok, mint hatalmas felkiáltó jelek, melyek önnön felsőbbrendűségüket hirdetik. Ezek itt voltak, öregebbek, mint az idő, és itt lesznek még sokáig, mikor Leila már nem lesz a felkelés után, a birodalom után. Aztán megint nem érezte magát olyan egyedül, hanem ismét egy volt ezekkel a csodálatos nyugodt lényekkel. Egy velük téren és időn keresztül összeköti velük a vibráló életerő, amely zavarbejtő volt. Rész és egész. Nem tudta felfogni. Nagynak és aprónak, bátornak és félénknek érezte magát. Úgy érezte magát, mintha parányi teremtő szikra lenne, amely az élet tüzében táncol, táncol egy lopakodó, tömzsi apró medve mögött, aki egyre mélyebben csalja az erdőbe. De hiszen ez az, amiért a szövetség harcol, hogy mindig így legyen. Szőrös kis teremtmények biztonságba juttatnak rémült, bátor hercegnőket a mamut erdőben. Lejla azt kívánta, bár csak élnének a szülei, hogy ezt elmondhassa nekik. Véder nagyúr kilépett a felvonóból, és a trónterem bejárat előtt állt. Az akna két oldalán zümmögtek a fénycsövek, bajós fényt vetve az ott várakozó császári testőrökre. Határozott léptekkel végigment a folyosón, fel a lépcsőn, és alázatosan megállt a trón mögött. Letérdelt és mozdulatlanságba merevedett. Szinte azonnal meghallotta a császár hangját. — Keljen fel, keljen fel, és beszéljen, barátom! Véder felállt, miközben a trón körbefordult, és a császár nézett vele. Szemük fényévnyi és a lélek közelségéből nézett egymásra. Ezen a feneketlen mélységen át válaszolt Véder. — Uram! Egy kis lázadó hajó hatolt át a pajzson, és leszállt az endoron. Igen, tudom. A császár hangjában nyoma sem volt meglepetés, nek elégedettséget sugárzott. Véder megjegyezte ezt, és folytatta. A fiam velük van. A császár éppen csak egy milliméternyit húzta fel a szemöldökét. Hangja hideg maradt, nyugodt és enyhén kíváncsi. Biztos benne? Éreztem őt, uram. Ez szinte gúny volt. Tudta, hogy a császár fél az ifjú Skywokertől, fél az erejétől. Véder és a császár csak együtt remélhették, hogy a Jedi lovagot a sötét oldalra állíthatják. Megismételte saját rendkívüliségét hangsúlyozva. Én éreztem. Különös, hogy én nem a császár, és szeme résnyire összeszűkült. Mindketten tudták, hogy az erő nem mindenható, és használatától senki sem lesz csalhatatlan. Minden a tudatosságtól és a tisztállátástól függ. Persze Véder sokkal közelebbi kapcsolatban állt a fiával, mint a császár az ifjú Skywokerrel. Most már azonban a császár is érzett egy ellenáramlatot az erőben, amelyet eddig nem érzett. Az erő elhajlott, és ezt nem értette teljesen. Nem hiszem, hogy világosak az érzései ez ügyben, véderlovag. Világosak, uram. Tudta fia jelenlétét, ez ingerelte, feszítette, csalogatta, és az ő hangján kiáltott felé. Akkor a tiltott holdra kell mennie, és várnia őt, Mondta egyszerűen Pál Patin császár. Ha a dolgok világosak, akkor világosak. Ő jön hozzám? Kérdezte két kedve véder. Ő nem érezte. Csalódást érzett. Önszántából. Biztosította a császár. Önszántából kell jönnie, különben mindennek vége. Egy -e lelket nem lehet romlásba kényszeríteni, hanem el kell csábítani. Tevékenyen közre kell működnie. Vágyakoznia kell. Luke Skywalker tudta mindezt, mégis úgy körözött a fekete tűz körül akár a macska. A sorsokban nem lehet abszolút biztonsággal olvasni, de Skywalker eljön. Ez világos volt. Előre láttam. Az öniránt érzett szánakozása lesz a a szánalom mindig is a Jedi gyengéje volt, és így is marad örökre. Ez volt a sebezhető pontjuk. A császárnak nem volt. A fiú eljön önhöz, és ön akkor idehozza elém. Véder mélyen meghajolt, ahogy óhajtja. A császár némi kajánsággal bocsátott el a fekete lovagot. Véder... Komor előérzettel ment a trónteremből hajója felé, hogy az Endorra induljam. Luke, Csubi, és Strip módszeresen kutatták át az ajnövényzetet ártu nyomában, akinek antennája szünet nélkül forgott. méltó volt, ahogyan a kis robot képes volt csapást vágni egy ilyen őserdőben, de minden teketória nélkül megtette, a fején és lábai lévő miniatúr vágószerszámok ügyesen vágtak mindent, ami túl vastag volt ahhoz, hogy félrelökjék az útból. Ártó hirtelen megtorpant, némi zavart okozva ezzel az utána jövők között. A radar antennája gyorsabban pörgött, magában kattogott és zörgött valamit, aztán izgatott bejelentéssel, Előre csörtetett. Vrdiprogdiv, op, szripja a nyomába erett. Ártú azt mondja, hogy a robogók itt vannak jobbra, ó, te jóságos! Kiértek a tisztásra éppen a többiek orra előtt, de ahogy odaértek, mind megtorpantak. A három robogó eléget roncsa szanaszét hevert nem beszélve néhány birodalmi járőr maradványairól. szétszóródtak, hogy átkutassák a törmeléket. Nem sok figyelemre figyelemreméltót találtak, kivéve Leila zubbonyának egy leszakadt darabját. Hán komolyan elgondolkozva tette a kezébe. Artu, szenzorai nem találják Leila hercegnő más nyomát, mondta nyugodtan Sripió. Remélem, nincs is itt a közelben, mondta Hána fáknak. Nem akart elképzelni, hogy elveszítette őt. Mindazután, ami történt, egyszerűen nem tudt számára ilyen befejezést elképzelni. Úgy látszik, kettőbe botlott bele, mondta Lúk, csak hogy mondjon valamit. Egyikük sem akarta levonni a következtetést. Látszik, hogy jó munkát végzett, felelte Han, kissé kurtán. A lukhoz beszélde de inkább magának mondta. Úgy tűnt, egyedül csubakkát nem érdekli a tisztás, ahol álltak. Arccal a túloldali sűrű bozót felé fordult, majd orrát ráncolva szimatolt. Rákról bődült el, és berontotta a sűrűbe. A többiek utána rohantak. Artu halkan idegesen fütyült. Mit találtál? Förmetrász Rípió. Nem tudnál kisé pontosabban fogalmazni? A fák jóval magasabbak lettek, ahogy a csapat előre haladt. Nem mintha látták volna a csúcsaikat, de a törzsek kerülete egyre nagyobb volt. Az erdő kisé ritkult, ahogy haladtak, a járást, de azt a határozott érzést keltette, hogy zsugorodnak. Nyugtalanító érzés volt. Az ajnövényzet hirtelen véget ért, és egy újabb szabad területre értek. E tisztás közepén egy magányos, hosszú cölöp volt a földbe ásva, és jó néhány darab nyers hús csüngött rajta. A kutatók nézték, majd óvatosan az oszlophoz mentek. – Mi ez? – fogalmazta meg valamennyi kérdését jó. Csubakka orjukai a szagoktól mámorosan kitágultak. Ameddig birta, visszatartotta magát, de végül képtelen volt ellenállni. Az egyik húsdarab után nyúlt. Várj! ordított rá Lúk. Ne! De már késő volt. Abban a pillanatban, mikor Csubakka levette a húst a cölöpről, felülről hatalmas háló hullotta a felfedezőkre, és ferrántotta őket a magasba. Csak egy... Összegabalyodott kar és lábtömeg lett belőlük. Artú vadul fütyörészett, úgy programozták be, hogy gyűlölt fejjel lefelé lógni, a vuki pedig bűnbánúan vakkantott. Hán kisöpört egy szőrös mancsot a szájából, és szőrt köpködött. Nagyszerű csubi, derékmunka! Mindig csak a gyomradra gondolsz. Hagyd! szólt neki Luke. Találjuk ki, hogy hogy jutunk ki ebből a dologból? Megpróbálta kiszabadítani karjait, de nem sikerült. Az egyiket a hátamögé szorította a háló, a másik belag a jó lábába. El tudja érni valaki a fénykardomat? Ártu volt legalul. Kinyújtott a vágószerszámát, és nekilátott vagdalni a liánháló csomóit. Szóló is igyekezett karját kiszabadítani szrípjó mögül, és nyújtózkodott, hogy elérje a lúg derekán függő fénykardot. Ártu átvágott egy újabb csomót a hálón és valamennyien nagyot zökkentek, hán úgy maradt, arcával szrípjó arcához préselve. – Menj már innen, te aranyszörnyetek! Hú! szájle a… Mit gondol? Én hogy érzem magam? méltatlankodott szrípjó. Az ilyen helyzetekben nem volt protokoll. Tulajdonképpen én, teszte Han, de Artú hirtelen átvágta az utolsó szemet, és az egész társaság kizuant a hálóból le a földre. Ahogy fokozatosan összeszedték magukat, és megállapították, hogy a többiek is jól vannak, egyenként rájöttek, hogy húsz szőrös kis teremtmény veszi őket körül, minnyájan puha bőrkámzsát, most sapkát viselnek, és valamennyien láncsákat lóbálnak. Egyikük odament Hánhoz, hosszú derdeját az arcába nyomta, és fisított. I-viki! szóló félreütötte a fegyvert, és felmordult. Visszed innét másová ezt az izét! egy másik Evok megijedt, és Hán felé döfött. Megint elhárította a lánczsát, de közben az megvágta a karját. Lúk fénykardja után nyúlt, de ekkor egy harmadik elvokrontott előre. A támadóbbakat félrelöktem, és hosszan, dallamosan sipított. Úgy tűnt, hogy határozottan korholó hangon szidalmazza őket. Erre Lúk úgy döntött, hogy békén hagyja a fénykardot. Hán megsebesült, és ezért dühöngött. Elő akarta rántani pisztolyát, mielőtt azonban kinyitotta volna a pisztolytáskáját, Luke egy pillantással megállította. Ne, nem lesz semmi baj, tette hozzá. Sose keverd össze a tartalmat a külső megjelenéssel, szokta volt mondani Ben, vagy a cselekvést a motivációkkal. Luke nem bízott ezekben a kis szőrösökben, de érzett valamit. Hána karját fogta és nyugton maradt, mikor az evokok körüli őket, és elszedték a fegyvereiket. Luke még a fénykarját is odaadta. Csubi gyanakodva morgott. Arto és Sripio éppen kihámozták magukat a háló maradványaiból, mikor az evokok izgatottan karattyolni kezdtek egymás között. Luke az arancszerű robothoz fordult. Sripio, érted, mit mondanak? Sripió kimászott a hálócsapdából, és horpadásokat vagy repedéseket keresgőlt magán. Ó, a fejem! panaszkodott. Mikor az evokok meglátták teljes hosszában kiegyenesedni, nyüsszíteni, mutogatni és hadonászni kezdtek. Sripió megszólította azt, amelyik a vezérüknek látszott. csri bri as rú du felett a szörös teremtmény. Duvi, si, ríp glavr, brvi, sri. Váratlanul az egyik evok eldobta láncsáját, és nyöszörögve arcra borult a csillogó robot előtt. A következő pillanatban a többi evok követte példáját. Sripio enyén zavart válvonogatással nézett barátaira. Csubi meglepetten ugatott egyet. Artu elgondolkodva kattogott. Lúk és Han csodálkozva nézte a földre borult evok csapatot. Azután, mintha a csoportból jelt adott volna valamelyikük, a kis lények egyszerre kántálni kezdtek. Giki-vó, ikvó, ríka rikívó. vó Han teljes hitetlenkedéssel nézett óra. Te mit mondtál nekik? Azt hiszem, hello, válaszolta szinte, Mentegetőzve szrípjó aztán sietve hozzátette, de tévedhetem, olyan primitív dialektusban beszélnek, azt hiszem valami istennek gondolnak. Csubakka és Artu ezt nagyon mulatságosnak találta. Jó néhány másodpercig hisztérikusan ugadtak és fütyörésztek, mire sikerült lehiggadniuk. Csubakka egy könnyet is kitörölt a szeméből. Hán a fejét rázta. Elcsigázott tekintetéből csillagok tanított a türelem tükröződött. Mi lenne, ha felhasználád isteni befolyásod arra, hogy kihúz minket ebből a csávából, javasolt elgondolkozva. Szripió teljes hosszában kihúzta magát, és méltóság teljes elszántsággal kijelentette. Már elnézést szóló kapitány, de ez nem lenne tisztességes. Tisztességes? ordított fel szóló. Mindig is tudta, hogy ez a nagyképi robot egyszer túllépi a határt, és alig, ha nem, ez most következett be. A programom tiltakozik az ellen, hogy egy istenséget személyesítsek meg, felelte Slipió szólónak, mintha ilyen nyilvánvaló dolog nem is szorulna magyarázatra. Hán fenyegetően lépett a protokoll robot felé, legszívesebben kitérte volna a biztosítékait. Ide figyelj te csavar kollekció, nem... Tovább nem jutott, mert tizenöt evok láncsja fenyegetően az arcába. Csak tréfáltam, mosolygott nyájasan. Az evokok menete lassan kanyargott az egyre sötétedő erdőben, komor, apró lények egy óriás útvesztőben. A nap már majdnem lenyugodott, és a hosszú, egymást keresztező árnyékok még lenyűgözőbbé tették a vadon birodalmát. Az evokok mégis otthon érezték magukat, magabiztosan fordultak be a sötét lián folyosókba. Fogjaikat, hánt csubakkát, lúkot, ártut, vállukon szállították, hosszú rudakhoz kötözve. Indákkal vastagon körültekerték és ezzel teljesen mozgásképtelenné tették őket, úgy festettek a durva növényi gúsban, mint tekergő lárvák a gubóban. A foglyok mögött egy gyaloghintóban, faágakból összerótt, székformájú alkotmányban szrípjót vitték. Úgy emelkedett az alacsony evokok fölé, mint valami királyi fenség. Menet közben a hatalmas erdőt tanulmányozta. Az indák között átragyogó, csodálatos, levendula színű naplementét – a becsukódó, egzotikus virágokat, az ősfákat, a csillogó páfrányokat, és tudta, hogy előtte soha senki nem érzékelte ezeket a dolgokat olyan pontosággal, mint most ő. Senki másnak nem voltak ilyen érzékelői, ilyen áramkörei, ilyen programja és memóriatárolói, és úgy érezte, hogy valósággal ő teremtette ezt a kis világegyetemet, ő alkotta a formákat és a színeket és ez jó volt. Hatodik fejezet Luke nagyon közel látta a csillagoseget a fák csúcsaihoz, mikor barátaival együtt beszállították az Evok faluba. Először nem is vette észre, hogy falu, az apró narancsárga fénypontokat a távolban először csillagoknak nézte. Részben igaza is volt, mert ahogy arca felfelé a póznához kötözve himbálózott, A tüzesen fénylő pontok éppen fölött teszik ráztak a fák között. Aztán érezte, hogy a hatalmas fatörzsek körül hurcolják fel. Bonyolult lépcsőkön és rejtett feljárókon, És minél feljebb jutottak, annál nagyobbak lettek a hunyorgó fények, mikor a menet már több száz lábnyi magasan járt a fákon, Lúk végül rájött, hogy a fények örömtüzek. A fák koronái között. Végül végighurcolták őket egy ingatak fahídon, túl messze a föltől, ahhoz, hogy a tátangó mélységen kívül bármit is láthatott volna. Lúk megrémült egy pillanatra, mi lesz, ha egyszerűen ledobják őket a mélybe, hogy megnézzék, mit tudnak az erdei tudományokból. De az evokok mást forgattak a fejükben. A keskeny terasz két fa között ért véget. A sor elején haladó evok megragadott egy hosszú indát, és átlendült a távolabbi törzsre, amelynek óriási felületén lúg hatalmas, barlangszerű nyílást vett észre. Indákat lengettek ide-oda a tátongó mélység fölött, míg végül valami hálót építettek, és Lúk érezte, hogy ezen vonszolják át a hátán fekve, még mindig a farudakhoz kötözve. Egyszer lenézett a semmiben. Kellemetlen érzés volt. A másik oldalon megpihentek egy ingó, keskeny párkányon, míg valamennyien át nem értek. Majd az apró majommedvék kioldozták az szüvevényt, és a fa belsejében haladtak tovább fogjaikkal. Oda bent tökéletesen sötét volt. Lúknak az volt a benyomása, hogy tulajdonképpen nem is odú, hanem alagút a fában. A tömör vastag falak között olyan érzése volt, mintha egy hegy gyomrában lenne. Mikor ötven járdal lejjebb kibukkantak belőle, a falu főterén voltak. A tér egy sor fateraszból, pallókból és hidagból állt amelyek óriási fák csoportját kapcsolták egybe. Ezen az építményen állt a falu. Kifeszített bőrökből, vályokból és vesszőfonatból épült, zsúptetős, sárpadlós kunyhó különös összevisszaságban. Sok kunyhó előtt kis tábor tűzéget. a szikrákat függő indák rendszere fogta fel és vezette el biztonságos helyre, és mindenütt százszámra evokok. Szakácsok, vargák, őrök, nagypapák. A foglyok láttán, az evokanyák összeterelték nyiválkoló kicsinyeiket, És bezavarták a kunyhóikba, vagy mutogattak és pusmogtak. A levegőt ételszak lengtebe. Gyermekek játszadoztak, zenészek muzsikáltak, furcsa visszhangzó zene volt. Csöves fasípokon, üreges nátszálakon játszották. Odalent áthatolhatatlan a sötétség, csak úgy, mint odafent. De itt a kettő között függő, kicsiny faluban lúk fényt, melegséget és különös békességet érzett. A foglyok és őrzőik csapata megállt a legnagyobb kunyhó előtt, slúkot, csubit és ártuta rudaknál fogva egy közeli fához vezették. Hánt egy nyárshoz kötözték, és most egy halom aprófa fölött himbálózott, amely gyanúsan emlékeztetett egy szabadtéri grillsütőre. sütőre. Tucatszám gyűltek köréjük az evokok, és kíváncsian karatyoltak visongó hangjukon. A nagy építményből Tibó lépett ki. Jóval magasabb volt, mint a többiek, és kétségtelen harciasabb. Bundáján sötét és világos szürke csíkok váltakoztak, Fején a szokásos bőrcsukja helyett szarvakkal és tollakkal ékesített állati fél koponyát viselt. Külbalta volt nála, és evok méretéhez képest határozottan gőgösen lépdelt. Kíváncsian végmérte a csoportot, aztán bejelentett valamit, legalábbis úgy tűnt. Erre előlépett a vadászcsapat egy tagja, Pápló, a köpenyes evok, aki szemlátomást jó indulattal viseltetett a foglyok iránt. Tibó rövid ideig tanácskozott Paplóval. A tárgyalás hamarosan szenvedélyes vitává fajult, amelyben Papló szemlátomást a felkelők pártján állt, míg Tibó láthatólag elutasította minden javaslatát. A törzs körülállta őket, és nagy érdeklődéssel figyelte a vitát, időnként közbe kiabáltak, vagy izgatottan visítoztak. Szip jó akinek, trónusát a díszhelyre tették le, közel a póznához, amelyhez szólót kötözték, elragadtatással követte a vitát. Egyszer-kétszer elkezdte fordítani lúknak és a többieknek, de néhány szó után abbahagyta, mert a vitatkozók olyan gyorsan beszéltek, hogy nem akart lemaradni a lényegről. Végeredményben nem közölt több információt, mint a szóban forogó evokok nevét. Hán kétkedő arckifejezéssel nézett lúkra. Nem tetszik nekem ez a dolog. Csubi egyetértően morgott. A nagy kunyhóból hirtelen Logré lépett ki. Megjelenésére mindenki elhallgatott. Kisebb volt Tibónál, mégis egyértelműen ő tövezte a nagyobb tisztelet. Ő is egy fél koponyát viselt a fején, valami nagy madáré lehetett, a tetejébe egy szálltól volt tűzve. Vöröses barna csíkos bundája volt és bölcs arca. Fegyver nem volt nála, csak egy zacskó az oldalán és egy pálca, melyet egy hajdani hatalmas ellenség gerinc csigolyája ékesített. Gondosan egyenként megszamlélte a foglyokat, megszagolta hánt, megtapogatta a lúk ruhájának szövetét. Tibó és Papló elkaratyolták neki ellentétes álláspontjukat, de őt ez szemlátomást, cseppet sem érdekelte, így hát hamarosan elhallgattak. Mikor Logré csubakkához ért, egészen elképett és csontpálcájával megbökte. Csubi ez okon vette, beszedelmesen rámordult a kis Logrének nem kellett több biztatás, gyorsan hátrált egy lépést. Egyidejűleg belenyúlt az acskójába, és füveket szór csubakka felé. Óvatosan csubi, figyelmeztette hán a tér túloldaláról. Biztos ez a fő mufti. Nem, helyesbítette Szrépió. Tulajdonképpen azt hiszem, ő a varázslójuk. Lúg már-már közbeavatkozott, majd úgy döntött, hogy vár. Jobb lesz ez a komoly kis közösség a maga módjájút valamilyen következtetése velük kapcsolatban. Az evokokat szemlátomást nagyon érdekelte az égből pottyant társaság. Logré tovább lépett, és valamennyi közül a legkülönösebb lényt, Ártut tanulmányozta. Megszimatolta, tapogatta és megütögette a robot fémburkát, majd meghökenten homlokát ráncolta. Néhány pillanatnyi gondolkodás után parancsot adott, hogy a kis robotot oldozzák ki. A tömeg izgatotta morgott, és néhány lépést hátrált. Két őr késsel levágta Ártu indakötelékeit, amitől a robot lecsúszott a rúdjáról, és egyszerűen a földre zuhant. Az őrök talpra állították. Ártu nyomban dühöngeni kezdett. Haragja Tibóra... Mint az őtért tért okozójára irányult, és mérges fügy sorozattal kergetni kezdte a megrémült evokot. A tömeg ordított. Némelyek Tibót bíztatták, mások a megbojdult robotot bátorították visításukkal. Végül Arthur elég közel jutott Tibóhoz, hogy egy elektromos sugarat löveljen rá. A megrémült evok a levegőbe ugrott, reketten felvonított, és amilyen sebesen Tömzsilábai vitték elinált. Míg a körülállók méltatlankodva vagy jókedvűen sivalkodtak, viket lopva beosont a nagy kunyhóba. Szépő oda volt. Ártu, hagyd abba! Csak tovább rontod a helyzetet. Átu az aranyszínű robothoz rohant, és heves szónoklatot vágott ki. Vi ordur vir gida vuda prudu divi. Ez a kitörés teljesen felbőszítette Szrépiót. Gőgös biccentéssel kihúzta magát trónján. Jelenlegi pozíciómat tekintve nem lehet velem ilyen hangnemben beszélni. Lug félt, mert az ügy a legjobb úton haladt a teljes fejetlenség felé. Némi türelmetlenséggel odaszólt hűséges robotjának. Azt hiszem, szrípio itt az ideje, hogy szóly néhány szót az érdekünkben. Szípjó, meglehetősen sután, a szőrös lényeg gyülekezetéhez fordult, és rövid beszédet intézett hozzájuk, közben időnként a csöpököz kötözött barátaira mutogatott. Logré ettől láthatóan izgalomba jött. Lábával toppantott, és. Pálcáját lengetve egy teljes percen át visítozott az aranyszínű robottal. Szónoklatának befejezéseképpen intett néhány készenlétben álló fickónak, akik visszaintettek, és neki láttak tüzifával megtölteni a gödröt hán alatt. Mi van, mit mondott? kiáltotta Hán némi aggodalommal. Szipio vigasztalhatatlanul bánatos volt. Nagyon kínos, szóló, kapitány, de úgy tűnik, ön lesz a főfogás a tiszteletemre rendezett bankettem. A varázsló egészen megsértődött, hogy mást javasoltam. Mielőtt bárki megszólalhatott volna, különös ritmusban megszólaltak a fatörzsdobok. A szőrös fejek egyszerre fordultak a nagy kunyhó bejárata felé, ahonnan viket lépett ki, mögötte pedig csirpa főnök. A szürke bundás csirpa nagyon határozott egyéniségnek látszott. Fején levelekből, fogakból és vadászat során elejtett állatok szarvából font koszorút viselt. Jobb kezében egy szárgyas hüllő lábszárcsontjából készült pálcát vitt. Baljában egy iguánát tartott. Az volt a kedvence és tanácsadója. Egy pillantással felmérte a helyzetet, azután visszafordult, hogy bevárja a vendéget, aki csak most bújt elő mögüle a nagy kunyhóból. A vendég a szép, ifjú, Alderani hercegnő volt. — Leila kiáltott a és hanegyszerre. — Rák rá! -rá! Búdi víjj! Fenség! Lejla felsikoltott és barátai felé rohant, de az evok dárdák sorfala elállt az útját. A lány csirpa főnökhöz, majd a robothoz fordult. Sripió, mondd meg nekik, hogy ők a barátaim. Szabadon kell engedni őket. Sripió csirpára és Logrére nézett. Ips, Ski, mondta igen udvariasan. Ski, a, -a Mib, míb Csirpa és Logré egyértelmű tagadó mozdulattal rázta meg fejét. Logré valami utasítást vakkantott segítőinek, akik újból szaporán nekiláttak a fát, szóló alá halmozni. Hán és Leila tehetetlenül pillantottak egymásra. Valahogy az az érzésem, hogy ebből még baj lesz. Mit tehetünk, Lók? kérdezte Leila. Erre egyáltalán nem számított. Arra számított, hogy visszavezetik a hajójához, vagy legrosszabb esetben valami vacsorát és szállást kap északára. Határozottan nem értette ezeket a lényeket. — Lúk? kérdezte. Hán éppen javasolni akart valamit, de habozott, mert egészen meghökkent attól, hogy Leila hirtelen milyen erős bizalmat érzett Lúk iránt. Ezt eddig valahogy nem vette észre, csak most tűnt fel neki. Mielőtt azonban előadhatta volna tervét, Luke közbeavatkozott. – Mondd meg nekik, jó, ha nem teszik meg, amit kívánsz, dühös leszel, és használni fogod a varázserődet. – De Luke gazda milyen varázserőt? – tiltakozott a robot. – Nem tudtam. – Mondd meg! – parancsolta Luke tőle szokatlanul emelt hangon. Sripió olykor még egy Jedit is ki tudott hozni a sodrából. A tolmás robota nagy közönség felé fordult, és méltóság teljesen megszólalt. Ismíp, skiker ábr, simíp íj. Ettől a kijelentéstől az evokok láthatóan megzavarodtak. Valamennyien hátráltak néhány lépést, logrét kivéve, aki előrelépett. lépett. Valamit ordított szépiónak, valamit, ami nagyon úgy hangzott, mint egy kihívás. Luke behunyt a szemét, és erejét megfeszítve koncentrált. Sripi olyan szörnyű izgatottan kezdett locsogni, mintha azon kapták volna rajta, hogy hamisítja saját programját. Nem hisznek nekem, Luke gazda, ahogy mondtam önnek? Luke azonban nem figyelte robotra. A képét idézte fel magában. Látta őt ülni az ágtrónuson, aranylón és csillogón, amint ide-oda integet, és a... Legösszefüggéstelenebb dolgokról fecseg. Ott ül lúk tudatának sötét mélyén, és lassan emelkedni kezd. Sripió lassan emelkedni kezdett. Először nem vette észre, először senki sem vette észre. Sripió csak beszélt tovább, miközben hord széke lassan felemelkedett a földről. Mondtam, én mondtam, én mondtam önnek, hogy nem fogják... Nem tudom, miért akarja. Ho-ho, álljunk csak meg egy percre. Mi történik itt? Sripio és az evokok körülbelül ugyanabban a pillanatban jöttek rá, mi történik. Az evokok némán és rémülten hátráltak a levegő trónról. Sripio most pörögni kezdett, mintha forgószéken ülne. Könnyedén méltóság teljesen pörgött. – Segíts, suttogta. – Segíts, Artú! – Csirpa főnök parancsokat kiáltott lapuló poroszlóinak. Azok fürgén előrohantak és kioldozták a megkötözött foglyokat. Leila, Hán és Lúk forró öleléssel borultak egymásra. Ebben a furcsa környezetben minnyáján úgy érezték, hogy a birodalom ellen vívott harcuk első győzelmét aratták. Lúk paraszos sipogásra lett figyelmes, a háta mögött, és hátrafordult, és meglátta Ártut, aki az egyre pörgő Szrépiót bámulta. Lúk lassan a földre eresztette az aranyszínű robotot. Köszönöm, Szrépió! velegette meg hálásan a vállát az ifjú Jedi. Szrépió kissé szédülve állt, zavart, tétova mosolyjal. Hisz, hiszen nem is tudtam, hogy ilyet is tudok. Csirpa főnök kunyója evok méretekhez képest nagy volt, de Csubakka, aki törökülésben ült, majdnem beverte a mennyezetbe a fejét. A Vuki az egyik faltövében ült felkelő bajtársaival, míg szemben velük a másik oldalon a főnök és tíz vén foglalt helyet, valamint középen a két csoport között kis tűz melegítette az éjszakai levegőt, imbolygó árnyékokat vetve az agyakfalakra. Odakint az egész falu a tanácskozás döntésére várt. Csöndes, tiszta, feszültséggel terhes éjszaka volt. Bár elég későre járt, egyetlen evok sem aludt. bent szríp jó szónokolt. Pozitív és negatív visszacsatoló áramkörei segítségével már lényegesen folyamatosabban beszélt ezen a sipító nyelven, éppen a galaktikus polgárháború mozgalmas történetét ecsetelte. Pantomimmal, Szóvirágokkal, zajos hanghatásokkal és saját megjegyzéseivel színezte mondókáját. Egyszer még egy birodalmi lépegetőt is eljátszott. Az evok vének figyelmesen hallgatták, időnként megjegyzéseket dünnyögtek egymásnak. Lebilincselő történet volt, teljesen belemerültek, hol szörnyűködtek, hol felháborodtak. Logré egyszer-kétszer csirpával tanácskozott, és néhány kérdést is tett fel Sripiónak, amelyekre az aranyszínű robot szinte folyékonyan válaszolt, egyszer még Ártvű is közbefüttyentett nyilván a nyomaték kedvéért. A végén azonban a vének meglehetősen rövid tanácskozása után a főnök tagadólag rázta meg a fejét, arcán szomorú, elégedetlen kifejezéssel. Utána mondott valamit Szrípjónak, és Szrípjó lefordította a barátainak. főnök azt mondja, nagyon megható történet, magyarázta a robot, de egyáltalán semmi köze az evokokhoz. Mély és nyomasztó csönd telepedett a kis szobára. Csak a már halványuló tűz pattogott halkan és vidáman. Végül... Szóló volt az, aki kinyitotta a száját, hogy szóljon a csapat érdekében, a szövetség érdekében. Mondd meg nekik, aranyapám, mosolygott a robotra, első ízben tudatosan kedves mosollyal. Mondd meg nekik, hogy nehéz lefordítani egy egész felkelést, így hát nem a tolmásnak kéne elmesélni a történetet. Ezért én mondom el. Ne azért segítsenek, mert az ő érdekük is... Még akkor se, ha valóban az, tudod. Csak mondjuk például azért, mert a birodalom egy csomó energiát szed ki ebből a holdból, hogy működtesse a védőpajzsát, és ez az energia hiányozni fog itt ezeknek a fickóknak, ha jön a tél, és komolyan mondom, ki fogtok készülni, de ne is törődjetek vele. Mondd meg nekik, Szripió! Szripió megmondta. Hán folytatta. De nem ez az, amiért segítenünk kell. Én is azért csináltam mindent, mert az érdekemben állt. De ma már nem. Jó, nem annyira. Most többnyire a barátaimért teszek egyetmást, hiszen mi egyéb lehet ennyire fontos? Pénz, hatalom? Jobbának meg megvolt, és jól tudjátok, mi történt vele. Jól van, jól van a lényeg, hogy a barátaid, a barátaid. Érted? Ez volt a legzavarosabb szónoklat, amit Leila valaha is hallott, mégis könyvbe a szemetőre. Az evokok viszont némák és közömbösek maradtak. Papló motyogott valamit, a többiek nem mozdultak, arcukból semmit nem lehetett kiolvasni. A véget érni nem akaró szünetet lúg törte meg, megköszörülte a torkát. Úgy látom... Ez a fogalom így túl elvont, talán nehéz megragadni az összefüggéseket, kezdte lassan. De az egész galaxis számára borzasztóan fontos, hogy a mi felkelő véget vessenek a birodalom jelenlétének itt az Endoron. Nézzetek ki azon a pici lyukon, ott a tetőn. Egyedül azon a kis nyíláson át száz csillagot számlálhattok meg. Az egész égbolton millió és milliárd másik van, amit nem is láthattok. És mindnek vannak bolygói és holdjai, és ott boldog népek élnek, olyanok, mint ti. A birodalom pedig mindezt el akarja pusztítani. Már az is szédítő, ha csak hanyat feküsztök és bámuljátok ezt a csillagfényt. Szinte szétveti az embert olyan szép néha. És ti részei vagytok ennek a szépségnek. Minden ugyanannak az erőnek a része. A birodalom pedig ki akarja oltani a fényeket. Eltartott egy darabig, mire Szripió befejezte a fordítást. Minden szót pontosan akart visszaadni. Mikor végül befejezte a beszédet, a vének közt nagy sipítozás kezdődött, hol halkabban, hol hangosabban. Időnként elhallgattak, majd újra folytatták. Leila értette, mit akar lók mondani, de félt, hogy az evagok nem fogják fel az összefüggéseket, pedig az összefüggés szoros volt, csak át kellene hidalni számukra a szakadékot. Korábbi erdei tapasztalataira gondolta, ahogy egynek érezte magát a fákkal, amelyeknek égre törő csúcsai szinte érintik a csillagokat, a csillagokat, amelyek fénye varásként hullik rájuk. Érezte magában a varázs erőt, ott hullámzott körülöttük a kunyhóban, élőlénytől élőlényig, és ez erőt adott neki, míg végül szinte egynek érezte magát az evokokkal. Érezte, hogy megérti, ismeri őket, szövetséges velük, a szó szoros értelmében együtt dobban a szívük. A vita alábbhagyott, és a kunyhóra ismét csönd telepedett. Lejl a lélegzete is lecsillapodott, és határozott nyugalommal tette meg a tanácskozásnak indítványát. Tegyétek meg a fák miatt, mondta. Csak ennyit mondott. Mindenki többre számított, de nem volt több. Csak ez a rövid, homályos kijelentés. Viket a háttérből növekvő aggodalommal figyelte az egészet. Néhányszor láthatólag csak nagy nehezen tartotta magát vissza, hogy bele ne avatkozzék a tanács vitájába. Most azonban talpra ugrott, néhányszor föl a kunyhóban, végül szembefordult a vénekkel, és belekezdett szenvedélyes beszédébe. Ippsk Ipskmi! is ki, fordította barátainak. Tiszteletreméltó vének. Ezen az éjszakán csodálatos és veszélyes ajándékot kaptunk, a szabadság ajándékát. Ez az aranyisten, itt Szrépió megállt a fordításban, csak addig, hogy élvezze a pillanatot, azután folytatta. Ez az aranyisten, akinek visszatérését az első faóta jövendölték nekünk, most azt mondja, hogy nem lesz az urunk, azt mondja, Szabadon dönthetünk azt, hogy döntenünk kell, mint ahogy minden élőnek magának kell sorsáról döntenie. Eljött tiszteletreméltó vének, és el is fog menni. Nem leszünk többé isteni útmutatásainak rabszolgái. Szabadok vagyunk. De hogyan kell viselkednünk? Kevesebbet tére egy evok fák iránti szeretete, ha el tudja hagyni? Nem. A szeretete több, mert el tudja hagyni, és mégis marad. Így van ez az aranyfényű szavaival is. Becsukhatjuk a szemünket, mégis figyelünk. Barátai egy erőről beszélnek nekünk, egy nagy, élő szellemről, amelynek minnyája részei vagyunk, mint ahogy a falevelek is önálló dolgok mégis részei a fának. Ismerjük ezt a szellemet. Tiszteletre méltó vének, ha nem is erőnek nevezzük. Az aranyfényű barátai elmondták, hogy ez az erő nagy veszedelemben van, itt és mindenütt. Ki van biztonságban, ha a tűz eléri az erdőt, még a nagy fa sem, melynek minden dolog része, sem levelei, sem gyökerei, sem madarai. Mind veszélyben vannak az idők végezetéi. Bátor tett szembeszállni az ilyen tűzzel, tiszteletre méltó vének. Sokan meghalnak, de az erdő élni fog, az evokok pedig bátrak. A kis medvelény a többiekre szegezte tekintetét. Senki nem szólalt meg, a kommunikáció mégis élénk volt. Egy néma perc után befejezte a szónoklatot. Tiszteletre méltó vének! Segítenünk kell ennek a nemes társaságnak, nem is annyira a fák miatt, hanem sokkal inkább a fák levelei miatt. Ezek a felkelők hasonlóak az evokokhoz, akik olyanok, mint a levelek. Elsodorja a szél, felfajja a sáskahad, amelye világot lakja. Mégis a parázsló tűzbe vetjük magunkat, hogy mások megismerhessék a fény melegét, Mégis puha ágyat készítünk magunknak, hogy mások megismerjék a pihenést, Mégis sodródunk a ránk rohanó széllel, hogy a káosz félelmét öntsük ellenségeink szívébe, Mégis szint váltunk, ahogy az évszak felszólít a váltásra. Így kell segítenünk levéltestvéreinken, ezeken a felkelőkön, Mert így jött el hozzánk a változás évszaka. Nyugodtan állt előttük, a kis tűz viszfénye táncolt a szemében. Egy időtlen pillanatra, mintha az egész világ elcsöndesedett volna. A vének megmozdultak. Egyetlen szó nélkül egyetértőleg bólintottak. Lehet, hogy telepaták voltak. Minden esetre a csirpa főnök felállt, és bevezető nélkül röviden bejelentett valamit. Egyszerre megszólaltak a dobok az egész faluban. A vének felugráltak, már csöppet sem voltak komorak, és keresztül futottak a kunyhón, hogy megöleljék a felkelőket. Tibó még ártot is meg akarta ölelni, de aztán meggondolta magát, mert a kisrobot figyelmeztető mély fütyüléssel hátrált előle. Ezért Tibó inkább nekifutott, és játékosan átugrotta a Vukit. Hán bizonytalanul elmosolyodott. Mi folyik itt? Nem értem teljesen, súgta Leila a szájás szögletéből, de nem tűnik nagyon rossznak. Luke a többiekhez hasonlóan kedves mosolyjal és különféle jó kívánságokkal vett részt a vidám eseményekben, akármi volt is az, mikor hirtelen sötét felhő szállt szívére, Körüllengte, mintha nyirkos hideg hatolt volna a lelkébe. De megkeményítette arcát, Hogy semmi ne látszódjék rajta. Senki nem vette észre. Srípió végül bólintott viketnek, Aki elmagyarázta neki a helyzetet, hogy érti. Széles gesztussal fordult a felkelőkhöz. Most már tagjai vagyunk a törzsnek, mindig is erre vágytam, mondta szóló. Szrépió tovább beszélt a többieknek, igyekezett tudomás sem venni a kapitány gúnyolódásáról. A főnök megfogadta, hogy minden eszközzel segít nekünk megszabadítani országukat a gonoszoktól. Persze, mindig mondtam, a kis segítség is jobb, mint a semmi, vigyorgott szóló. áram áramköre ismét túlhevültek a koréliai hálátlanságától. Tibó azt mondta, hogy főjárőrei Vikett és Papló megmutatják a generátorhoz vezető legrövidebb utat. Mondd meg nekik, hogy köszönjük, aranypofa. Egyszerűen csak szerette bosszantani rípiót, és ezen nem tudott segíteni. Csubi helyeslően felüvöltött, örült, hogy ismét tettekre kerül sor. Az egyik evok azt hitte enni kérés, egy hatalmas húsdarabot hozott a Vukinak. Csubakka nem utasította vissza. Egy falással bekapta a húst, amit a körésereglő evokok hüledezve bámultak. Olyan hitetlenkedve nézték ezt a mutatványt, olyan vadul kacagtak, és a nevetéstől olyan ragadós volt, hogy a Fuki is elnevette magát. Reket hahotája a kuncogó evokoknak valóban annyira komikus volt, hogy ez volt a szokásuk, Ráugrottak, és lelkesen csiklandozták, ő persze nem maradt adós végül, mindjárt teljesen kimerülten hevertek a földön. Csubi a szemét törülgette, és megragadott egy másik húsdarabot, ezt már ráérősebben fogyasztott el. Közben szóló már szervezte az expedíciót. Milyen messze van? Valami friss élelemre is szükségünk lesz. Nincs sok időnk, tudjátok. Adj egy kicsit, Csubi! Csubi vicsorgott. Lúk a kunyhó végébe ballagott, majd a zűrzavart kiasztálva, kiosont a szabadba. Kint a téren nagy mulatozás folyt, táncoltak, visongtak, örvendeztek, de Lúk őket is elkerülte. Távolabb ment az örömtüzektől, a vidámságtól, egy elhagyatott hídig egy óriási fa sötét oldalán. Leila utána ment. A lágy éjszakai levegőt betöltötték az eltőhangjai. Tücskök röpködtek rákcsálók, magányos bögölyök, felzavart baglyok. A levegőben az éjjel nyíló jázmin és a fenyő illat keveredett, szinte földön túli harmónia. Az ég kristály fekete volt. Lúk az égból legfényesebb csillagára pillantott. Úgy ragyogott, mint amit a legmélyéről hevít a tűz, az elemi gázok tüze. A halálcsillag volt. Nem tudta róla levenni a szemét. Így talált rá Leila. Mi a baj? suttogta. Lúk halványan elmosolyodott. Attól tartok minden, vagy talán semmi. Lehet, hogy végül úgy alakulnak a dolgok, ahogy kell. Nagyon közel érezte Darth Vader jelenlétét. Leila megfogta a kezét. Olyan közel érezte magát Lukehoz, mégis nem tudta megmondani, hogyan. Olyan elesetnek látszott most, olyan magányosnak, olyan távolinak, szinte nem is érezte a kezében a kezét. Mi az Lúk? A fiú lenézett összekulcsolódó ujjaikra. Leila, Emlékszer az anyádra? az igazi anyádra? A kérdés teljesen meglepte. Mindig úgy szerette nevelőszüleit, mintha valóban igazi szülei lettek volna. Szinte soha nem gondolt az édesanyjára, az csak álom volt. Lúk kérdése azonban most elindított valamit. Gyermekkori jelenetek rohanták meg, suhanó, eltorzult látomások, egy gyönyörű asszony egy ládába rejtőzve. Az emléktöredékek azzal fenyegettek, hogy elönti az érzelmek áradata. Igen, mondta kis szünet után, hogy visszanyerje önuralmát, csak halványan. Meghalt, mikor még kicsi voltam. Mire emlékszel? erőltette lukk, mondd el. Tulajdonképpen csak érzésekre, képekre. Szerette volna elhessegetni, annyira váratlan volt olyan távoli mostani gondjaitól, de egészen hirtelen olyan hangosan szólalt meg benne. – Mondd el! – ismételte Lúk, Meglepődött a fiú makadságán, de elhatározta, hogy vele tart legalábbis most. Bízott benne még, ha meg is rémítette. – Nagyon szép volt! – emlékezett hangosan Leila. Kedves és szelíd, de szomorú. Mélyen Lúk szemébe nézett, a szándékait fürkészte. Miért kérdezett? Lúk elfordult, és ismét a halálcsillagra emelte tekintetét, mindent el akart mondani, azután valamitől megrémült, és mindent visszafolytott. Én egyáltalán nem emlékszem az anyámra, jelentette ki. Soha sem ismertem. Lúk! Mondd meg, mi bánt. Segíteni akart, tudta, hogy segíthet. Lúk egy hosszú pillanatig nézte, a lány képességeit latolgatta, felbecsülte, hogy szükséges-e megtudnia, hogy vágyik-e a tudásra. Erős lány volt, ezt határozottan érezte, számíthatott rá, minnyáján számíthattak rá. Véder itt van, ezen a holdon. Leila megborzongott, mint akinek megáll a vér az erejében. Honnan tudod? Érzem a jelenlétét, értem, jött. De honnan tudhatta, hogy itt vagyunk? A kód, amit leadtunk, valami jelszó volt, de tudta, hogy nem ilyesmiről van szó. Nem, én vagyok az. Megérzi, a közel vagyok hozzá. Megfogta Leila vállát, el akart mondani neki mindent, de amint megpróbálta, cserben hagyta az akaratam. El kell mennem, Leila. Amíg itt vagyok, veszélyeztetem az egész csapatot és a küldetésünket. Keze remegett. Szembe kell néznem véderrel. Leila teljesen összezavarodott. Sugallatok rohanták meg, mint vad erdei baglyok, szárnyuk az arcát söpörte. Karmaik a hajába kapaszkodtak, éles suttogásuk a fülét hasogatta. Ki, ki, ki? Keményen megrázta a fejét. Nem értem, Lúk! Hogy érted, hogy szembe kell nézned Véderrel? Lúk magához húzta, hirtelen kedves és rendíthetetlenül nyugodt lett. Megmondani, csak megmondani, ez valahogy megnyugtatta. Leila! Ő az apám. Az apád. Nem tudta elhinni, noha természetesen érezte, hogy igaz. Luke erősen fogta, mintha kapaszkodna belé. Leila. Megtudtam még valami mást is. Nem lesz könnyű végighallgatnod, de kell. Meg kell tudnod, mielőtt elmegyek, mert lehet, hogy nem térek vissza. És ha nekem nem sikerül... Te vagy a szövetség utolsó reménysége. Leila elfordította a fejét, és máshová nézett. Nem tudott ránézni. Borzasztóan felkavarta, amit Luke mondott, anélkül, hogy tudta volna miért. Mert ostobaság volt, igen ezért. Őt nevezni a szövetség utolsó reménységének, ha Luke meghalna, hát ez képtelenség, képtelen gondolat, hogy Luke meghal, és hogy ő az utolsó reménység. Egyik sem jöhet szóba. Hátra lépett, tiltakozni akart, vagy legalább időt nyerni, hogy lélegzethez jusson. Ismét felrém lett anyja emléke. Búcsú ölelések, a testtől elszakított test. Ne beszélj, Lók! Neked életben kell maradnod. Én megteszem, amit tudok. Mind megtesszük, de nem én vagyok fontos. Nélküled semmit sem tudok tenni. Te vagy az lúk. Láttam, olyan hatalmad van, amit nem értek, és nem is fogok soha. Tévedsz, Leila. Kartávolságban tartotta a lányt. Benned is megvan ez a hatalom. Az erő veled van. Idővel megtanulsz bánni vele, mint ahogy én. Leila megrázta a fejét. Nem tudta hallgatni. Azudik. Neki nincs ereje, az erő valahol máshol van, ő csak segíteni, támasz nyújtani és támogatni tud. Mit is mondott? Lehetséges volna? Lúk közelebb húzta magához és tenyerébe fogta arcát. Olyan gyengéden nézett most, olyan adakozóan. Az erejét adja át. Tényleg a birtokában lehet? Mit mondott? Lúk, mi lehet téged? Leila, az erő... Nagyon erős a családomban. Az apámnak is van, nekem is, és a húgomnak is. Leila ismét a szemébe nézett. Sötétség kavargott benne, és az igazság. Megrémült attól, amit látott, de most nem fordult el. Szorosan ott állt előtte, kezdte érteni. Igen, suttogta lúk, mert látta, hogy felfogta. Igen, Leila, te vagy az. Magához öleltem. Lejla lehunt a szemét, hogy ne haljon, hogy ne sírjon, de hiába. Minden keresztül árat rajta. Tudom, bólintott. Nem szégyelte könnyeit. Akkor tudott, hogy el kell mennem hozzá. Lejla hátralépett, arca forró volt, agyában vihar kavargott. Ne, lúk, ne! Fuss el innen messzire! Ha érezni tudja a jelenlétedet, menj el innen. Megfogta a kezét, és a mellére hajtotta a fejét. Bárcsak veled mehetnék. A fiú a haját simogatta. Nem, nem teheted. Sosem riadtál vissza. Mikor Hán és én, valamint a többiek tétováztunk, te mindig erős voltál. Sosem feledkeztél meg a felelősségedről, én nem mondhatom el ugyanezt. Eszébe jutott, hogyan repült el felkészületlenül a dagobáról, hogyan rohant el mindent kockára téve, még mielőtt befejezte volna a tanulást. Ezzel majdnem tönkretett mindent, lenézett a fekete műkézre, amely ennek az ára volt. Mennyi mindent fog még elveszíteni gyengesége miatt? Akkor hát, sóhajtotta, Mindketten elindulunk, hogy beteljesedjék a sorsunk. Miért, Luke? Miért kell szembeszállnod vele? Luke végig gondolta az összesokat: nyerni, veszíteni, átállni, harcolni, ölni, sírni, elmenni, vádolni, okokat keresni, megbocsátani, nem megbocsátani, meghalni. De tudta, végül is csak egyetlen ok van, most és mindig. Csak egyetlen ok, ami számít. Van benne jó, éreztem. Nem fog átadni a császárnak. Megmenthetem, visszafordíthatom a jó oldalra. Szeme egy pillanatra felcsillant, kételj és szenvedély kavargott benne. Meg kell próbálnod, Leila, az apánk! Szorosan ölelték egymást. A lány arcán csendben folytak a könnyek. Istenvered, drága húgom! Elveszített, és megtalált testvérem. Istenvered, édes, édes Léla! Léla nyíltan sírt, mindketten sírtak, majd Lúk elengedte, és lassan elindult visszafelé a pallón. Eltűnt a faluból kivezető faódú sötétjében. Leila nézte, ahogy lemegy, és csöndesen sírt. Nem is próbálta visszatartani könnyeit, inkább érezni akarta őket, érezni a forrást, amelyből fakadnak, az utat, amelyet bejárnak, a sötét sarkokat, melyeket megtisztítanak. Emlékek árattak keresztül rajta, jelek, gyanúk, félig hallott suttogások, mikor azt hitték, már alszik. Luka bátja, és Véder az apja. Ez túl sok volt egyszerre, hogy megeméssze. információ túlterhelés. Remegve sírt, reszketett és hüppögött, mikor hirtelen Han lépett hozzá és hátulról átölelte. Utána jött, őt kereste, hallotta a hangját, amikor érkezett, még látta lúkot elmenni, de csak most, mikor Leila megrázkódott az érintésére, és maga felé fordította a lányt, vette észre, hogy zokog. Incselkedő mosolyát nyugtalanság váltotta föl, amelyet a reménykedő szerelmes féltékenysége csak fokozott. Hé, mi történik itt? Leila visszafolytotta zokogását, és letörölte könnyeit. Semmi, hán. Csak szeretnék egy kicsit egyedül maradni. Valamit titkol előtte, és ez nagyon bántotta. Nincs semmi, mondta dühesen. Tudni akarom, mi folyik itt. Most elmondod, mi van, megrázta a lányt. Igy sosem érzett az előtt, tudni akarta, de mégsem akarta tudni, amit tudni vélt. Elszorult a szíve a gondolatra, hogy Leila és lúk, és nem tudta, hogy rá magát, hogy elképzelje, amit nem akart elképzelni. Még sosem volt ennyire magán kívül, nem akarta, és nem is tudta fékezni magát. Rájött, hogy még mindig rázza lejlát és abba hagyta. Nem tudom, Hán! Ajka ismét remegni kezdett. Nem tudod! Nem tudod nekem elmondani? Azt gondoltam, vagyunk annyira jóban, de látom, hogy tévedtem. Szívesebben mondod el Lúknak. Időnként, ó, Hán! Kiáltotta és ismét sírva fogadt. Oda bújt a férfihoz. Hán haragja lassan zavar rá és ijedtségé változott, ahogy átölelte és nyugtatóan simogatta a vállát. Ne haragudj, suttogta a hajába, ne haragudj. Semmit sem értett. Sem a lányt, sem magát, sem ezeket az űrzavaros érzéseket, sem a nőket, sem a világegyetemet. Csak annyit tudott, hogy az előbb dühös volt, most meg kedves, vigyázó, védelmező, gyengéd. Ennek semmi értelme. Kérlek, csak ölelj át, suttogta Leila. Nem akart beszélni, csak azt akarta, hogy átöleljék. Hán pedig csak átölelte. Reggeli köt szállt fel a harmat lepte növényzetről, Amikor a nap felbukkant az Endor horizontján. A buja erdőszéli bozót nyírkos, zöld párát lehelt. A világ olyan csendes volt ebben a hajnali pillanatban, Mintha visszafolytaná lélegzetét. A birodalmi kikötő éles ellentétként telepedett rá a tájra. Durva, fémes nyolc szögletű, mint egy seb a gyönyörű vidék szépséges zöldjében. A bokrok feketére perzselődtek körülötte a hajók gyakori leszállásától, mögötte a növényzet hervadozott, haldoklott a szemétdomboktól, a dübörgő lábaktól, kipufogó gázoktól, mint a romlás előretolt állása. A leszálló pályán és környékén egyenruhás osztagok meneteltek, berakottak, kirakottak, ellenőriztek, örködtek. Az egyik oldalon birodalmi lépegetők parkoltak, szögletes, páncélozott, kétlábú hadigépezetek, minden irányba tüzelő lézerágyúval, akkorák, hogy elfért bennük egy szakasz katona. Egy birodalmi hajó indult a halálcsillag felé olyan dübörgéssel, hogy beleremektek a fák. A kikötő túloldalán újabb lépegető bukkant elő az erdőből, járőrszolgálatból tért vissza. Dübörgő léptekkel közeledett a rakodódok felé. Dárt véder az alsó fedélzet korlátján állt, És némán meredte a csodálatos erdő felé. Hamarosan, hamarosan jön, érezte. Ahogy a dob egyre hangosabban szól, Úgy közeledik a végzete. Körülötte minden rettegés volt, De az ilyen félelem felizgatta. Ezért hagyta, hogy pezsegjen bensejében. A rémület felüdítette, felfokozta érzékeit, Köszerülte indulatai élét. Közeledik. Diadalt is érzett, fölényt, De összevegyülve valami mással, mivel is? Nem látta tisztán. A jövő állandó mozgásban van, nehéz látni, Az állandóan változó kavargó jelenések kínokat okoztak neki, a jövő homályos volt, hódítást és pusztítást jósolt. Most már nagyon közel, majdnem itt van. Torokhangom mordult egyet, mint a vadmacska, amikor nagy vadat szimatol. Majdnem itt van. A birodalmi lépegető a kikötő szemközti végén dokkolt, és kinyitotta az ajtóit. Roha mosztagosok masírozott ki zárt alakzatban. Véder felé meneteltek. Arccal a közeledő osztagosok felé fordult, fekete köpenye mozdulata lógott a reggeli szélcsendben. Mikor odaértek elé, a roha mosztagosok megálltak, kapitányuk egy szavára szétnyílt az zárt sor, és egy megkötözött fogoly vált láthatóvá közöttük. Luke Skywalker volt. Az ifjú Jedi tökéletes nyugalommal nézett véderre, tekintetében sok mindent tükröződött. Ez az a felkelő, aki megadta magát nekünk, jelentette a rohamosztak parancsnak a védernek. Bár tagadja, de én azt hiszem többen is lehetnek és engedélyt kérek, hogy szélesebb körű kutatást végezzünk a területen. Kinyújtotta a kezét a feketelovak felé. Lúg fénykardja volt a kezében. Csak ezzel volt felfegyverkezve. Véder egy pillanatra fénykardra nézett, majd lassan átvette a kapitánytól. Hagyjanak magunkra! Folytassák a kutatást, és hozzák ide a társait. A tiszt és osztaga visszamentek a lépegetőhöz. Lúk és Véder ott maradt egyedül egymással szemben, az ősi erdő smaragzöld nyugalmában. A köt kezdett már felszállni. Hosszú nap lesz ez a mai. Hetedik fejezet. Úgy, törmögte a fekete lovag, Eljöttél hozzá. Te pedig hozzá. A császár várt téged. Hiszi, hogy átállsz a sötét oldalra? De tudom, apám. Nagy szó volt ez lúk részéről, apjának szólította az apját. De már megtörtént, és nem vesztett el önuralmát. A pillanat pedig elmúlt, megtette. Erősebbnek érezte magát tőle, hatalmasnak. Tehát végül is tudomásul vetted az igazságot, örvendezett Féder. Tudomásul vettem az igazságot, hogy egykor Anakin Skywalker voltál az apám. Ez a név már régóta semmit sem jelent számomra. Csak egy név a távoli múltból. Más élet, más világ egyetem. Ő lett volna egyáltalán valamikor az az ember. Az igazi éned neve. Luke tekintete mereven szegeződött a köpenyes alakram. Csak elfelejtetted. Tudom, hogy van benned jó. A császár nem írtotta ki belőle teljesen. Hangjának, hitének erejével igyekezett kiformálni a lehetséges valóságot. Ezért nem tudsz végezni velem, ezért nem akarsz most a császárod elé vinni. Véder szinte mosolyogni látszott maszkja alatt, hogy fia a Jedi hangmanipulációt használja. Lenézett a fénykardra, amelyet a kapitány adott át neki. Lúk fénykardjára. A fiú tehát igazi jedi. felnőtt férfi, felemelte a fénykardot. Másikat készítettél. Ez az enyém, mondta nyugodtan lók. Már nem a tiedet használom. Véder bekapcsolta a kardot, és a szakember elismerésével nézegette zümmögő, ragyogó fényét. A tudásod teljes. Valóban olyan erős vagy, ahogy azt a császer előrelad. Egy pillanatig így álltak, kettejük között a fénykard, a penge élén szikrák villogtak. A két harcos között lüktető energia szakított le róla fotonokat. Gyere a apám! Véder a fejét rázta. Ben is azt hitte egykor, amit te! Ne bent hibászatj a bukásodért! Lúk egy lépést tett felé, aztán megállt. Véder nem mozdult. Nem ismered a sötét oldal erejét. Engedelmeskednem kell uramnak. Én nem állok át, és ő kényszeríteni fog, hogy elpusztíts. Ha ez a sorsod... Nem kívánta ez, de a fiú erős volt. Ha végül is harcra kerül a sor, igen, végez lukkal. Nem engedheti meg magának még egyszer, hogy tétovázzon, mint annak idején. Vizsgáld meg az érzéseidet, apám! Nem teheted. Érzem, hogy harcdúl a lelkedben. Szabadulj meg a gyűlölettől. Véder azonban senki sem gyűlölt, csak túlságosan vágyakozott. Valaki tömte a fejed ostoba eszmékkel, fiú. A császár majd megmutatja neked az erő valódi természetét. Most már ő a mestered. Véder kioltotta Luk fénykardját, és intett. Egy távolabb várakozó szakasz katonának. Az őrök közeledtek. Lúk és a fekete lovag Egy hosszú másodpercig kutatva néztek egymásra. Épp mielőtt az őrök odaértek, Véder megszólalt. Nekem már késő, fiam. Akkor hát valóban meghalt az apám, Felelte Lúk. Mi tartja hát vissza, hogy megölje a gonoszt, Aki itt áll előtte? Talán semmi. A felkelők hatalmas flottája mozdulatnól lebegett az űrben, készen a támadásra. Több száz fényévre voltak a halálcsillagtól, de a hiperűrben minden idő, csak egy pillanat és egy támadás halálos ereje nem a távolságtól, hanem a pontosságtól függ. Az alakzatban egyes hajók helyett cseréltek, amitől a flotta csiszolt gyémánt alakot vett fel, mint amikor a kobra kiereszti a csukjáját. Ahhoz, hogy egy ilyen gondosan összeangolt offenzívát Fénysebességen megindíthassanak, Gondosan kiszámított stacionárius pontra van szükség, A hiperűrből való kilépés helyéhez viszonyítva. A felkelő parancsnokság választotta pont, Egy kis kék bolygó volt a szulluszt rendszerben. A flotta most körülötte rendeződött el, a mozdulatlan égszínkék világ körül. Úgy nézett ki, mint a kígyó szemem. A Millennium Falcon befejezte kerútját a flotta körül, ellenőrizte a végső pozíciókat, majd a helyére siklott a zászlós hajó mellé. Az idő elérkezett. Landó a Falcon vezérlő állt. Mellette másodpilotája, Nien Numb, egy lebernyeges, egérszemű szemű Gombokat nyomkodott, kijelzéseket olvasott le, és megtette a végső előkészületeket a hiperűrugráshoz. Landó háború csatornára kapcsolta adóvevőjét. Az utolsó leosztás ma éjszaka. Ez az ő partija, az asztalon csupa figuráslap, kedvenc játéka. Kiszáradt szájjal megtette összefoglaló jelentését Agbar admirálisnak a parancsnoki hajón. Admirális, pozícióban vagyunk. Minden vadász készen áll. A fejhallgatóban akbárhangja recsegett. Kezdődik a visszaszámolás. Minden kötelék álljon rá a koordinátákra. Landó kis mosolyjal fordult a másodpilótájához. Ne izgulj, a barátaim ott lent időben elintézik azt a pajzsot. Visszafordult a műszerekhez, és magában hozzátette... Vagy pedig ez lesz minden idők legrövidebb támadása. Gzunk-zgodió! jegyezte meg a másod másodpilóta. Rendben, akkor... morogtalandó. Akkor készülj! Lekopogta a műszertáblán a szerencsét, no a mély meggyőződése szerint a jó kártyás maga csinálja meg a szerencséjét. Igaz ez most? Hán dolga volt, és hán szinte soha nem hagyta cserben. Csak egyszer... De az rég volt és egy távoli csillagrendszerben. Most azonban más a helyzet. Most a szerencsének új nevet adnak, És Landónak fogják hívni. Elmosolyodott, és még egyszer lekopogta a műszerfalon, Épp időben. A csillagcirkáló parancsnoki hígyán akbar várt egy percig, És végig tekintett tábornokain. Minden készen áll. Minden kötelék ráállta a támadási koordinátákra? Kérdezte. Tudta, hogy igen. Igenis, admirális. Ágbár elgondolkozva pillantott ki a megfigyelő ablakon a csillagokra, hiszen talán utoljára láthatja őket. Végül beleszólt a rádióba a háborús csatornán. Amint jeltadok, valamennyi egység megkezdi az ugrást a hiperűrbe. Az erő legyen velünk. A jelző gomb felé nyúlt. A fákonban Landó ugyanazt a galaktikus óceánt nézte, ugyanúgy átérezve a nagyságát, de rossz volt az előérzetem. Arra készültek, amit egy gerilla hadseregnek sosem szabad tennie, rátámadni az ellenségre, mint a hagyományos haderő. A felkelő gerilla háborújában a császári hadsereg mindig veszített, és csak kivételesen győzött. Ők ezzel szemben mindig győztek, és csak kivételképpen veszítettek. Most viszont veszélyes a helyzet. A szövetség kiáll a porondra, és a birodalom szabta feltételekkel harcol, és hogyha a felkelők ezt a csatát elveszítik, elvesztették a háborút. A műszerfalon hirtelen felvillant a fény, ágbáriázése, kezdődik a támadás. Landó hátra az ugráskart, és gázt adott. A pilótafülke ablakán át a csillagok fénycsíkokká váltak. A csíkok egyre fényesebbek és hosszabbak lettek, ahogy a flotta egységei fénysebességre gyorsultak. Kezdetben lépést tartottak a közelben sugárzó csillagok fotonjaival, majd átszökkentek a határon a hiperűrbe, és egy villanással eltűntek. A kék kristálybolygó ismét magányosan lebegett az űrben, és vakon meredt a semmibe. A rohamcsapata fával benőtt domb lapult és a birodalmi állásokat figyelte. Leila egy kis elektronikus távcsővel vizsgálta a terepet. A leszálló plató feljárójánál két hajót raktak ki. A közelben néhány lépegető parkolt. Osztagok álltak mindenfelé, segítkeztek a munkában, őrködtek, készleteket szállítottak. A masszív generátor tőlük jobbra züm A gerincen néhány evok is lapult a romcsapattal a bozótban többek között. Viket, Papló, Tibó és Várvik. A többiek lejjebb maradtak, a domb mögött elrejtőzve. Leila leeresztette a távcsövet, és visszakúszott a többiekhez. A bejárat a kikötő túlsó oldalán van, nem lesz könnyű. – Árga rá, pófrgó! – helyeselt a csubakka. – Ugyan, Csubi! – méltatlankodva Han avukira. Ennél sokkal szigorúbban őrzött helyekre is bejutottunk már. – Forruk rá, forrúbebb rá! – ellenkezett Csubi tiltakozó kézmozdulattal. Hán egy pillanatig töprengett. Hát, például a fűszerpincék a gargonon. Kraftgurrov rázta a fejét csubakka. is nem, csak emlékeznék rá, hogyan csináltam, vakarta a fejét Han, a memóriáját erőltetve. Hirtelen papló karatyolni kezdett, mutogatott és sipítozott. Viketnek magyarázott valamit. – Mit mond Szrépió? – kérdezte Leila. Az aranyszínű robot néhány tömör mondatot váltott paplóval, Viket pedig reménykedő mosolyjal fordult Leila felé. Szrípió is a hercegnőre nézett. Úgy tűnik, Viket ismer egy hátsó bejáratot is ebbe a létesítménybe. Erre hám felkapta a fejét. – Hátsó ajtó? – Ez az. – Hát így csináltuk. Négy birodalmi katona őrködött a bunker bejárata előtt, amely félig emelkedett ki a földből, kicsi, távolabb a generátor komplexum főépületétől. Robogóik a közelben parkoltak. Az ajnövényzetben várakozva feküdt a felkelők rohamcsapata. Grrr, grr, -rofr, grr, jegyezte meg halkan Csubakka. Igazad van, Csubi, helyeselt Han. Ezekkel az őrökkel könnyebb elbánni, mint betörni egy bantát. Elég, ha az egyik riasztja a többieket, figyelmeztetett Leila. Hán kissé elbizakodottan vigyorgott. Hát akkor csak ugyan csöndben kell elintéznünk. Ha a lúknak sikerül távol tartani védert a hátunktól, mert ugye azt mondtad, hogy meg tudja tenni, az egész nem lesz nagy ügy. Csak gyorsan és csöndben le kell csapni azokat az őröket. Szripió suttogva elmagyarázta Tibónak és Paplónak a helyzetet és a feladatot. Az elvokok egy darabig sebesen karatyoltak, majd Papló felugrott és elrohant a bozóton keresztül. Leila a műszerre pillantott a csuklóján. Kifutunk az időből, a flotta már a hiperűrben van. Szripió suttogva kérdezett valamit Tibótól. Rövid választ kapott. – Te jóságos! – felelte szrípió, és fel akart állni, hogy jobban lássa a bunker melletti tisztást. – Feküdj vissza! – recsent szóló. – Mi van, Szrépió? – kérdezte Leila. – Szőrös barátunk elment, és attól tartok, valami meggondolatlanságot csinál. A robot remélte, hogy őt nem fogják ezért hibáztatni. – Miről beszélsz? – Leila hangjában félelem bujkált. Ó nem, nézzék! Papló átszögdécselt a bokrokon egyenesen oda, ahol az őrök robogói parkoltak. A felkelők vezetői most rémült tehetetlenséggel figyelték a kis szőrgolyót, ahogy köpcös testvérével felugrik az egyik robogóra, és találomra elkezdi a műszereket kapcsolgatni. Mielőtt bárki bármit is tehetett volna, a művei dübörgő robajjal beindultak. A négy meglepetten kapta föl a fejét. Papló vadul vigyorgott, és tovább tekergette a kapcsolókat. Leila a fejét fogta. — Ó, nem, nem, nem! Csubi vakkantott, han bólintott. Ennyit a meglepetészerű támadásról. A birodalmi őrök a robogó felé harohantak, de mire odaértek, Papló előre menetve kapcsolt, és a kis játékmaszkó besüvített az erdőbe, nem tudott más tenni, vaskos mancsaival belecsimpaszkodott a kormányba. Az őrök közül hárman felpattantak saját robogójukra, és üldözőbe vették a gépesített revokat. A negyedik őr a helyén maradt a bunker ajtaja közelében. a kicsit hitetlenkedve bár, de fellélegzett. Nem is rossz egy ilyen szőrpamacstól. Adott hangot csodálatának Hán. Inte csubinak és a bunker felé húztak. Eközben Pablo a fák között száguldott, inkább szerencsével semmint tudatosan, elég rasssal repült ahhoz képest, amit a robogó tudott, de az evok tempóhoz szokott papló, teljesen megmámorosodott a sebességtől és az izgalomtól. Kiesztő volt, de tetszett neki. Élete végéig meséli majd ezt a száguldást, a gyerekei meg elmesélik az ő gyerekeiknek, és így robog majd egyre gyorsabban minden új nemzedéknek. Ami a jelent illeti, a birodalmi járőrök már majdnem utolérték. Amikor a következő pillanatban lézersugarakkal kezdtek lőni rá, úgy döntött, hogy elég volt. Ahogy a következő fát kikerülte, és egy pillanatra eltűnt a szemük elől, megragadott egy indát, és fellendült az ágak közé. Néhány másodperc múlva a három járőr elzúgott alatta, a végsőkig fokozva a hajszát. Pápló vadul nevetett. Közben a bunkernál végeztek az utolsó örrel. Csubakkal ütötte le, megkötözték, leszették a ruháját, és a csapat két másik tagja bevonszolta a fák közé. A csapat többi része Csendben lapult a bejárat körül. Hán az ajtónál állt, és a megszerzett kódot betáplálta a bunker kapcsoló táblájába. Könnyedén gyorsan nyomkodott végig egy sorgombot a táblán. Az ajtó zajtalanul kinyílt. Leila bekukucskált, semmi életjel, intett a többieknek, és belépett a bunkerba. Hán és Csubi szorosan a nyomában követték. Hamarosan az egész csapat behúzódott az egyébként üres folyosóba. Odakint egy őrszemet állítottak, aki az eszméletlen járőr egyenruháját vette föl. Hán megnyomott néhány gombot a belső kapcsolótáblán, és az ajtó bezárult mögöttük. Lejle egy pillanatig lúgra gondolt, remélte, sikerül neki legalább addig feltartóztatni a védert, amíg nekik sikerül a pajzsgenerátort elpusztítani. De még ennél is jobban remélte, hogy Lúgnak sikerül elkerülni az összecsapást. Félt, hogy kettejük közül Véder az erősebb. Lopakodva haladt lefelé az alacsony sötét folyosón. Véder hajója úgy szállt le a halál kikötődokjában, kikötő dokjában, mint egy fekete, szárnyatlan dökkesejű, mint egy ijesztő rovar. A szörny pofájából Lúk és a fekete lovag lépett ki egy maroknyi rohamosztagos kíséretében, és gyors léptekkel haladtak keresztül a boltíves csarnokon a császári toronyba vezető felvonó felé. A felvonóaknak két oldalán kármin színben ragyogó császári testőrök várták őket. Kinyitották a felvonó ajtaját. Lúk lépett be elsőnek. Agyában kavarogtak a gondolatok. Mit tegyen? A császárhoz viszik. A császár! bárcsak összpontosítani tudna, megőrizni tudat a tisztaságát, hogy lássa, mit kell tennie, és meg is tegye. Fejében azonban zűrzavar örvény lett, mint a föld alatti szél. Reménykedett, hogy Leila gyorsan hatástalanítja a védőpajzsot, és elpusztítják a halálcsillagot most, amíg mindhárman itt vannak rajta. Mielőtt bármi történik, mert minél jobban közeledett a császárhoz, Annál jobban félt bármitől, ami bekövetkezhet. Sötét viharton volt benne. Meg akart ölni a császárt, de azután megküzdjön Véderrel. Mit fog tenni az apja? És mi van akkor, ha Lúk először apjával száll szembe és végez vele? A gondolat egyszerre taszította és vonzotta. Végezni Véderrel? És aztán mi lesz? Mert most először derenget fel lúgban a homályos kép, amint ott áll apja teste fölött, átveszi apja szörnyű hatalmát, és ott ül a császár jobbján. Kényszerítette magát, hogy lehunja szemét, gondolatra, de homlokát hideg verejték verte ki, mintha a halálkeze simította volna végig, és hagyta volna rajta nyírkos érintését. A felvonó ajtaja kinyílt. Lúk és Véder belépett a trónteremben. Keresztül mentek a kivilágítatlan előtéren, fel a rácsos lépcsőkön, és megálltak a trón előtt. Apa és fia egymás mellett, mindketten feketében, egyikük állarzban a másik fegyetlen arccal, a kegyetlen császár színe előtt. Véder meghajolt ura előtt. A császár azonban intett, hogy emelkedjék fel. A fekete lovak teljesítette ura parancsát. Üdvözöllek, ifjú Skywalker! Mosolygott kegyesen a gonosz. Már vártalak. alak? Lúk merészen nézett vissza a görnyet, kámzsás alakra, dacosan. Császár mosoly azonban lágyabb, még atyaibb lett. Lúk bilincseire nézett. Ezekre már nincs szükség. Mondta nagyvonalúan, és ujjával alig észreveheti a mozdulatot tett Lúg csuklója felé. A bilincsek maguktól lehullottak, és nagyot csörrentek a padlón. Lúg a kezeire nézett, most szabadok. Megragadhatja a császár torkát, és egy pillanat alatt eltörheti a légcsövét. De a császár kedvesnek mutatkozott. Hát nem szabadon engedte őt? De fondorlatos volt. Ezt Lúk jól tudta. Ne csapjon be a látszat, mondotta Ben. A császár fegyvertelen volt. Mégis tudott ütni. De hát az agresszió a sötét oldal része nem. Hát nem el kell kerülnie minden áron. Vagy használhatja a sötétséget jó célra, és aztán férre dobja. Szabad kezeit bámulta. Most mindennek véget vethet, de megteheti. Teljesen szabadon választhatott, mit tegyen most, mégsem tudott dönteni. A döntés a kétélű kard. Megölheti a császárt, vagy összeomolhat a császár érvei alatt. Megölheti védert, aztán akár maga lehet véder rá. Úgy vigyorgott rá ez a gondolat, mint egy gonosz bohóc, még vissza nem zavarta agyának sötét szögletébe. A császár mosolyogva ült előtte. A pillanat remegett a lehetőségtől. A pillanat elmúlt. Nem csinált semmit. Mond, if you Skywalker, szólt a császár, mikor látta, hogy Luke első harca véget ért. Kik voltak eddigi tanítómestereid? A mosolya éles volt, nyitott szájú, üres. Lúk hallgatott. Nem árul el semmit. – Ó, tudom, először obi Kenobi volt! – folytatta a sötét uralkodó ujjait, dörzsölgetve, mintha emlékezni próbálna. Aztán szünetet tartott, ajka csúfondáros mosolyra húzódott. – Természetesen tisztában vagyunk, milyen tehetséges volt Obi-Van Kenobi – a Jedi tanításáról volt szó. Udvariasan bólintott Véder felé, bemutatva obi korábbi legkiválóbb tanítványát. Véder szótlanul, mozdulatlanul állt. Lúkban feszült a düh, hogy a császár bent becsmérli, ami persze a császárnak diadal volt. Annál inkább fékezte magát, mert tudta, hogy a császár közel jár az igazsághoz. Igyekezett visszafolytani haragját, mert látta, hogy a rosszindratú diktátor csak örül neki. Palpatine Patin észrevette az érzelmeket lúkarcán és elvigyorodott. Úgy látszik tehát, tanulmányait kezdetén a pád nyomdokaiba léptél, de sajna obi már nem él, és úgy tudom, idősebb tanítványa itt ismét kézmuzdra tett Véder felé, szemtanúja volt halálának. Így hát mond meg nekem, ifjú Skywalker, ki folytatta a tanításodat? A mosoly megint akár a penge. Lúk néma maradt, igyekezett visszanyerni önuralmát. A császár a trón karfáján dobolt, mint aki emlékezetét erőlteti. Volt valami... Joda. Egy idős Jedi mester, Á, látom az arcodon. Megpendítettem egy húrt, amely valóban rezonál. Tehát Joda. Luke szikrázott a dütől, most magára haragudott, hogy akaratlanul, öntudatlanul ilyen sokat elárult. Dük benne, és kétej önmagában. Nyugalmat erőltetett magára, mindent látni, de semmit nem mutatni. Csak lenni. Ez a joda. tűnődött a császár. Él még? Lúka császár széke mögötti ablakon át az űrre összpontosított. A mély űr, ahol nincs semmi. Semmi. Megtöltötte tudatát ezzel a semmivel. Sötétség, leszámítva az időnként felszikrázó csillagfényt, amely átszűrődik a végtelenen. Ah! kiáltott fel pal nem él. Nagyon jó ifjuskályvóker, ezt majdnem errejtetted előlem, de nem tudtad, és nem is tudod, legmélyebb rezdüléseidet is látom, a messztelen lelkedet. Ez az első leckém számodra. Ragyogott. Luke elkedvetlenedett, de csak egy pillanatra. A legnagyobb kétségbeesésben eszébe jutott valami, ahogy Bené és Joda tanította. Ha megtámadnak, essel, Hadcsodorjon ellenfeled ereje, ahogy az erős szél megdönti a füvet. Ha itt az idő, elfogy az ereje, és akkor talprálhatsz. A császár ravasz pillantással figyelte lúk Biztos vagyok benne, hogy Joda megtanított bánni az erővel. A gúnyolodás elérte a kívánt hatást. Lúk elvörösödött, izmai megfeszültek. Látta, hogy a császár erre megnyalja ajkát. Ajkát nyalogatja, és torka mélyéből nevet. A lelke mélyéből. Lúk visszahőkölt, mert mást is meglátott valamit, amit eddig nem látott a császárban. Félelmet. Lúk félelmet látott. A császár félt Lúktól. Félt Lúk erejétől, félt, hogy ezt az erőt ellene a császár ellen fordítja. Ugyanúgy, ahogy Véder fordította Obi-Wan ellen. Lúk látta ezt a félelemet a császárban, és most már tudta, az esélyek némileg megváltoztak. Belepillantott a császár legbelsőbb valódényébe. Lúk váratlanul tökéletes nyugalommal kiúzta magát, egyenesen belenézett a gonosz uralkodó csukjájába. Pál Patin néhány pillanatig nem szólt semmit, viszonossza az ifjú jedi tekintetét, mérlegelve erejét és gyengeségeit. Végül hátradőlt, elégedett volt az első összecsapással. Az a szándékom, hogy befejezzem a tanításodat, ifjú Skywalker. Idővel engem fogsz mesterednek hívni. Lúk először érezte magát eléggé biztosnak, hogy megszólaljon. Nagyon téved. Engem nem fog áttéríteni, mint az apámat. Nem, ifjú Jedi, hajolt előre kárörvendően a császár. Majd rájössz, hogy te tévedsz sok mindenben. Pál Petrín hirtelen felállt, lejött a trónról egészen, közel lépett Lukehoz, és haragosan nézett a fiú szemébe. Lúk végre meglátta a csukja alatt az egész arcot. A pusztulás barázdálta vonásokat, a beesett szemeket, amelyek akár a sírgödrök, a bőr alatt az aszott húst, amelyet lemálasztottak a tomboló viharok, a vigyort, a halálvigyorát. A bűzös lélegzetet. Véder a császár felé nyújtotta kesztyűs kezével lúg A császár némi örömmel vette át, majd keresztül ment vele a termen a hatalmas, alakú megfigyelő ablakhoz. A halál lassan forgott, így a tiltott hold most láthatóvá vált az ablak ívelt pereménél. Pálpatin az Endorra nézett, majd újra a fénykardra a kezében. Á, igen, a Jedi fegyver. Egészen olyan, mint apádé. Szembefordult Lúkkal. Már tudnot kell, hogy apád nem fordítható vissza a sötét oldalról. Ez lesz a te sorsod is. Soha! Nem sokára meghalok, és velem együtt ön is. Lúk ebben már biztos volt. Megengedte magának a büszkeség fényűzését. A császár gonoszul felnevetett. Nyilván a lázadó flottátok közelgő támadására célzol. Lúk egy súlyos pillanatra megszédült, majd erőt vett magán. A császár folytatta. Biztosítlak, hogy itt teljes biztonságban vagyunk a barátaittól. Véder a császárhoz ment, megállt az oldalán és lúkra nézett. Lúk egyre magabiztosabban érezte magát. – Az elbizakodottság a gyenge pontjuk, – mondta kihívóan. – A tiéd meg az, hogy hiszel a barátaidban. Mosolyodott el ismét a császár, majd szája lebigyett és mérgesen folytatta. – Minden, ami történt! – az én terveim szerint történt. A barátaid ott a tiltott holdon csapdába sétálnak, és a lázadó flottátok is. Lúk arca láthatóan eltorzult. A császár látta ezt, és valósággal tajt kezdett. Én tettem lehetővé a szövetségnek, hogy megtudja a pajzsgenerátor létét. Teljes biztonságban van a szánalmas kis bandáttól, Osztagai megész légiója várja ott őket. Lúk pillantása ide-oda járt a császáról véderre, Végül a fénykardra a császár kezében. Agyában csapongtak a gondolatok, Hirtelen megint elveszítette uralmát a dolgok fölött. Semmire se számíthatott, Csak saját magára és ő maga elég gyenge támasz volt önmagának. A császár ellentmondást nem tűrően szónokolt tovább. Attól tartok, a védőpajs tökéletesen fog működni, mikor a flottátok ideért, de ez csak a meglepetések kezdete, de persze nem óhajtom előre elrontani az örömedet. A helyzet lúgszemszögéből egyre romlott. Csapást csapás után mérte a fejére. – Mennyit bír elviselni? – És még újabb meglepetés is jön. Úgy tűnt, nincs vége a gaztettek sorának, amit Pál a galaxis ellen végrehajthat. Lassan, egészen apró mozdulattal, Luka fénykart felé emelte kezét. A császár folytatta. – Innen leszel a tanúja, ifjú Skywalker, a szövetség végleges szétzúzásának és jelentéktelen kis lázadásatok végének. Lúk kínlódott. Tovább emelte kezét. Észrevette, hogy Pálpatin és Véder is őt figyeli. Leresztette kezét, visszafogta haragját, igyekezett visszanyerni előbbi nyugalmát, hogy megtalálja azt a pontot, ahonnét láthatja, mit kell tennie. A császár mosolygott, szikár, száraz mosoly. Lúg felé nyújtotta a fénykardot. Ezt akarod, ugye? Tombol most benned a gyűlölet, helyes! Fogd a zsadi fegyveret, használd! Fegyvertelen vagyok, súlyos levele! Engedd szabadon a haragodat, Minden múló pillanat egyre inkább a szolgám mát tesz. Nyikorgó nevetése úgy visszhangzott a teremben, Mint a sivatagi szél. Véder egyre csak lúkot nézte. Lúk megpróbálta palástolni szenvedését. Nem soha! Kétségbe esetten gondolt Berre és Jodára. Most ők is az erő részei voltak, részei az energiának, amely az erőt alkotta. Talán ők elhomályosíthatják jelenlétükkel a látását. Senki sem tévedhetetlen, mondotta volt Ben, nyilván a császár sem láthat mindent. Nem ismerhet minden jövőt, nem torzíthat el minden valóságot saját becsvágyának megfelelően. Ben, gondolta Luke, ha valaha is szükségem volt a segítségedre, hát most. Milyen úton menjek, hogy ne vezessen a pusztulásba? Mint egy válaszként a császár hunyorított, és letette a fénykaradat a vezérlőszékre, Luke keze ügyében. Elkerülhetetlen, mondta nyugodtan a császár. Ez a sorsod. Te is épp úgy, mint az apád, most már az enyém vagy. Lúk még sosem érezte ilyen elveszettnek magát. Hán Csubi és Leila és egy tucat kommandós a labirintusszeri folyosókon abba az irányba sietett, ahol a zsákmányolt térkép a pajzsgenerátor termét jelölte. Az alacsony falakat sárga fények világították meg, hosszú árnyakat vetve a kereszteződéseknél. Az első három kanyarék minden csendes volt, nem láttak sem munkásokat, sem őröket. A negyedik kereszt folyosónál birodalmi rohamoztagos állt őrt. Kerülő út nem volt. A kereszteződésen át haladniuk kell. Hán és Leila egymásra néztek és vállat vontak. Nincs más hátra, mint harcolni. Előre szegezett pisztolyjal benyomultak a benyílóba. Az őrök mintha számítottak volna a támadásra, Hasra vágottak és tüzelni kezdtek fegyvereikből. záró tüze válaszolt, ide-oda pattogva a gerendák és a padló között. Két rohamosztagost azonnal találatért. Egy harmadik elejtette pisztolyát. Lelapult egy hűtőpult mögé, és jobb hián megúzta magát. Két másik azonban a kazánajtó mögött állt, és lelőttek minden kommandóst, aki át akar törni. Négyen estek el. Az őrök teljességgel megtámadhatatlanok voltak vulkanizált pajzsuk mögött, de a teljességgel nem számít egy vukinak. Csubakka nekirontott az ajtónak, és rádöntötte a két rohamosztegósra, akik összelepultak alatta. A hatodik őrt Leila le, amint az előlépett, hogy célba vegye Csubit. A katona aki eddig a hűtőegység mögött lapult, hirtelen előugrott, hogy segítségért rohanjon. Hán utána vetette magát, néhány öles lépéssel utolérte és egy csapással leterítette. Azonnal vége lett. Megvizsgálták magukat, számba vették veszteségeiket, nem túl rossz, de nagy zajt ütöttek. Most már sietniük kellett, mielőtt általános riadót fújnak. Az energiaközpont, amely a pajzs generátort működtette, nagyon közel volt, és nem lesz második esély. A felkelő flotta félelmetes dübörgéssel tört ki a hiperűrből. Egyik harci kötelék, a másik után rendeződött alakzatba, és szikrázó fénynyalábok közepette fordult a közelben fénylő halálcsillag, és tiltott holdja felé. Hamarosan az egész sereg úton volt a célpont felé, Élen a Millenium Falconnal. Landó attól a perszől fogva aggódott, hogy kiléptek a hiperűrből. Ellenőrizte a képernyőjét, átkapcsolta a polaritásokat és megkérdezte a számítógépet. A másodpilóta is zavarban volt. Znkangszgógszdíjli. Az meg hogy lehet? kérdezte Landó. Muszáj valamiféle kijelzésnek lennie, ott van-e a pajzs vagy nincs? Kiver át kit ebben a játszmában? Milyen numba műszertárbára mutatott, és a fejét rázta. Zdmumba! Térzavarás! Hogy tudnának zavarni bennünket, ha nem tudják, hol jövünk? Fintort vágott a közeledő halálcsillag felé, mert sejtése arról, amit éppen mondott, beigazolódott. Ez így nem rajtaütés, ez pókháló! Rácsapott adóvevője kapcsolójára. Támadást leállítani! A pajzs még a helyén van. A fejhallgatóban vörös vezérhangja ordított vissza. Biztos vagy benne? Nekem nincs kijelzésem. Fékezz! Parancsolta Landó. Minden hajó fékezzen! Meredeken bedőlve barra kanyarodott, a vörös kötelék szorosan a nyomában irányt változtatott. Néhányan nem tették ezt. A három szélső x beleütközött a láthatatlan elhárító pajzsba, irányíthatatlanná vált és fellángolva szétrobbant a pajzs felületén. Senki nem állt meg, hogy visszanézel rájuk. A felkelő csillagcirkálón szirénák süvítettek, fények villóztak, Tudák harsantak a hogy a gigantikus űrcirkálói hirtelen irányt változtatott, igyekezvén időben új pályára állni, hogy elkerülje a pajzsba ütközést. A harcállásokból tisztek rohantak a navigációs pultokhoz, a képernyőkön látszott a flotta többi hajója, amint vadul megdőlve száz felé fordul, némelyik lassítva, mások gyorsítva. Akbar admirális sietve, de nyugodtan beszélt a rádióba. Kitérő hadművelet. Zöld kötelék. Irány a biztonsági szektor. MG7 kék kötelék. Egy kalamári kezelő izgatottan kiáltotta hídon át Admirális, ellenséges hajók a PB4 és az RT23 szektorban. A hatalmas központi képernyő megelevenedett. Már nem csak a halácsilag és a zöld hold lebegett rajta magányosan az űrben, most a hatalmas birodalmi flotta is látható volt, amint tökéletes harci alakzatban repül ki, az endor mögül két hatalmas hullámban, hogy két oldalról körül a felkelő flottát, akár egy skorpió halálos ollói. Elől pedig a pajzs zárt el az utat, nem volt hová menekülniük. Ákbár kétségbe esetten szólt a rádióba. Csapda, készüljenek a támadásra! Egy ismeretlen vadász pilotájának hangja válaszolt a rádión. Vadászok jönnek, gyerünk! Megkezdődött a támadás, megkezdődött a harc. Először a tívadászok vadászok jöttek, sokkal gyorsabban voltak, mint az otromba birodalmi cirkálók, ezért először ők találkoztak a behatoló felkelőkkel. Ádász közelharc következett, és a fekete égboltot nem sokára rubin színű robbanások festették vörösre. Egy szár segéd lépett Akbárhoz. Az előső pajzsra koncentráltuk az energiát, admirális. Helyes! Kettőzzék meg az energiát a fő ütegnél, és... A csillagcirkáló hirtelen megrázkódott a megfigyelő ablakon át látható termonukleáris robbanástól. Aranykötelék súlyos találatot kapott, ordított egy másik tiszt, felbotorkálva a hídra. – Fedezzék őket! – parancsolt Ágbár. Időre van szükségünk! – ismét a rádióba beszélt, miközben újabb robbanás rázta meg a fregattot. – Valamennyi hajónak? – Tartsák a pozíciót! – Várják a visszavonulási parancsomat. Landónak és támadó osztagainak azonban már túl késő volt, hogy ügyeljenek erre a parancsra. Már megelőzték a sereget, és egyenesen a közeledő birodalmi flotta felé tartottak. A fákont kísérő x Vegy Vegs vezette, Lúk régi barátja az első háborúban. Amint a birodalmi védők közelébe értek, gyakorlott, nyugodt hangja csendült fel a hangszóróból. X-szárnyakat támadó pozícióba. A szárnyakat szitakötő szárnyak módjára szétnyitották, felkészülve az energiafokozására és a manőverezésre. – Parancsnokok, jelentést! – mondta Vörös vezér kész! – felelte Vedge. Zöld vezér kész? Kék vezér kész? Szürke vezér? A jelentést játék szakította félbe, és a zöld kötelék teljesen megsemmisült. Itt vannak, közölte gyorsít Gyorsítsatok támadó sebességre, rendelkezett Landó. Tartsátok távol a tüzet a cirkálóinktól, ameddig csak lehet. Világos aranyvezér, vegy, Nulla három felé megyünk, Tenge irányban. Kettő jön húsz fokról, kiáltott közbe valaki. Látom őket, jegyezte meg Vegs. Vágd el a baloldalit, enyém a vezér. Vigyázz, Vegs, felülről három. Igen, rajta vagyok, vörös vezér. Túl sokan vannak. Hátulról nagyon tüzelnek rád. Vörös négy, vigyázz! Eltaláltak! Az x-szárnyú megpördült, átsövített a csillagmezőn, és irányítás nélkül eltűnt az űrméjém. Vigyáz! Rajtad van egy, ordította a vörös hat vegzsnek. Nem látom sehol merre van. Vörös hat, egy szakasz áttört. Az egészségügyi fregat felé tartanák. Utánuk? Rajta, helyesetlendó, bevágok. Négyen vannak, nulla, három, ötön. Fedezzetek. Jövök mögötted, aranyvezér. Vörös kettő, vörös három lassítsatok ragad rá, ott hátul, kék kötelék, zárkozz fel, jó vörös kettő, nem rossz, mondta Landó, a másik hármat majd én elintézem. Káriszián teljes fordulatot tett a Falkonnal, miközben legénysége a birodalmi vadászokra tüzelt az alsó ágyúból. Kettőt teli találatért, a harmadikat a sugár csak súrolta, de ettől a tívadász vadász egyik társába. Betöltötték az eged, de a falkon sokkal gyorsabb volt, bárminél, ami repült. Néhány perc alatt a csatatér egyre terjedő vörös izzás volt: füstfelhők, ragyogó tűzgömbök, kavargó szikraesők, morajló robbanások, pörgőroncsok, cikázó fénysugarak, hányódó gépek, űrbefagyott holtestek, fekete örvények, elektronáramok. Komor és szemkápráztató színjáték volt, és még csak most kezdődött. Milyen numb torok hangon odaszólt Landónak. – Igazad van! – ráncolta homlokát a pilóta. – Csak a vadászaik támadnak. Mire várnak azok a csillagrombolók? Úgy festett a dolog, mintha a császár arra akarná rávenni a felkelőket, Vegyenek meg egy ingatlant, amelyet nem áll szándékában eladni. zing figyelmeztett Figyelmeztette a másodpilóta, mikor egy újabb szakasz tívadász csapott le felülről. Látom, most alig, ha nem, benne vagyunk a közepében. Még egy pillantást vetett az Endorra, amely békésen lebeget tőle jobbra. Nyomás, Han, öreg fiú, ne hagyd serben! Han, Megnyomta a gombot a csuklójára szerelt egységen, és behúzta a nyakát. A vezérlőhelységben nyíló, megerősített ajtó megolvad darabokra robbant szét. A felkelők berantottak. bent a rohamosztagosok teljesen meglepetnek látszottak. Néhányan meg is sebesültek a felrobbanó ajtótól, a többiek esetlenül tébláboltak, mikor a felkelők felhúzott fegyverrel rájuk rontottak. Hán az élen, szorosan a nyomában. Csubakka hátulról fedezte őket. Az egész személyzetet a bunker egyik sarkába terelték. Három kommandós őrizte őket, másik három a bejáratot. A többiek neki láttak elhelyezni a robbanó tölteteket. Leila a műszerfalon az egyik képernyőt figyelte. Siers, oda néz! A flottát megtámadták! szóló a képernyőre pillantott a fenébe! Ha a pajzs működik, fejjel rohannak a falnak. Így igaz szólalt meg egy hang a helyiség végéből, pontosan úgy, ahogy maguk. Hánis Leila megpördült. Több tucat birodalmi sugárvető meret rájuk. Egy egész légió rejtő a bunker fali fülkéiben, és most egy pillanat alatt körülvették a felkelőket, menekülés kizárva, ahhoz pedig túl sok volt a moztagos, hogy harcoljanak. Az ajtón újabb birodalmi osztagok rontottak be, és durván lefegyverezték a megdöbbent kommandósokat. Hán Csubi és Leila, segélykérő, kétségbeesett pillantást vetettek egymásra. Ők voltak a felkelés utolsó reménységei. Udarcot vallottak. A hadszintéről kisé távolabba a birodalmi flotta védelme alatt biztonságban hajózott a zászlós hajó, a szuper csillagromboló. A hajóhídon Piet admirális figyelte a harcot az óriási megfigyelő ablakon át. Kíváncsian, mintha egy gondosan megtervezett bemutatót vagy szórakoztató műsort nézne. Két flotta állt mellette, tisztelett tudó csendben. Ők is császáruk elegáns hadműveleteit tanulmányozták. Rendeljék ide a flottát, parancsolta Piet admirális. Az egyik kapitány elsietett, hogy végrehajtsa a parancsot. A másik odalépett az admirális mellé, az ablakhoz. Hát, nem támadunk? Piet somolygott. Magától a császártól kaptam a parancsokat. Van valami különleges terve a rebelis banda számára. A különlegest hosszú szünettel hangsúlyozta, hogy a kíváncsiskodó kapitány ízlelgethesse. Csak a menekülésüket kell megakadályoznunk. A császár, Védernagy úr és Lúk a halálcsillag tróntermének biztonságából figyelték a tomboló légi csatát. Pokoli látvány volt. Néma. Szikrázó robbanások, melyeket zöld, lila és bíbor fények kísértek. Elkeseredett közelharcok, kecsesen lebegő, olvat acéldarabok, jéggé fagyott permet, amely talán vér volt. Lúk rémülten nézte, amint egy újabb felkelő hajó a láthatatlan elhárító pajzsnak ütközik, és tüzes robajjal felrobban. Véder Lúkot figyelte. A fia erős volt, erősebb, mint gondoltam, és mégis befolyásolható. Még nem veszett el, sem az erő émeítő, gyenge oldala számára, amelynek mindenért könyörögnie kell, hogy hozzájusson, sem a császár számára, aki okkal félt lúktól. De volt még idő, hogy megszerezze magának Lúkot, hogy visszaszerezze. Egyesüljön vele a felséges sötétségben, és együtt uralkodjanak a galaxison. Csak türelem és egy kis ördöngőség kérdése, hogy megmutassa luke a sötét út nyilvánvaló előnyeit, és kiszabadítsa a császár rettenetes markából. Véder tudta, hogy Luke is látta a császár félelmét. Okos fiú ez a Luke, gyerek! Véder komoran mosolygott magában. Apja fia! Véder elmélkedését a császár lúkozintézet vihógó megjegyzése szakította félbe. Amint láthatod, ifjú növendékem, az elhárító pajzs még a helyén van. A barátait kudarcot vallottak, és most, a feje fölé emelte sovány kezét, hogy nyomatékot adjon a pillanatnak. Légy, tanulja a teljes fegyverzetű harcbázisunk erejének. Oda ment a rádióhoz, és mintha a szerelmeséhez szólna, belesúgta. Tüzeljen tetszés szerint, parancsnok! Lúk rémülten és rossz sejtelemmel nézett ki a halálcsilagon túl űrcsatára és mögötte a felkelő flottára. Lent, a halálcsilag mélyén, Gergerot parancsnok kiadta az utasítást. Vegyes érzésekkel adta ki a parancsot, hiszen ez a lázadók végleges pusztulását jelentette, ami annyit tesz, hogy vége a háborúnak, amit pedig Gergerod mindennél jobban szeretett. De rögtön a háborúzás után Gergerod a teljes megsemmisítést szerette, így miközben megtelt sajnálkozással, ez a parancs nem volt teljesen érzelemtől mentes. Gyer utasítására egy kezelő megnyomott egy gombot, amely egy villogó kapcsolótáblát hozott működésbe. Két csuklyás birodalmi katona elforgatott egy sor kapcsolót. Egy alaposan szigetelt, hosszú aknából lassan lüktető vastag fénysugár tört elő. A halálcsillag kész oldalán a felszínen izzani kezdett az óriási lézer. Luke tehetetlen rémülettel figyelte, ahogy a hihetetlenül nagy lézersugár elindul a halálcsillag csőtorkából. Megérintette. Épp csak egy pillanatra az egyik felkelő csillagcirkálót, amely a leghevesebb harc kellős közepén haladt, és a következő pillanatban a csillagcirkáló gőzzé vált, porrá omlott, Elemi részecskékre esett szét egyetlen fénysugártól. A kétségbeesés bénító szorításában magányosan, szívében a feneketlen ürességgel Luke szeme felcsillant, mert ismét meglátta fénykarját, amely őrizetlenül hevert a trónszéken, és ebben a zord és kegyetlen pillanatban a sötét oldalt igen közel érezte. 8. fejezet Ágbár admirális döbbent hitetlenkedéssel állt a hídon, és a megfigyelő ablakon felé nézett, ahol egy pillanattal ezelőtt a szabadság csillagcirkáló bocsátkozott heves közelharcba. Most nem volt ott semmi, csak a puszta űr, benne finom por, amelyen szikráztak a távolabbi robbanások fényei. Ákbár dermedten bámulta. Körülötte teljes volt az űrzavar. Kapkodó kezelők próbáltak még mindig kapcsolatot teremteni a szabadsággal, közben flotta kapitányok rohangáltak képernyőtől kikötőig, parancsokat és értelmetlen utasításokat ordítva. Egy szár segéd Agbar felé nyújtotta az adóvevőt. Kariszián tábornok hangja szólalt meg. Otthon egy, itt aranyvezér. A sugár a halálcsillagról jött, ismétlem a halálcsillag működőképes. Láttuk, mondta fáratanák bár. Minden hajó készüljön fel a visszavonulásra. Nem fogom feladni és elmenekülni, ordította visszalándó. Már nagyon benne volt ebben a partiba. Nincs más választásunk, Carician tábornok, Cirkálóink nem tudnak ilyen nagyságrendű tüzet elhárítani. Több lehetőségünk nem lesz admirális. Ha elintézi az elhárító pajzsot, több időt kell adnunk neki. Menjünk neki azoknak a csillagrombolóknak! körül körülnézett. Hatalmas robbanás rázta meg a hajót, rövid, viaszfehér villanás tört be az ablakonát, át, s igaza volt. Nem lesz második lehetőség, most vagy soha. Első kapitányához fordult. A flotta induljon előre. Igen, uram. A tiszt habozott. Uram, Nincs sok esélyünk ezekkel a csillagrombolókkal szemben. Erősebbek és komolyabb fegyverzetük van. Tudom, mondta Szeriden Agbár. A kapitány távozott. Egy számsegét közeledett. Az élen haladó hajók elérték a birodalmi flottát, uram. Összpontosítsák a tüzet az energiagenerátorra. Ha leromboljuk az elhárító pajzsaikat... A vadászainknak lesz esélyük ellenük. A hajót újabb robbanás rázta meg, egy lézer sugár eltalálta az egyik hátsó girostabilizátort. Több energiát a segéd pajzsra, üvöltötte valaki. A csata még fokozottabb erővel lángolt fel. A trónterem ablakán túl a felkelő flottát már megtizedelték odakint a néma űrben. Oda bent is csak egyetlen hang hallatszott, a császár vékony kuncogása. Luke kétségbeesése egyre fokozódott, ahogy a halálcsillag lézersugara egymás után semmisítette meg a hajókat. A császár felsziszent. A flottátoknak vége, és barátait az Endoron nem élik túl. Megnyomott egy rádiogombot trónja karfáján, és élvezettel mondta. Gyer – Gyergerod parancsnok! – Amennyiben a lázadóknak sikerül felrobbantani a pajzs generátort, fordítsa ezt a harcbázist az endorhold felé, és semmisítse meg. Igen felség. Hallatszott a válasz a mikrofonból, de több egységünk állomásozik ott. Elpusztítja. A császár suttogása hatásosabb volt, mint bármilyen ordítás. Igen felség! Palpatine visszafordult Lúkhoz, rászkodott a jó kedvtől, míg Lúk teljesen összeomlott. Nincs benekvés, ifjú tanítványom, a szövetség meghal, no meg a barátaid is. Lúk arca eltorzult, látszott rajta, mi dúl lelkében. Véder és a császár figyelmesen nézte. A fénykard remegni kezdett a helyén. Az ifjú Jedi keze remegett. Ajkai fintorba görbültek, fogát csikorgatta. A császár mosolygott. Jól van. Érzem a dühödet. véttelem vagyok, fogd a fegyveredet. Súlyos lerám minden gyűlöleteddel, és a sötét oldal felé tartó utadon célhoz érsz. Nevetett, egyre csak nevetett. Lúk nem tudott tovább ellenállni. A fénykard a trónon hevesen megrándult egy pillanatra, majd az erőtől hajtva a kezébe röppent. A következő pillanatban felkatintotta, és teljes erejéből a császár koponyája felé sújtott. Ugyanabban a másodpercben megvillant véder pengéje, és egy hüveiknyire a császár fejétől hárította lúg csapását. Úgy röpködtek a szikrák, mint egy kovács műhelyben Pokoli fénybeborítva Pálpatin vigyorgó arcát. Lúk hátra szökkent és felemelt fénykarddal apja felé fordult. Véder is harcra készen nyújtotta előre pengéjét. A császár elégedetten sóhajtott és leült trónjára. A küzdőket nézte, mint ennek a végső elkeseredett küzdelemnek egy személyes közönsége. Hunt, Lejlát, Csubakkát és a Rohamcsabat többi tagját fogjulejtőik kivezették a bunkerból. A látvány, amely a tisztáson fogadta őket, jócskán különbözött attól, amit maguk mögött hagytak, mikor beléptek. A füves térséget most a birodalmi csapatok özöllötték el. Több száz fehér vagy fekete páncélos, Egyesek csak úgy áldogáltak, néhányan kétlábú lépegetőik tetejéről nézték a jelenetet, mások robogóikra támaszkodtak, és ha a bunker belsejében reménytelennek tűnt a helyzet, itt most még sokkal kilátástalanabbnak látszott. Hán és Leila forró pillantással fordultak egymás felé teleérzésekkel. Mindaz, amiért harcoltak, amiről álmodtak, oda van. De még így is, ha rövid ideig is, de egymáséi voltak. Az érzelmi magány sivatagának ellenkező végéről indultak el. Hán sosem ismerte a szerelmet, annyira csak magával volt elfoglalva. Leila sosem ismerte a szerelmet annyira csak a politikai eseményekben élt, annyira az egész emberiséget akarta megölelni. És valahol az egyikük szenvedélyes elvakultsága és a másikok izzó szenvedélyek között találtak egy árnyas helyet, ahol kettesben meghúzódhattak, sőt, biztonságban érezhették magukat. De most ennek is egyszerében vége. A vég közelinek látszott. Annyi mondani valójuk lett volna, hogy nem találtak egyetlen szót sem. Csak megfogták egymás kezét, az együttlét utolsó perceiben az ujjaik beszéltek. Ekkor lépett ki a tisztásra jókedvűen szrépió és ártú, izgatottan csevegtek és füttyögtek. Mozdulatlanná dermedve torpantak meg, mikor észrevették, mi történik a tisztáson, és hogy egyszerre minden szem rájuk szegeződik. Te jóságos! Nyögtesz szépió. Egy pillanat alatt sarkon fordult, és Ártúval együtt visszarolnt a fák közé, ahonét az imént léptek ki. Hat rohamosztagos erett a nyomukba. A birodalmi katonák még éppen látták, hogy a két robot beugrik egy nagy fa mögé, mint egy húsz lábnyira az erdő szélétől. Utánuk vetették magukat. Mikor megkerülték a fát, ott találták a... Nyugodtan áldogáló Ártut és Rípiót várták, hogy elfogják őket. Az őrök elindultak feléjük. Túl lassan indultak. Felülről az ágak közül tizenöt evok ugrott elő, és gyorsan legyűrték a birodalmi osztagot kövekkel és bunkókkal. Ekkor Tibó, aki egy másik fár rejtőzött, egy kosszarvat emelt a szájához, és három hosszút dudált vele. Ez volt a jel az evokok támadására. Százával rohantak elő a tisztás minden oldaláról, és féktelen lendülettel vetették magukat a birodalmi sereg kellős közepébe. Kitört a teljes zűrzavar. A roha lézer lézerpisztolyaikkal lövöldöztek a szőrös teremtményekre, és sokat megöltek vagy megsebesítette közülük, de helyükre tucatjával özöllöttek a többiek. Robogókkal üldözték a sipítozó evokokat az erdőbe, és a fákról záporozó sziklatömbök ütötték le őket a járművekről. A támadás első zavaros percében Csubi belevetette magát a bozótba, míg Han és Leila földre vetették magukat a bunker ajtaját szegélyező árkádok fedezékében. A körülöttük becsapódó lövedékektől nem tudtak elmozdulni, a bunker ajtaja pedig ismét zárva volt. Hán megpróbálkozott a kapcsoló táblán a zsákmányolt kóddal, de ezúttal az ajtó nem nyílt ki. Amint elfogták őket, átprogramozták. Nem működik a csatlakozó, mormogta. Leila egy lézerpista után nyúlt a sárban, amely éppen kartávolságon kívül hevert, egy elesett rómoztagos mellett. De minden irányból lövések cikáztak. Ártuk kell ide! kiáltotta Leila. Hán bólintott, előhúzta adóvevőjét, beállította a kis robot hullámoszára, majd a fegyver után nyúlt, amelyet Leila nem ért el a körülöttük tomboló harc miatt. Ártu és Rípio egy fatörzs mögött lapult, mikor Ártu hívást kapott. Hirtelen izgatott füty szakadt ki belőle, és elszáguldott a csatatér irányába. – Ártu! – kiáltotta Rípio. Hová mégy? – Várj meg! Az aranyszínű robot szinte magán kívül iramodott legjobb barátja után. A siető robotok körül és fölött robogon szágoldoztak a katonák és lőtték az evokokat, akik egyre dühöttebbek lettek valahányszor bundájuk megperzselődött. A kis medvék felmásztak a birodalmi lépegetőkre, hosszú indákkal gúzsba kötötték lábaikat, vagy tönkretették a csuklószerkezeteket, úgyhogy kavicsokat és gajakat dugdostak a csuklók közé. A fák közé torok kifeszített indákkal kiütötték a katonákat a robogókból. A nyakukba ugrottak a fákról, kövekkel haigálták, dárdáikkal szurkálták, hálókba gabaitották őket. Egész csapat sorakozott fel Csubakka mögé, aki az elmúlt éjszaka folyamán ugyancsak megkedvelte őket. Ő lett a példaképük, ők pedig a kis vidéki öcsikéi. Így hát most lelkesen küzdöttek egymást segítve. Csubi önfelett vukitombolással haigálta jobbra-barra a rohamosztogosokat, valahányszor látta, hogy sérülést okoznak kis barátainak. Az evokok csapata... Szintén önfeláldozón követte csubakkát, és bátran rontottak a katonákra, akik kezet mertek emelni rá. Különös vad csata volt. Ártu és Sripió végre eljutott a bunker ajtajához. Hán és Leila tűzzel fedezte őket pisztolyaikból, amelyeket sikerült végül összeszedni. Ártu gyorsan a csatlakozóhoz gurult, beledugta a kompjúterkezét, és vizsgálódni kezdett. Mielőtt azonban kiszámíthatta volna a megfelelő kódot, a bejáratot eltalálta egy lézer sugár, kitépte Artu csatlakozóját, és a földhöz vágta őt. Feje szikrázni kezdett, potyogtak belőle az alkatrészek, hirtelen minden fedőlemezek kinyílt, a nyírásokból füst és folyadék ömlött, minden kereke forgott, majd megállt. Szrépió sebesült bajtársához rohant, míg a bunker csatlakozóját vizsgálta. Talán át tudom égetni ezt a dolgot, dünnyögte szóló. Ez alatt az evokok egy primitív, kilövő szerkezetet állítottak fel a tisztás túlsó végén. Hatalmas sziklatömböt lőttek fel az egyik lépegetőre, a gépezet hevesen megrázkódott, de nem borult fel. Megfordult, célba vette a katapultot, és lézerágyújával tüzelt. Az evokok szétfrecsentek. Mikor a lépegető tíz lábnyira volt, az evokok átvágtak egy csomó kifeszített indát, mire két óriási felfüggesztett fatör zuhant a birodalmi harci jármű tetejére, és végleg megállította. Megindult a rom újabb szakasza. Állatbőrből készült, denevérszerű, siklószárnyakkal felszerelt evokok sziklákat dobáltak a rohamosztagosokra, vagy zuhanó bombázó módra lecsapvahaig állták rájuk dárdáikat. Tibónak, aki a támadást vezette, az első rohom során eltalálta szárnyát egy lézersugár, belezuant egy köcsörtös gyakércsomóba. Egy lomha lépegető előre hogy eltapossa, de Viket az utolsó pillanatban lecsapott és biztonságos helyre rángatta Tibót. Ahogy azonban kitért a lépegető útjából, Viket beleütközött egy száguldó robogóba. Együtt bukfenceztek a sűrű bozódba. A harc tovább folyt. A halottak és sebesültek száma egyre nőtt. Odafent se volt másképp, ezernyi halálos közelharc, ágyú tűzrobbanások fény árasztott el az égboltot, miközben a halácsillag lézersugara módszeresen dezintegrálta a felkelők hajóit. Landó, mint egy őrült, cikázott a Millennium falkonnal az óriási, lebegő birodalmi csillagrombolók közti akadálypályán, Lézer párbajt vívott velük, kitért a légelhárító tűz elől, megelőzte a ti Kétség Kétségbe esettel ordítozott rádiójában, túlövöltve az állandó robbanások zaját, Akbárral beszélt a szövetség parancstoki hajóján. Azt mondtam közelebb. Jöjjenek olyan közel, amennyire tudnak és támadják meg a csillagrombolókat közvetlen lőtávolságból, akkor a halálcsillag képtelen lesz ránk tüzelni, anélkül, hogy ki ne a saját hajóit. De ilyen még nem volt szemtől szemben megtámadni ezeket a szupergépeket. Ezek a csillagrombolók egy nagyságrenddel nagyobbak a mi cirkálóinknál. Gurul Dube Akbar erre a lehetetlen ötletre, – De sok választásuk nem volt. – Óriási! – üvöltötte Landó elsuhanva a csillagromboló felszíne fölött. – Akkor új harcmodort találunk fel! – Semmit nem tudunk az ilyen harc taktikájáról! – tiltakozaták bár. – Annyit tudunk, mint ők! – ordította Landó. – Ők meg azt fogják hinni, hogy mi többen tudunk. – Az utolsó leosztásnál mindig veszélyes blöffölni. – De olyankor, ha minden pénzed az asztalon van, – csak így lehet nyerni, s Landó sose játszott vesztésre. Ilyen közelről nem sokáig tartunk ki a csillagrombolók ellen. akbar ezt már beletörődő, remegő hangon mondta. Tovább kitartunk, mint a halál csillag ellen, és legalább magunkkal viszünk néhányat, kiáltotta Landó. Hatalmas rászkódás, ellütték egyik előső ágyúját. Spirális pályára állította a falkont, és körözni kezdett a birodalmi leviátán hasa alatt. Miután nem volt vesztenivaló, Agbar úgy döntött, hogy megpróbálkozik karriszcián stratégiájával. A következő percekben felkelő cirkálók tucatjai nyomultak a birodalmi csillagrombolók közvetlen közelébe, és az ellenséges kolosszusok lőni kezdték egymást, mintha tankok párbajoznának húsz lépésről, miközben körülöttük parányi vadászok százai süvítettek, és lézersugarakat lövöldözve kerülgették a masszív testeket. Véder és Luke lassan köröztek egymás körül. Luke magasan a feje fölé emelt fénykardala, hagyományos első pozícióból készült támadni. A fekete lovag oldaltartásba helyezkedett a klasszikus válasz. Lúk figyelmeztetés nélkül lefelé csapott pengéjével, majd, miután Véder mozdult, hogy védje, Lúk cselezett, és alulról vágott. Véder hárította, és ugyanazzal a lendülettel Lúk torka felé irányított a kardját, de Lúk védte a riposztot, és hátralépett. Az első összecsapás sérülést nélkül ért véget. Véderra nagy hatást tett Lúk gyorsasága, sőt, Örült neki, szinte sajnálta, miért még nem hagyhatja, hogy a fiú megölje a császárt, Lúk erre még nem készült fel érzelmire. Még fennállt a lehetőség, hogy Lúk visszatér barátaihoz, ha most tölné meg a császárt. Először átfogóbb gyámságra van szüksége tanításra Véder és palpatér részéről, mire felkészül, hogy elfoglalja helyét Véder jobbján, és uralkodjanak a galaxis felett. Ezért Védernek át kell segítenie a fiút az ilyen periódusokon, megakadályoznia, hogy rossz helyen okozzon kárt, vagy a jó helyen, de idő előtt. Mielőtt azonban Véder tovább szőhette volna gondolatait, Lúk ismét támadott, sokkal erőszakosabban. Gyors csapásokkal jött előre, mindegyik hangos csattanással találkozott Véder szikrázó kardjával. A fekete lovag minden vágásnál hátrált egy lépést, egyszer meg is pördült a tengely körül, és fenyegetően emelte magasra fénykardját, de lúk félreütötte, és egyre hátrálásra kényszerítette Védert. Szitlovagja hirtelen elvesztette egyensúlyát a lépcsőn és térdre rogyott. Lúk fölött állt a lépcső tetején, megmámorosodva saját erejétől. Most a kezében van, tudta, a hatalmába került. elveti a kardját, elveti az életét, elvetti helyét a császár oldalán. Igen, még azt is. Lúk ezúttal nem űzte el a gondolatot, büszke volt rá. Eltelt az amatával, érezte, hogy ereje égeti az arcát. Szinte lázba jött a gondolatra, olyan elsöprő vágyat érzett, amely minden mást félre söpört. Megvolt hozzá az ereje, övé a választás. Azután másik gondolat bukkant föl lassan, fokozatosan, csábítóan. Elpusztíthatja a császárt is. Végez mindkettejükkel, és a galaxis ura lesz bosszú és diadal. Nagy pillanat volt ez lúknak, szédítő. Még sem szédült meg, meg, sem torpant. Egy lépést tett előre. Véder agyán most először suhant át a gondolat, hogy fia legyőzheti őt. Meglepődött, mennyivel erősebb lett lúk a múltkori felhővárosi viadaluk óta, nem is beszélve a fiú gyorsaságáról, akár a suhanó gondolat. Erre nem számított. Váratlan és kellemetlen körülmény. Véder első reakciója a meglepetés volt, a második a félelem. A félelem nyomában a megalázás érzések úszott elő a mélyből, majd a megalázás éle összezsugorodott, és nyílt dűvé változott, és most bosszút akart állni. Ezek az érzések egymás után visszatükröződtek az ifjú dzsedi arcán, aki ott magasodott most fölötte. A derűsen figyelő császár látta ezt, és biztatta Lúkot, hogy érezze magában a sötétséget. Használd az agresszív érzéseidet, fiú, igen. Engedd átfolyni magadon a gyűlöletet. Légy vele egy, hadvezessen. vezessen. Lúk egy pillanatra tétovázott, majd rájött, mi történik. Hirtelen ismét összezavarodott, mit akart. Rövid diadalma. Másodperc tört részéig érzett sötét fényesség elszállt, a homályról lehult a lepel, és ismét rátört a határozatlanság. Dermesztő ébredés a szenvedéllyel való kacérkodásból. Hátralépett egy lépést, leeresztette kardját, ellazította magát, és igyekezett elűzni magától a gyűlöletet. Ebben a pillanatban Véder támadott. Félútig előre szökkent a lépcsőn, kényszerítette Lúkot, hogy védekezően hátráljon. Megkötötte kardjával a fiú pengéjét, de Lúk kiszabadította és felugrott a feje fölött magasodó emelvényre. Itt most biztonságban volt. Véder átugrott a korláton, és megállt a platón Lúk alatt. Nem harcolok veled, apám, jelentette ki Lúk. Ostobán cselekszel, ha nem védekezel. Figyelmeztette Véder. A már csillapodott, nem akarta úgy legyőzni a fiút, hogy az nem küzd teljes erővel. De a győzelem azt jelenti, hogy meg kell a fiút, aki nem akar harcolni. Megteheti ezt is. Csak figyelmeztetni akarta luke erre a következményre. Azt akarta, hogy Luke megtudja, ez már nem játék többé. Ez a sötétség. Lúk azonban mást is hallott. A gondolataid megcsalnak, apám. Érzem benned a jót, a konfliktust. Múltkor sem tudtad rákényszeríteni magad, hogy megölj, és most sem akarsz végezni velem. Véder tulajdonképpen kétszer megölhette volna, emlékezett Lúk, de nem tette. Először... A közelharcban az első halálcsillag fölött, és később a fénykart párbajban a bespinen. Leila is eszébe jutott egy pillanatra. Véder egyszer őt is a markában tartotta, meg is kínozta, de nem ölte meg. Megrándult a lány szenvedéseire gondolva, de gyorsan kiűzte a fejéből. A lényeget most már tudta, noha még homályosan látta, még mindig volt apjában valami a jóból. Ez a vád végkép felbőszítette Védert. Sok mindent elviseltől a kölyöktől, de ez már tűrhetetlen volt. Móresre kell tanítania ezt a fiút, olyan leckét adni neki, amit sose felejt el, vagy halálos leckét. Ismétlem, lebecsülöd a sötét oldal erejét. Véder, Elhajította szikrázó fegyverét. A fénykard átvágta az álvány tartó oszlopokat, amelyeken Lúk állt, majd körbefordult és visszaröppent Véder kezébe. Lúk a földre huppant, majd legurult az alsó szintre, az összeomló álvány alá. A sötét párkány árnyékában láthatatlan volt. Véder, akár a macska, lopakodott felé, ő azonban nem lépett ki a párkány árnyékából. Nem bujkálhatsz örökké, lúk? Gyere ide és fogj meg! Felelte a testetlen hang. Ilyen előnyt nem adok. Véder érezte szándékai növekvő bizonytalanságát ebben a konfliktusban. A tiszta gonosság hajlott az engedményre. A fiú valóban okos. Véder tudta, hogy rendkívül óvatosan kell mozognia. Nem kérek előnyt, apám. Nem harcolok veled. Tessék, itt a fegyverem. Luke tökéletesen tisztában volt azzal, hogy esetleg ez a vég, de nem bánta. Nem harcol a sötétséggel a sötétség ellen. Talán Leilára marad végül, hogy egyedül folytassa a harcot nélküle. Talán olyan útra bukkan, amit ő nem ismer, talán megtalálja az ösvényt. Most azonban ő csak két utat látott, az egyik a sötétségbe vezetett, a másik nem. Lúk letette fénykardját a földre, és véder felé gurította. A kard megállt kettejük között, az emelvény középső részén. A fekete lovak kinyújtott a kezét, és Lúk fénykardja beleugrott. A derék tűzte, és bizonytalankodva belépett a párkány árnyékába. Most újabb érzés hullámokat fogott fellúg felől a kétségek ellenáramlatait. Lelkifurdalást, sajnálkozást, elhagyatottságot, a szenvedés körvonalait. De valahogy ezek nem közvetlenül véderre irányultak. Másokra, az Endorra. Á, ez az a tiltott hold, ahol hamarosan meghalnak a barátai. Lúk hamarosan megtanulja, a barátság más a sötét oldalon. Tökéletesen különbözik. Add át magad a sötét oldalnak, Lúk! kérlelte. Ez az egyedüli lehetőség, hogy megmensd a barátaidat. Igen, a gondolataid becsapnak, fiam. Az érzéseid irántuk erősek, különösen Véder megállt. Valamit érzett. Lúk még bejebb húzódott az árnyékba. Igyekezett elbújni, de nem tudta elrejteni, ami az agyában volt. Leila bajban van. Szenvedése most hozzá kiált, és vele sír a lelke. El akarta űzni, elhallgattatni, de a sírás hangos volt, és ő nem tudta elfolytani, nem tudta magára hagyni. Vele kell lennie, hogy enyhítse fájdalmát. Véder tudta, és behatolt erre a titkos helyre. Nem! Sikoltott fel lúk. Véder hitetlenkedett. Testvéred? Testvéred! bődült el. Az érzéseid most őt is elárulták, Ikrek. Kiáltott a diadalmasan. íván elég bölcs volt, hogy elrejtette, de kudarca most már teljes. Lúk tudta, hogy mosolyog a maszkonát, az árnyékonát. A sötétség egész birodalmán át. Ha te nem akarsz a sötét oldalra állni, talán majd ő. Lúk lelkében elpattant a túlfeszített húr, mert Leila volt mindenkinek az utolsó végső reménye. A véder ráirányítja eltorzult, ajos vágyait. Soha! kiáltotta. A véder véderderéksziából Lúk kezébe röppent, működésre készem. Olyan elszántsággal rontott apjára, amit eddig sosem érzett, Véder sem. Vadul gladiátorként küzdöttek, sugárzó fegyverük csapásai nyomán szikrák röppöttek. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy minden előny Lúk oldalán áll. Egymásnak feszült kardjuk, test test ellen. Lúk ellökte Védert, hogy széttörje a szorítását és a fekete lovag beütötte fejét a szűk helyiségben egy kiálló gerendába. Ettől újra hátra tántorodott, ki az alacsony boltozat alól. Lúk könyörtelenül üldözte. Csapás csapás után Lúk hátrálni kényszerítette védert, hátra a hídra, amely az energiaközpontig nyúló feneketlen akna fölött a semmiben ért véget. Lúk kardjának csapásai úgy érték Védert, mint vádak, mint sikolyok, mint a gyűlölet szikrái. A fekete lovak tértre rogyott, felemelte pengéjét, hogy elhárítsa az újabb támadást, és Lúk csuklóból levágta Véder jobb kezét. A kéz, amelyből fém alkatrészek, drótok és elektronikus szerkezetek lógtak ki, használhatatlanul gurult el, Véder fénykardja pedig átesett a nyílás peremén, és nyomtalanul eltűnt odalent a végtelen aknában. Lúk apja vonagló, levágott kezére merett, aztán saját fekete kesztyűs művéktagjára, és hirtelen ráeszmélt, mennyire olyanná vált, mint az apja, mint az az ember, aki gyűlölt. Remegve állt véder fölött, ragyogó pengéjének hegye a fekete lovak torkán. El akarta pusztítani ezt a sötét valamit, ezt a tárgyat, ami egykor az apja volt, ezt, ami ő maga volt. Hirtelen ott állt mellette a császár, és elégedetten, bátorítóan, szélesen vigyorgott. Jól van, öld meg! A gyűlölet erőt adott neked. Most teljesítsd be sorsodat, lépj apád helyére az oldalamon. Lúk lenézett apjára, majd a császárra, aztán ismét Véderre. Ez a sötétség volt, és a sötétség volt az, amit gyűlölt. Nem az apját, még csak nem is a császárt, hanem a sötétséget bennük, bennük és önmagában. És a sötétséget egyedül úgy pusztíthatja el, ha megtagadja. Egyszer és mindenkorra. Hirtelen kihúzta magát és olyan döntést hozott, amelyre egész életében készült. Elhajította a fénykardját. Soha. Soha nem állok a sötét oldalra. Veszítettél, palpatin. Jedi vagyok, mint ahogy előttem apám is az volt. A császár vigyora vad düvétorzult. torzult. Ám, legyen, Jedi. Ha nem álsz, át, meghalsz. Bálpatin Luke felé nyújtotta pókkarjait, ujjaiból vakító fehér energiasugár lövelt ki. Bűvös villámként cikázott át a termenés, áthaladta fiú testén, a föld felé törekedve. Az ifjú Jedi hirtelen megdermedte és megrémült, nem is hallott ekkora erőről, az erő ilyen gonoszságáról nemhogy tapasztalta volna. De az az erő gerjesztette, az erővel védekezni is lehet ellene. Lúg felemelte a karját, hogy elhárítsa a villámokat. Kezdetben sikerült is, a villám visszapattant érintésétől, és ártalmatlanul csapódott a falba. Hamarosan azonban a sugarak olyan sebességgel és erővel érkeztek, körülfogták, áthatoltak rajta, hogy csak lehajolni tudott előlük, vonaglott a fájdalomtól, térde megrodjant, erre egyre apadt. Véder akár egy sebesült állat odamászott a császár mellé. Az Endoron, a bunkernál tovább tombolt a harc. A rohamosztagosok lézerfegyvereik sukarával bombázták az evokokat, míg a szőrös kis harcosok bunkókkal csépelték a birodalmi katonákat, fatörzsekkel és indából font akadályokkal borították fel a lépegetőket, lián kötelekkel és háló csapdákkal lasszózták meg a robogókat. Fákat döntöttek az ellenségre, gödöröket ástak, amelyeket ágakkal fettek be, majd maguk után csalták a lépegetőket, és az ormótlan páncélos járművek beleestek a csapdákba. Sziklaomlásokat indítottak el. Eltorlaszoltak egy közeli kis folyót, majd megnyitva a gátakat, vízbe fullasztottak egy csomó katonát és két újabb lépegetőt. Csoportba verődtek és szétfutottak. A magas ágakról ráugráltak a lépegetők tetejére, és zsákokból égő gyíkolajat öntöttek az ágyú csövekbe. Késeket, dárdákat, parittyákat használtak, és rettenetes harci üvöltésekkel rémítgették és zavarták meg az ellenséget ellen ellenfelek voltak. Példájuk nyomán Csubi ismerészebb lett, mint általában. Kezdte élvezni, hogy indákoll lenkheti, és fejeket törhet be. Annyira, hogy majdnem megfeledkezett lézerpisztoljáról. Egy ugrással átlendült az egyik lépegető tetejére. Tibó és Vikett a hátán csüngött. Nagy pufanással érkeztek az ögykölődő szerkezet tetejére, és ahogy igyekeztek megkapaszkodni, olyan dübörgő zaj csaptak, hogy az egyik rohamosztagos belülről kinyitotta a tetőnyílást, megnézni, mi történt. Mielőtt elsüthette volna fegyverét, Csubi kirántotta a nyílásból és ledobta a földre. Viket és Tibó azonnal beúrodtak a nyílásba, és végeztek a többi katonával. Az evokok hasonló stílusban vezették a birodalmi lépegetőt, mint a robogót, szörnyen, de viharos lelkesedéssel. Csubi néhányszor majdnem lepottyant a tetejéről, de eredménytelenül ugatott le a vezető fülkébe. Az evokok csak viharáztak, sipítoztak és felborítottak egy másik robogót. Csubi lemászott a lépegető belsejébe. Fél perc alatt átvette az irányítást, a birodalmi technológia... Meglehetősen szabbányos volt. Aztán nekilátott. Módszeresen, egyenként közelítette meg a gyanútlan birodalmi lépegetőket és porrá lőtte őket. A legtöbbnek sejtelmesen volt, mi történik. Ahogy a gigantikus hadigépek egymás után lángba borultak, az evokok új erőre kaptak. Felsorakoztak csupi lépegetője mögé, a vuki megfordította a csata menetét. Közben hán... Egyre dühöttebben dolgozott a kapcsolótáblán. Ahányszor új kapcsolást létesített, szikráztak a drótok, de az ajtót csak nem nyílt ki. Leila a háta mögött kuporgott, és lézerpisztolya tüzével fedezte. Végre Han intett. Add a kezed, azt hiszem rájöttem. Fogd ezt! Az egyik vezetéket a lány kezébe nyomta. Leila... Eltette a fegyvert, megfogta a vezetéket, és tartotta, amíg hán két másikat húzott át a tábla másik végéről. Semmi sem működik itt, mondta. A három vezeték felszikrázott. Megvolt az összeköttetés. Hirtelen hangos dörrenés hallatszott, és egy újabb bombabiztos ajtó zuhant le a másik elé, megkettőzve az áthatolhatatlan akadályt. Remek! Most már két ajtón kell átjutnunk, mormogta Leila. Ebben a pillanatban karját eltalálta egy lézer sugár, és a földre zuhant. Hán odaurot hozzá. Ne, Leila! kiáltotta, és megpróbálta elállítani a vérzést. Jól van, Leila hercegné, nyugtalankodott Srípio. Semmi baj, rázta meg a fejét Leila, csak. Megáj! ordította egy hang. Egy mozdulat, és mindketten halottak. Dermetten néztek fel. Két rohamosztagos állt előttük, rájuk szegezett fegyverrel fenyegetően. Álljanak fel! parancsolta az egyik. Kezeket fel! Hán és Leila egymásra néztek, tekintetük összekapcsolódott. Ebben a pillantásban ott lebegett a lelkük egy időtlen pillanatig, és ez alatt mindent értettek, éreztek és megosztottak egymással. Szóló pillantása lejjebb siklott Leila pisztolytáskájára. A lány titokban előhúzta a pisztolyát, és most készen tartotta. Ezt az akciót a rohamosztagosok nem láthatták, mert hán Leila előtt állt, és félig eltakarta előlük. Ismét a lány szemében nézett. Egy végső szívből jövő mosolyal suttogta. Szeretlek. Én is, felelte Leila egyszerűen. Majd elszállt a pillanat, és egy kimondatlan jelre Hán félreulott a tűzvonalból, mikor Leila a ramosztagosokra lőtt. A levegő megtelt lézer tűzzel. Az elektronáram szikrázó narancs-rózsaszín felhője rengette meg a környéket, perzselő lángok vakították a szemet. Ahogy a füst szétoszlott, egy óriási birodalmi lépegető bukkant fel, és megállt előttük. Hán felnézett, és látta, hogy lézerágyúi egyenesen az arcára szegeződnek. Felemelte a karját, és egy tétova lépést tett előre. Nem tudta biztosan, mit tegyen. – Maradj hátul! – mondta nyugodtan Leilának, és magában méregette a távolságot a gépig. Ekkora lépegető tetején felpattant a nyílás, és megnyerő mosolyja a csubakka dugta ki a fejét. – rá! vakantotta a vuki. Szóló meg tudta volna csókolni. Csúbi, gyere le ide! Leila megsebesült. Közelebb lépett, hogy üdvözölje barátját, de lépés közben megtorpant. Nem! Vár csak. Támadt egy ötletem. Kilencedik fejezet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 Fokozzátok az energiát az előső elhárító pajzsokon, mondta a rádió Landó. Bevágunk! Jövök utánad! Felelte Vegs. Kötelék! Alakzatba! Nagysebességű zuhanó repülésbe mentek át, merülegesen a birodalmi hajó hossz tengelyére, függőleges zuhanás közben nehézelt találni őket. 50 lábnyira a felszintő 90 fokos fordulatot tettek.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 mondta kékvezér nyugodtan a fellobbanásoknak. – Most átmehetünk? – ordított fel Vedge. Vágjatok át! A meghajtó reaktorok pont a teherkikötő alatt vannak. – Utánam! – kiáltott a lándó, és olyan éles kanyart vett, hogy a reaktor kezelő személyzete rémülten hőkölt hátra. Vegs és kékvezér követte, teljes erővel száguldattak. – Telitalálat! –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 A következő pillanatban a bunker a levegőbe repült. Látványos tűzijáték volt. Robbanás, robbanás után száz lábnyi magas tűzfalak emelkedtek a levegőbe, olyan lökés hullámot okozva, amely minden élőlényt ledöntött a lábáról, és a tisztást övező bozótba vágott. A bunker megsemmisült. Egy kapitány rohant Agbár admirálishoz, a hangja remegett. Uram!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 Jukacsos volt, egész hosszában ezernyi szállító akne és alagút. Elágazások és zsákutca barlangok váltakoztak, ráadásul rengeteg kiálló akadály nehezítette a haladást az aknában. Hatalmas gépezetek, szerkezeti elemek, energiavezetékek, kiálló lépcsők, féligkész válaszfalak, halombab hordott törmelék. Vagy húsz felkelő vadász fordult be az első hullámban az energiaknába, a nyomukban kétszer annyi vadász. Két x-szárnyú már is odaveszett, neki mentek egy toronydarunak, hogy kitérjenek a lézertűz első sorozata elől. A hajsza folytatódott. – Hová megyünk aranyvezér? – kiáltotta Vegzió kedvűem. Egy lézer sugár eltalálta fölötte az aknafalát, és szikre első zúdult az ablakára. – Ragadj a legerősebb energiaforrásra! – javasolta Landó. – Az lehet a generátor. –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 mondta a rádió Vágbár. Tüzeljetek a hídra! Lentről a halálcsillag felő zöld csapata elő. Örülök, hogy segíthetek, otthon egy, kiáltott a zöld Lőjük a proton torpedókkal, javasolta a zöld szárny. A hidat találat érte, a becsapódást színpompás látványosság követte. Gyors láncreakció indult be,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 Közben a lángoló, hatalmas tömeg a halálcsillag oldalához vágodott, a heves ütközés megrázta a harcbázist, robbanásokat és viharokat idézve elő a belsejében, a reaktorrendszerekben, a robbanó és a csarnokokban. A halálcsillag első ízben ingott meg. Az ütközés a felrobbanó rombolóval csak a kezdet volt. Ezután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 Egy öregember szomorú, szelíd arca volt. Kopasz és szörtelen. Feje búbjától a tarkójáig hatalmas sepphely húzódott. Végig a fején mélyen ülő, fénytelen, sötét szemek. Duzzadt és viasz fehér bőr, hiszen két évtizede nem látott napfényt. Az öregember halványan elmosajodott, szemében köncsillogott.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 Már megtetted, Lúk, suttogta. Hirtelen azt kívánta, hogy láthassa Jodát, megköszönje az öreg Jedinek a tanítást, amit Lúknak adott, de talán hamarosan ott lesz Jodánál, örökségben az erővel és obi Nem hagylak itt, apám, tiltakozott Lúk. A kikötő dokkot heves robbanások rázták meg, egy egész falomlott szét szilánkokra hasítva ketté vált a mennyezet. Kék lángsugár lövelt ki egy közeli gázcsőből. Közvetlenül alatta olvadni kezdett a padló. Véder magához húzta lókat és a fülébe beszélt. Lúk, neked volt igazad, és igaz volt, amit rólam mondtál. Mondd meg a húgodnak, igazad volt. Azzal lehunt a szemét. Bárt Véder anakin skywalker meghalt. A kikötő hátsó részét félelmetes robbanás borította el, és földhöz vágta lúkot. Lassan újra feltápáskodott és mint valami gép az egyik utolsó ott maradt hajóhoz ván szorgott. A Millennium Falcon folytatta kanyargószáguldását az energiacsatornák labirintusában, és egyre közelebb jutott a hatalmas gömb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 Az Endor felüli oldalon bukkant elő, kiröppent a szabad űrbe, és szelídívet leírva lassított, hogy visszatérjen a biztonságot nyújtó holdra. Egy másodperccel később Blúk egy alig irányítható birodalmi hajóban kimenekült a kikötődokból, éppen amikor az a szektor teljesen összeomlott. Az ő hajója is a közeli menedék felé igyekezett.